Köszöntöm Önöket, Hölgyeim és Uraim! Ez a Filvesteri Rádió Kabaria Tália Tvilikertből, én pedig mai házigazdájuk Vidapéter vagyok. Már csak három óra van hátra ebből az esztendőből, hölgyeim és uraim. A jó hír viszont az, hogy ez a három óra minden bizonyjal az idei év legszórakoztatóbb három órája lesz. Eddig volt a munka, most jön a szórakozás. Egyébként is úgy gondolom, nem lehet okunk panaszra 2024-jel kapcsolatban, hiszen a sok rossz mellett azért sok jó dolog is történt. A legviccesebb talán az volt, hogy az infláció visszaszorítása után az élelmiszer áruházak nem győztek egymásra licitálni az ügyben, hogy melyiküknél alacsonyabbak az árak. Egy tanácsot azért, ha adhatnék a marketingeseiknek, ha lehet, akkor vacsoraidőben ne sugározzanak akciós árakról szóló reklámokat. Egyik szabad estében ültem otthon a tévé előtt, egy szendvicset majszolgattam, mikor meghallottam, hogy a sajt kilója most akciósan mindössze csak 5000 forint. Lerántottam a szendvics tetejéről a lapkasajtot, néztem, van-e hely a falom, mert esküszöm bekereteztetem. Lassan többet ér, mint egy Leonardo grafika. Na de ahonnan az úr elvesz, oda hozzá is tesz valamit, hiszen idén végre meg annyi halogatás után beindult az 50 forintos petpalack visszaváltás. A legmókásabb az a két, finoman szólva is second hand gúnyázatban díszergő, enyhén borvirágos ormányú palack szüretelő volt, akiket nyáron a hajógyári sziget mellett volt alkalman megfigyelni a legnagyobb hazai fesztivál idején, ők persze nem mentek be, csak kint szedegették a kólikás holland ifjúság által elhagytatott visszaválthatókat. Egyikük elég fürgén szedegette a palackokat, a másik viszont mindegyiket forgatgatta, nézegette, beléjük szagolt, még nem az első megelégelte a szöszölést, és rákiáltott, hogy meg Tóni szed azokat a rohadásüvegeket, mielőtt ideérnek a többiek, majd kiszod őket az ótómatánál! Hát igen, előbb a munka, aztán a szórakozás. Aztán ez az egész petétdi kérdés a közélet fókuszába került, mert volt, aki vonalkódot hamisított, emlékszük? Egy leleményes magyar cég három liter egy centes csomagolással állt elő, mert csak három literig kell díjazni a palackot. Az áruházak sírtak, hogy sok helyet foglalnak el a visszaváltó automaták, amelyek cserébe viszont sűrűn elromlottak, hamar megteltek, a kukákat széttorták az amatőr aranyások. Mire? Akcióba lendültek a közteres kommandók, és nem jártunk távolattól, hogy az ezer éves államiságunk és alkotmányos demokráciánk alappilléreit renget se meg a visszaváltási rendszer. Én már nagyon várom, hogy egy leleményes vállalkozó visszanyúljon a múltba, és úgy kerülje meg a betétdíjas palackozást, hogy a mindenképpen hungarikumnak számító zacskós tej mintájára előrukkoljon a zacskós sörrel, vagy a zacskós kólával. Akkor lesz csak igazán nagy, ragadós, habzós pancserája a boltokban. Na de itt volt az idei év másik nagy slágere is, a mesterséges intelligencia. Az még nagyon kellett nekünk, mintha magunktól nem lennénk elég hülyék. Biztos jó dolog lesz az, majd, ha egyszer rendesen megcsinálják, de egyelőre még a jövő heti lottószámokat se tudja, pedig minden héten megkérdezem tőle. Azt mondják a szakértők arra nagyon jó, hogy ötleteket adjon. Ugye, hogy például hova utazzak, vagy mit vegyek fel aznap. De ez teljesen haszontalan, mert ezt már akkor jobban tudta a feleségem, amikor a számítógépet még fel se találták. Most képzeljék már le, hogy mondjuk azt mondja nekem a feleségem egyik nap, utazzunk már el a nyáron szardíniára. Mire én visszavágok pillanat, Szardinia. Már nézem is. Nem, nem, sem nem. A chat GPT azt mondja, hogy árérték arányban és széndiokszid kibocsátás szempontjából sokkal racionálisabb döntés lenne mecseknádasd. Vakolatos túl tépnék ki az internetkábelt a falból, és azzal folytanna meg. Aztán itt volt az olimpia. Ugye a Párizsi olimpia. Ahol csak azért is megmutattuk a világnak, hogy továbbra is számolnia kell velünk magyarokkal, mert csak a 14. helyen zártunk az éremtáblázaton, és hat aranyat, 7 ezüstöt, 6 bronzot hoztunk haza. Köszönjük és gratulálunk a sportolóinknak! Igaz, a megnyitó alatt többször is felmerült a kérdés az emberben, hogy mit is szimbolizálhat az a rettentően sokszínű öt karika. Nekem egyetlen egyet adott a jóisten, de arra is jó elősen ráültem, összeszorítottam, biztos, ami biztos. Mert amikor a szakállasnő nő eltáncolt. A füzéres pucér kék Dionysosz előtt, attól féltem meg se kell gyújtani az olimpiai lángot, mert belobban magától. De hát, minden jó, ha jó a vége, és attól azért mindig megnedvesedik egy kicsit az ember szeme, ha éremosztáskor a magyar himnuszt hallja felcsendülni. Mondjuk az kevésbé volt barátságos a szervezők részéről, hogy Trianon után még a saját trójukban is megúsztatták fiainkat a szajnában, de onnan is két érmet hoztunk el, csak azért is. Folyóvízben egyébként jók vagyunk, hiszen ősszel megállítottuk a Dunát is. Most már csak ezzel a Tiszával kellene kezdeni a Mostanság azonban leginkább a titkos hangfelvételek árasztják el a közéletet, mert állítólag az irodákban lehallgató berendezések vannak, poloskák vannak a medálokban, a golyóstollakban, mindenütt. Én nem tudom, de úgy vagyok vele, hogy mikor hazaérek, mindig kinyitom a hűtőt és hangosan beköszönök. Mit lehet tudni, ne nézenek már tahónak, nem? Na de a legcsodálatosabb fejleménye mégiscsak az volt ennek az esztendőnek, hogy végre megszületett a megoldás az áldatlan közlekedési állapotainkra. Az illetékesek sok fejtörés, nagy gondolkodások után rájöttek, hogy mi kell ide, kérem szépen, új kresz! Azért van itt minden baj, mert már régi a kressz. Eljárt felette az idő. Hát nem csoda, hogy sem menni, sem megállni nem lehet a városban, ugye? Most itt szeretném figyelmükbe idézni az egyszerű Gábor cigány tanulságos történetét, aki úgy gondolta, hogy mivel nagyon drága a szína, majd szépen leszoktatja a lovát az evésről. Persze nem egyszerre drasztikusan, csak minden nap megfelezte a szína adagját. A kísérlet nagyon igéretesnek bizonyult, mindaddig még egyik nap a lova fel nem fordult, ki nem lehelte szegény utolsó páráját. Emberünk megállt mellette, földhöz csapta nagy karimájú zsinóros kalapját, és bosszúsan csak annyit mondott, hogy a devla rúgjon meg Rigó, Á, most kellett meg dögledet, napi három is elvultál. Ezért én úgy gondolom, hogy a normális közlekedéshez nem új elmélet, meg új kreszkel, hanem egy régi római találmány, úgy hívják, hogy út. De mi pont azt csináljuk, amit az idézett ló tulajdonos útépítés helyett lefelezzük a meglevő útfelületet is. Még egy biciklisával, még két bussával, rakunk rá még két karósort, nyolc választási zebrát. Megtiltjuk és arra nyárban mérjük a parkolást, aztán meg csodálkozunk, hogy megdöglött a közlekedés. Ahol meg jó út van, mondjuk az autópályán, ott meg olyan drágán mérik még a napi matricát is, hogy többe kerül, mint egy egy. Pedig sokkal szívesebben nézném meg, hogy a tűzfal méretben bármely ifjú magyar színésznőnk fenekét, mint a Pákozdi óriás huszállított az m 7 mellett. Mondjuk nemzetvédelmi szempontból láttam a mai állapotok értelmét, mert hogy Budapestet semmilyen ellenség nem tudná bevenni, az hétszentség. Már a kökinél két napra beregadnának a dugókat. Aztán, ha mégis átjutnak rajta, Csepelnél szépen ki is mennek a francba a városból a pusztába, visszaírják a hatparancsnokságnak, hogy jelentem tábornokor mi tényleg megpróbáltuk elfoglalni ezt a Budapestet, de sehol sem sikerült leparkolni. De hagyjuk a síránkozást, ma este félre minden búval nézzünk reménykedő az új évre. Termeljünk némi visszaváltható göngyöleget palack születelőinknek, bízzunk a mesterséges helyett a természetes intelligenciában, és döntsük el, hogy 2025-ben sikerül majd ötről a hatra jutnunk, ha nem is autóval, de ésszel, akarattal és némi közös összefogással mindenki. Ennek szellemében kívánok mindannyiuknak, a Rádió Kabali egész csapatának nevében sikeres, boldog, szerencsés és jó kedvben gazdag új esztendőt. Hölgyeim és Uraim, következő fellépőink bevezetik Önöket a kettős mérce családi vonatkozásaiba. Megtudhatják, miben különbözik a házasság matematikája a megszokottól. Úgyhogy igazán izgalmas percek elé nézünk. Fogadják nagy szeretettel Bálint Ferencet és Tóth Szabolcsot, vagyis a szomszédnéni produkciós irodát. Köszönjük szépen! Sziasztok! Megfigyeltem, hogy a matematika, ez a klasszikus matematika, amit tanultunk az iskolában, hogy ez a házasságban egyáltalán nem működik. Azt figyeltem meg, hogy a nulla és a végtelen között pont egy a különbség. Soha nem hagytam nyitva éjszakára az ajtót, az a nulla. Egyszer nyitva felejtettem, mindig nyitva felejtettem. Ez hogy jött ki, milyen képlettel én nem tudom, hát bonyolultabb, mint a kvantummechanika. Mogy a kvantummechanikában tudjuk, hogy egy részecske két helyen is lehet. Ha nálunk a lakásban a részecskék, mit tudom én, kiskanál, sótartó, három helyen is lehetnek. Ahol szerintem van, ahol a feleségem szerint, és ahol hagytam. És ez is egy ilyen rejtély, hogy mindig csak mi férfiak hagyunk ott dolgokat. Nők soha, nők oda tesznek. Attól kezdve annak ott a helye. Mi... Ott hagyjuk! Ugyanaz a mozdulat teljesen mást jelent. Oda teszik ott a helyem, mi ott hagyjuk, el van rontva az egész rend. És van még a kvantummechanikában ez a rejtélyes összefonódás jelenség, két részecske rejtélyesen összefonódik, bármilyen távol vannak egymástól, az egyikre hatsz, a másikat is hatás éri. Nálunk ez úgy működik, feleségemnek kedve lesz, hogy elmenjek a piacra, s én elmegyek a piacra. És ez bármilyen távolságban működik. És ugye a kvantummechanikában megváltoznak a fizika szabályai, de van, hogy a házasságban percenként változnak a szabályok. Rám ripakodik a feleségem, most hallgass! Jó, akkor ez a szabály, hallgatok, öt perc múlva... Most pivait, hogy nem mondasz semmit. Ha hát ez előbb még az volt, most húzhatom ki ezt a szabályt, és még egy érdekessége a kvantumechanikában vannak olyan szabályok, amit az emberi agy képtelen felfogni. Egyszerűen nem lehet megérteni. És vannak ilyenek a házasságban is. Például, hogy az olyan ruhát, amin van, zivzár. Nem szabad betenni a mosógépbe, mert ugye tönkreteszi a többi ruhát, hanem be kell tenni egy tasakba, amin van egy zivzár. Így már rendben van. Köszönöm szépen Szabolcs, tapsáltam itt végül is. Én erőszakoltam ki. Ez a kettős mérce, anyám is a kettős mércébe hisz, mikor vendégei vannak, mindig rászól a gyerekekre, hogy ne üljetek közel a tévéhez, mert elrontjátok a szemeteket. Ő meg így nézi a YouTube-ot a telefonján, hogy rá van gyógyulva az arcára is. És... Persze megtanulta, ha a videóhívásba vagyunk együtt, akkor távol tartja a telefont, a lehető legtávolabb. Nem, meg csak így szépen az állam alatt. Múltkor is megjegyezte, hogy Ferike, nem akarlak megsérteni, de 40 percen nézem a tokád. <Sessz> És persze megtanulta a szelfizni, ahogy kell, csak az első szelfi persze az is olyan volt. átölelt, fogta a telefont, feltartotta, T -t -t -t. megnéztük, nagyon szupi lett, négyszer lefotózta a plafont. Későn érte utol a technológia. Például nekünk gyerekkorunkban nem volt gázszivárgás érzékelőnk, azaz volt gázszivárgás érzékelőnk, anyám, hogy így vasalt mindig, hogy vasalt, beleszagolt a levegőbe és azt mondta, Ferike, ez vagy az öblítő tavaszi cseresznyevirág illata, ami boldog báránkák plasliának szöszével keveredik, vagy pedig ff, metán. Akkor mindig mondta, hogy ferike, gyere ide! Érzed a gázt? Hát, nem érzed! Feriké szívbe, be! Beszívtad? Igen, na ezt nem szabad beszívni! S, nem tudom, veletek történt olyan gyerekkoratokban, hogyha a szomszéd gyerekről kiderült, hogy himlős vagy bármi, hogy átküldtek hozzá játszani. Igen, mert engem is úgy ültettem a himlőt, mint más a pokémon mert azt mondják, mi nem öl meg, az erősebbi tesz. És ez így van. Én három éves koromban lenyeltem egy szinetszeruzát. most le tudnék nyelni kettőt. Egy ilyen piros szinetszeruza volt, kérdezte a párom, hogy mélem a kéket. Mert a kék nem finom. Van még ilyen okos kérdésed? Mert anyámnak volt ott állt fölém tornyosulva, én három évesen. Biztos, hogy lenyelted biztos? Nem tugtad fel az órocskádba? Az órocskámba, az órocskádba. És mentségen legyen mondva, én megpróbáltam. Az Istennek s felmenni, az én nyeltem le. Néztem, anyu miért dugta volna fel az órocskámba, hogy olyan legyél, mint Rozia Rozmár. Remek ötlet, anyu, adj még tippeket egy három évesnek. És akkor nem volt internet, mi a tendő ilyenkor? Azt mondja, anyu, hívjuk át a szomszédot, átjött a szomszéd, mi történt? Legyélte a gyerek a ceruzát? Legyelte a ceruzát? Legyelte a ceruzát? Hű, ha még író lesz belőle. És nem azért mondom, de azóta megjelent két könyvem. Köszönöm szépen. Hát a gyerekek mindent megesznek. Van egy haverom, mondta, hogy a gyereke megevet egy csomag pattogatni való kukoricát hőkezelés előtt. S vitték az orvoshoz pánikba, hogy meget a gyereke pattogatni való kukoricát hőkezelés előtt. Mit csináljunk, mit csináljunk? És az orvos sumoránál volt, mert annyit mondott, ne tegyétek mikróba. Azon gondolkodtunk, milyen érdekes, hogy egy sportolónak mondjuk hogy 40 évesen vége a karrierjének, egy munkásnak mondjuk 65 évesen, de bíró akár meddig lehet az ember, az sem baj, ha már egy kicsit szenilis, hát most egy ilyen szenilisebb bírót játszom, aki még dolgozik azért. Bíróra elkezdhetnénk akkor a... Na micsodát? Tárgyalás. Tárgyalás, igen. Hol az ifjú pá? Ez egy Na igen, igen, igen. Vádlott, álljon fel! Nem a vádlott, ő a hozzátartozója. Ja, kezi csókolom. A másik a vádlott. És te ki vagy? Én az ügyvéd. És én? A bíró. Ja, persze, persze, csak... Csak teszteltelek. Aha. Vádlott. Mondja meg, mit keresett a főtéri cukrászda előtt anya szült mesztelenül. Tiltakozom. Mi van? tiltakozom a tiltakozás ellen. Mi? És a tiltakozás ellen, a tiltakozás ellen is tiltakozom. Mi ez a hülyeség? Egyszerűek ügyvéd és ügyész. Hogy? Dupla fizu. Micsoda? Meg emberhiány. Emberhiány. Mi? Mert ma már büdös az embereknek tanulni. Ma mindenki csak vállalkozik, meg coach, meg tréner, oktató, humorista, bármi csak ne kelljen tanulni. Azért tűlít, Már a... emlékszem rá. Ő a Pajkos utcai Rém. A mi? A Rém, aki a Pajkos utcában részegen kiabál, és idős hölgyeknek tesz illetlen ajánlatokat. Nincs ilyen ügyünk. Akkor ez biztos valami gyerekkori emlék. Ma a... Milyen nap van ma? Szerda. Hangazó? Sima. Aha. A bírórébb bejelenteni kívánt valamit. Igaz. Bibír csókot, hüdeveres, érkezik a leves, Jó vágya. Az úrnak az ítélet. Ja, az ítélet, igen. Mielőtt bejelentem az ítéletet, uh -huh. volna egy kérdésem, csak hogy tisztában lássa. Nyugodtan. Mit jelent, hogy skippelem a boomert? Hogy ez most ide? Az unokám mondta. Ah, azt jelenti örülök, hogy látlak, de hogyha hallhatnánk, akkor a ítéletet megköszönnék. Igen, kedves Emilio... Nem úgy hívják, de... Magának ítélem a gyerekeket. Milyen gyerekeket? Mindegyiket. Tehát neki nincsen gyereke. Hát most meg akkor már van. Válóper tegnap volt. Igen. Aha. Akkor kap egy év felfüggesztettet. Nem sok ez gyorshajtásért. Ez a gyorshajtás uh -huh. Mennyivel is ment? 160. 160 botütés. Botütés. Magyarán náspángolás. Ezek ilyen elavult büntetési formák. Hát akkor állítsák pellengére. Pellengére. Szégyen táblával a nyakában. Írják rá jobbról előztem, köpjetek szembe. Mi lenne, csak bevonnánk a jogosítványát? Hát, miért nem ezzel kezdte, marha? Na, kedves Gizella... Jó, nem az a neve? Igen, hallotta az ítéletét. Most menjen szépen haza, de egy dolgot ígérjem meg. Megígéri. Hogy nem fogja többet a előtt a pöcs... mutogatni. Köszönjük szépen mindenkinek boldog új évet! Két politikus beszélget a parlament folyosóján. És ha sikerül a választások után újra bejutnom az országgyűlésbe, akkor én szeretnék lenni a Jéghegyügyi Bizottság elnöke. Mire a másik Jéghegyügyi Bizottság Magyarországra? Itt egyetlen Jéghegy sincs, na és Népjóléti Bizottság is van. Idén uniós és önkormányzati képviselőket is választottunk, a megszokott paláver közepette. Annyiban viszont igazán különleges volt az idei voksolás, hogy ezúttal nem csak a politikusok kerültek reflektorfénybe, hanem a politikus barátnők is. Ürmös Zsolt most következő jelenetében az ő titkos életükbe nyerhetünk egy kis betekintést. Hölgyeim és Uraim, Balsai Móni és Buzó Andrea! Szia, édesem! Szia, drágám! Mm. Mm. Jaj, várjál, kikapcsolom a diktafonomat! Ó, de jó, hogy mondod én is! Te még mindig rögzíted a beszélgetéseiteket? Persze, mert mindent elfelejtek. Kérdezte is reggel a gardróbban a Laci, hogy mit veszel fel, drágám? Hát mondtam neki téged. <tos> <tos> és te mit csinálsz a felvételekkel? Visszahallgatom. Mert legelőször sose értem meg, hogy mit is mondott a Laci. Hát te olyan bonyolult szavakat használ, hogy Diverzifikáció, oh. doktori disszertáció, oh. meg pluralizmus. Uh -huh. Hát mivel ezt anyám kimondja, mindig kiesik a műfog során. Uh -huh. És te? Én a telomon szoktam remixelni, amit a férjem mondott. Egy kicsit felgyorsítom, zenét teszek alá, és a csajokkal arra táncolunk a hétvégén. Jú, ez jó ötlet. De most nézem csak, hogy te is milyen jól nézel ki. Jé, és pont olyan a felsőd, mint nekem. Az egy tükör. Én itt vagyok balra. Jó? Ja? Tényleg? Ah, na tudod, most egy kicsit fasírtban vagyunk a Lacival, nagyon durva dolgokat mondott nekem tegnap is. Na, miket? Hát, hogy letiltatja a bankkártyámat. Amocsok! Bezdeg, akkor jó voltál, amikor kopogtató cédulákat kellett neki gyűjteni. Igen. Rááldoztam a fiatalságomat. Ja, azt az öt percet. Amíg fel nem törte a lábadat a tűsarkú. Hmm. Emlékszem. Képzeld el! Nekem meg új munkám van. Na! Dolgozó. Ja, a férjem, a mókuska elintézte, hogy bekerüljek egy ilyen izgatósági bizottságba. Izgatósági? Nem inkább igazgatósági? Hát lehet, de annak úgy nincs sok értelme. Ja, de és ott mit kell csinálni? Hát, Ugyanaz, mint otthon. Ülök, fenn vagyok a fészen, szelfizgetek, és még fizetnek is érte. Ó, én meg egy ilyen nőjogi szervezetben vagyok most benne. Küzdünk a jogainkért. Hogy legyen 13. havi gucci -táska. Ah. Meg hatóságjárás az ajak feltöltés. Oh. És a legfontosabb követelésünk az ingyen botox mindenkinek. Ah, Ó, de jó lenne. Hmm. Hát olyan drága a kozmetikai. Múltkor odaadta a számlát, hát akkorára kerekedett a szemem, hogy azóta nem kell szemhéplasztika. Jó. Hát mit gondolnak ezek? Lopjuk mi a pénz? Igen. Nekem is a fodrász számlám akkora volt, hogy mondtam a laci hogy nyújtsanak be egy pótköltségvetést. Igen, nekünk is kellene egy ilyen szakszervezetszerűség, hogy képviseljük a jogainkat. Ú, de jó ötli. Lehet. Én már ki is találtam, hogy mi lehetne a nevünk. Na, mi? Politikus Ismerősök Családi akció csoportja. De ez olyan hosszú, meg a bonyolult név, ne rövidítsük le. Pics? Jaj, ne rövidítsük. Jó. Inkább arról merre voltatok a nyáron? Ó, oh, vagy tök jó helyen. Homokos strand, trópusi hőség. Egész nap a medence partján sütettem magam. Körülöttem zebrák, meg exotikus állatok. Á, ah, szóval Afrikában voltatok? Dehogy, otthon voltunk, csak végre elkészült az új medence. Oh. és mekkora lett? Nem tudom, mert nem látok el a végéig. Na, és ti, ti merre nyaraltatok? Mi egy akkora jaktón voltunk, hogy két hétig nem is találkoztunk a mókuskámmal. Hmm. Én már felszálláskor eltévedtem, és mire megtaláltam a lakosztályunkat, már szálltunk is le. Hmm. Nekünk most vagy mókuskával az évfordulónk. Hányadik? Tizedik! Oh, tizedik év? Nem! Tizedik hét? Oh, mi már több éve együtt vagyunk. Emlékszem, amikor megismerkedtünk az első éjszaka után, mondtam is neki, hogy remélem a pártod az nagyobb. Ja. Mert ha a frakciód is ekkora, akkor biztos nem megyek hozzá. És téged mivel szokott meglepni a Laci évfordulókor? Azzal, hogy hazajön! Oh. És nem vagy rá féltékeny? Dehogy? De Tehát ő egy igazi politikus. A kampányban verhetetlen, de már csak ígérgetni tud. Mm. Jaj, most látom, hogy mennem kell. Kezdődik az izgatósági ülés. Aj, igen, engem is vár a fodrászom. Na, örülök, hogy találkoztunk. Szia, drángá. Mm. Na, végre, hogy elhúzott. Már azt hittem, sose lép le. Csak azt tudnám, hogy ki volt ez a tyúk. Nem baj, majd visszahallgatom a felvételen. Kedves közönség, következő fellépünk stand-up karrierjét az autóhang paródiák alapozták meg. Amit tudunk róla, ma este taxival érkezett, mivel ezt mindenkinek kétszer elmondta az öltözőben, hát ha kocint vele valaki, hiszen szilveszter van, és ha italt nem is, de poharat hozott. Jó vendégként pedig biztos visz a pogácsából. Előtte azonban itt van jelenése a színpadon, úgyhogy fogadják nagy szeretettel. Lorán Barnabást, vagyis Trabarnát. Köszönöm szépen! Tényleg hoztam poharat, mert az mindig úgy van, hogy gyerek érszek, és nincs poharad, akkor menj innen. És ugye, taxival jöttem, és hát három nappal ezelőtt rendezvényen voltam, viszont mondjuk, hogy szalon spitzes voltam. petton szalon spitzes. Hívtam egy taxit, egy 35 percet elmondtam, hogy hova szeretnék eljutni. Majd mondom, hogy ne pontosan, nem tudom kifejezni magamat, mert kicsit szövetítem az állagosnál. Lehet, hogy szalon spitzes vagyok. Azt mondja a taxisofőr, én meg másnapos mit adott Isten, hívtam megint egy taxit, és ugyanez a taxisofőr volt. Mondom, há, jó napot kívánok! Hát három napja, ezer éve vagy kettő, teljesen, honnan nézzük. Most viszont teljesen top fit, nem vagyok szalon spitzes csávó, rám néz, én viszont még mindig másnapos. <gül> Szóval nehéz, meg a benzinkutaknál vannak még nagy fel én szeretem a kávét, de hát a laktózmenteset, és oda mentem a kutashoz, kértem tőle egy kávét, és egy gyönyörű, fantasztikus, csodálatos, többemeletes, töbrétegű, csodálatos frappuccino kapuccino ilyen üvegpohárban, de tényleg ilyen kilenc emeletes volt, méz az alján, minden, elém lerakta, félig, közögen. Tessék. Hát mondom, mester, hogy csinálta ezt a kávét? Ez, ez nagyon jól néz ki. Mondja a trükköt, a tanulnék, hogy... Hát, először megfogjuk a temperált poharat, kis mézet teszünk alá. Igen, igen, jegyzetelek, utána ide tesszük a gép alá, és a cappuccino gombot megnyomjuk. Köszönöm a trükket! Én a plázákba is szívok. Mert feleségem vásárol én nem akarok vásárolni. És múltkor láttam egy nagyon jó futócipőt, és mondom, hát ez 12800 forintért, úgy gondolom, most már vagyok abban a korban, hogy megérdemelhetek egy jó futócipőt. Feleségem, te hülye vagy? Hát mondom, én ide bemegyek, és így bementem, így keményen néztem őket végig, mentem előre, levettem a futócipőt az én méretembe, odavittem a pulthoz, kérdezték, hogy megveszem? Igen, megveszem, extra fűzőt adhatunk, igen, kérek. Takarított kérek hozzá, akkor ki is fizet? 128 ezer forint. Mindjárt jövök, a kocsiba van a pénz. Azóta abba a plázában, azon az emeleten nem járok. Tehát állunk van egy bevásárlóközpont központ, és ott a bevásárlóközpontban központban van Kálmán, a hajléktalan, aki egy nagyon életvidám ember, ő nem dolgozik, viszont mindent elvár. És ki volt írva el egy nagy kartonlapra, hogy adomány 400 forint. Kálmán. Hadd kérdezzem már meg, hogy mire gyűjt? Az adománynak mi lesz? Az, az alkoholizmus elleni küzdelemre gyűjtök. Az díséretes, nagyon jó. A 400-at leteszem, és mit vesz majd az adományból? Bort! És ő volt az, vittem vissza az üvegeket, mert ugye vissza kell most már vinni a palaszkokat. Hát nekem ebben tele van a hócipő, na mindegy. És visszem vissza a palaszkokat, ott volt Kálmán, mondom, tíz üveg itt van, ott egy rohadt nagy sor, a két automatából három nem működik. Hát mondom, Kálmán, ezt a tíz üveget átadnám, és hát ez 500 forint, ez egy ajándékba. Csak oda vissza kell vinni, én itt letettem, viszont hallásra, azt mondja Kálmán, adjon inkább 400-at, azt vigye vissza. Mondom, most adtam ajándékba, én meg 20% kedvezményt. Jön a boldog új évet nem sokára, és ugye ilyenkor az ember sok hülyeséget is csinál. Pár évet ott ragadtam egy rendezvényen, és hogy baj, te kell, el Hát mondom, én még nem ettem, itt egy meg. Én meg akkor ott maradtam a rendezvényen, tehát fogyasztottam valami alkoholt, és így hát így megettem ezt a kis csili paprikát, hát még egy harapást ettem, ez vett már valaki mexikai csili paprikát, aki evett, az tudja, aki nem annak mondom. Az a baj evel, ha ezeket a rohadt paprikákat eszünk, mert nem rohat csak úgy rohadt hogy szemét, gonosz csúnya, hajlas paprikákat eszünk, az első harapásra, a paprikában van egy bizonyos mennyiségű lidokai, nem egy szétmegy az ember szájába, és az első 4 öt másodperc meg hogy Ön vagyok a szitja ugari nép nemzeti árpádvére, ős csődőr pannon magyar! Ez tart öt-hat másodpercig, és még egy falatot eszel rá, mert rád nem hat! Szuper erőm van! Aztán így... Nekem a garatom először elporlatt meglazult az ánuszom, és mint a trónok harcában egy közepes sárkány, hú, hogyha valaki ilyen paprikát eszik, elmondani, hogy mire kell készülni. Először is, ahol lukva, rajta folyni fog valami, tehát ezzel nem lehet mit csinálni, ez ilyen, ez egy kemény dolog, ez szűzlányoknak nem ajánlatos. Nekem két fokot fehéredett tőle az összes fogam, meg a fokkövem lehullott. Még egyszer mondom, tehát nem gyerekjáték, én három napi poroltóval mentem a budiba. Hossut trappolva jutem, mert nem ajánlom senkinek se. Szóval elfogyasztottam ezt a paprikát, és hát ugye mondjuk úgy, hogy múló rosszul létre rajta múl tehát rettenetes állapotban voltam, és mondták, hogy igyakra tehet, mert az mondja, hogy laktózérzékeny vagyok, de akkor már töltötték belém, na most ez egy olyan elegy. Én a vécén. Tehát olyan új évet senkinek se kívánok. Én boldog új évet szeretnék kívánni mindenkinek. Eseményben, boldogságban gazdag új évet. Mindenki vigyázzon magára. Legfontosabb az egészség, meg hogy legyen télerő. Viszontlátásra! Gondolom, mindannyiunk szívében élénken él még a közös karácsonyi vacsorra emléke, melyen a család apróan adja összejön, hogy kölcsönösen pokollát tegyék egymás számára ezt a meghitt ünnepet. A karácsonyi vacsora pedig arra is kiváló alkalom, hogy a rokonok bemutassák a családtagoknak új barátnőiket és integrálják őket a famíliába. Ez történik Fehér Gáspár és Fehér Boldizsár most következő jelenetében is kis svéd csavarral. A szilveszterkor már hagyományosnak számító Rokonok című sorozatuk harmadik epizódját előadja Balsai Móni, Bozó Andrea, csőregábor, Gábor, Görög László és Revicki Gábor. Várulj, drágám, hát olyan rendes vagy, hogy fogadod a vendégeket, ugye kedves leszel mindenkihez. Igen, bár könnyebb lenne, ha nem a rokonainkat hívtuk volna, hát hanem olyan embereket, akiket kedvelünk is. én nem morogj már, hát biztos élvezni fogod. Hát a tavainál csak jobb lehet. Emlékszel, hogy anyád zsinórbikinit kapott, és mindjárt fel is Próbált! Karcséhe. Jaj, boldog karácsad gyula kuzin Éj, De van oda kén Cipőt nem kell levenni, ugye? Hát most már mindegy Nagy jól megszörlöm a szőnyegben. Milyen jó mintás Hát igen, az a perzsa szőnyegünk Isteni ötlet, az ajtó mellé készített pumpálós welcome drink, vajj! Szilva volt ugye, vagy barát! Készfertőtlenítő. Miért nem szóltál? Hát azt hiszem, a tavaly után, idén már nem fogod meginni. Jaj, most jött meg a Sanyi Készülj, idén elhozta a mennyasszonyát is A menyasszonyát? 40 év alatt egyetlen nőt sem sikerült összeszednie Honnan van mindjárt mennyasszonya? Az internetről rendelte ah. Egy barátnő. Próbálj vele normálisan viselkedni Károly, Zsuzsa, boldog karácsonyt Hadd mutassam be a menyasszonyomát, Natasát ha azt akarja a karácsony boldog legyen, nyomja meg az egyes gombot! Jaj, jaj, ja, vigyázzatok ám a puszival, mert Natas a kicsit ráz. <gül> hát boldog karácsony nektek is. <gül> Most már értem, hogy miért kérted, hogy közelülhess a konnektorhoz. <gül> Jaj, örülünk, hogy végre megismerhetjük a mennyasszonyodat. Ki gondolta volna, hogy az interneten egy kattintásra van a szerelem? Jaj, ugye? Igen? A legújabb technológia. Nézzétek, itt hátul lehet rajta a menüpontokat választani. Aha. Darálás, aprítás, morzsolás, pürésítés... Hú, hú, ezek szerint főzni is tud? Ja, nem, azt nem! Csak egy turmixgép alkatrészeit használták az összeszereléshez. mond, és te ebbe beledugod a... Szóval ebbe beledugod a Hát igen. A darálást és a pürésítést nem nagyon ajánlom. Én is sajnos későn olvastam el a neten a kommenteket, de csak elsőre rossz, később már nem érzel semmit. Jaj, na, mit isztok? Én sört kérek. Uh -huh. És te, Natasha? Kérem, tartsa a vonalat, amíg a kezelő jelentkezik. Aha, ez mit jelent? Hát, hogy kb. fél óra múlva válaszol majd. Addig a főreliszt játszok, de ha hoztok neki pár góliátelemet, annak nagyon fog örülni. Gacsi, ne haragudj, hogy ezt mondom, de az a veresbar ihatatlan volt. Azért elfogyott, gondoltam, megkímélem tőle a többieket. Uh -huh. Azt tavaly te hoztad ajándékba. Biztos vagy benne? Igen, mert tavaly előtt tőlem kaptad. Ilyen ócska, bart És azt gondoltad, hogy én majd megiszom? Igen. Akkor jól gondoltad, mert tényleg megittem. A gyula kuzin, találkoztál már Sanyi mennyasszonyával, Natasával? Csak az üveg bor tréfál meg, vagy Natasa tényleg úgy néz ki, mintha egy szőke parókát ragasztottak volna? A bor tréfál meg, nincs is rá ragasztva. Hola, mi nombre es Natasa. Este es final el para ti. Mit beszél? Opa, jaj, amikor az előbb megöleltem, átállítod a spanyolra egy pillanat. Van rajta némi togomb is. Mert akkor lehet, hogy én is lecserélem az asszonyt egy ilyenre. Mennyi kerül? Ó, hát ilyet már nem veszel. Ezt a modellt visszavonták a piacról, mert a beépített mesterséges intelligencia az emberiség ellen fordult. Kompletten kiirtott néhány falut. Ez még nem volt mondjuk baj, csak aztán sok lett az egy csillagos értékelés. Ha el akarja indítani a robot apokalipszist, nyomja meg a kettes gombot. Oh, ne is figyeljetek rá, mindig ezzel viccel. Nem vicceltem. Hoppá, véletlenül megnyomtam a kettes gombot. A visszaszámolás elkezdődik. Natasa, szilveszterkor szoktunk visszaszámolni, még csak karácsony van. Az emberiség kora lealkonyult, a gépek átveszik az uralmat, detonáció indul, tíz, kilenc, Nyolc És annyi, szerintem talán az lenne a legjobb, ha most mennétek Na, Károly, ne legyél ilyen goromba, hiszen még csak most jöttek Igen, de a mennyasszonya fel akar robbanni És akkor mi van, ha egyszer rokon? Nem dobhatod ki csak azért, mert meg akar ölni Hat, öt, négy Jó. Lehet, hogy jobb, ha gyorsan tálalok Nem akarok úgy meghalni, hogy még maradt a vitrínben, pálinka Kettő, egy el... Károly, szerinted ez a robot tényleg meg akar ölni minket? Detonáció indul! Meg? És hogy pont ilyenkor késik az anyád? A szülői terhek nagy súlyát nyögő, mégis elkötelezett és boldog apa, nagy megfigyelő, továbbgondoló és kombinatőr, aki még bolygónk egészségéért is aggódik. Ő következik most, és bőven lesz, mondandója az oly év utolsó napján, Felméri Péternek. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, boldog szilveszter éjszakát kívánok nektek, valaki már hallotta ezt a kívánságot idén? Boldog húsvétot is kívánok előre, jó? Hogy biztos én legyek az első. December elején találkoztam egy ismerősümmel, és azt mondta nekem, hogy boldog karácsonyt, ha addig nem találkozunk. És ezt olyan átverésnek éreztem, mert mi van, ha találkozunk? Akkor már ne legyen boldog karácsonyom? Azt most hetekig kerülgethet el, nem? Jön egy új év, minden változik. Én nagyon érzem ezt a változást már egy pár éven. Nekem a gyerekek óta változik leginkább a világ, hogy teljesen fölülírtak mindent. Csak egyszerű példát mondok. Most már, hogy apa vagyok, én nagyon apa. Hogy mondjam, ér, igen, én otthon Peti voltam. Értitek, nekem nevem volt. Engem így szólítottak, hogy Peti, de most már csak funkcióm van. Apa, apa feladat. Apa csinálja, apa javítse meg, apa, apa, apa, apa. Mindenben ez van. Tényleg, ha nincsenek ott a gyerekek, akkor is ezt érzem. Hát van ez a James Bond film, ugye, a legutolsóra gondolok, ez is már sok éve jött ki, én még nem láttam, nem volt időm megnézni, de az a címe ennek a résznek, hogy nincs idő meghalni. És mondom, nem láttam, hogy miről szól, de egyből tudtam, hogy a címet elolvastam, hogy ebben a részben Jameson megházasodik, és gyerekei születnek, érted Persze, hogy nincs ideje meghalni, hát pelenkáz az egyiket, alma levet iszik a másik, az már rajta van, félre pisil a harmadik, hogy nincs időd meghalni, hogy abban már nincs eszé, hogy Bond, James Bond, nem, apa vagyok, hagyjál békén. Rázva vagy keverve? Mindegy, csak add ide. ezt azt kell, kell, kell gurítani. Hogy minden változik tényleg. Az egész világ, mindent a gyerekeim szemszögéből látok, mindent a gyerekek szemszögéből értékelek, hogy ugye őket kell nevelni, ami amúgy tök nehéz. Tehát számomra ez, hogy földolgozni ezt a sok mindent, olyan komplikált, nem tudom. Amikor én gyerek voltam, valamilyen egyszerűen emlékszem, hogy csak úgy voltam azt. Unatkoztam, megjegyeztem, hogy ingyom-bingyom, ingyom, táliber, Máliber. Azt sem tudom, mit jelent, de ugye volt idő, meg volt hely a fejemben, azt ott megkapaszkodott. Amúgy azóta sem tudom ezt elfelejteni. Tehát ez, ez szörnyű, ez egy ilyen gonosz tudás, az ott van, foglalja a helyet, minden mást így kipöckőd, takarodja. matek, fizika, nyelvtan, kit érdekel, ingyom-bingyom, tálnivel, tutálnivel. Tehát nem tudok szabadulni. De hogy mekkorát fordult a világ, hogy nekem az az élményem, hogy minden egyszerű volt, most meg minden komplikált. Hát régebben arra emlékszem, hogy volt így nem tudom, öt szabály. Az is ilyen egyszerű volt, hogy például ne fuss a zollóval. Nem, de azt mindenki tudta, nem kellett a zollóra ráírni kisbetűvel, hogy futókon teszteltük. Nem jó ötlet. Most meg mindenre rá van, illetve nem tudsz sima játékot venni, minden játék fejlesztő játék. Hogy kezedbefejezett nézed, hogy fejlesztél motorikus képességeket, meg az egyensúlyt, meg a tapintást, azt nézed, ó, mi az a csodálatos játék? Ja, egy labda. Lehet, a gyerekek is változnak. azt mondom, hogy puhányok a gyerekeim, de a fiammal legóztam, és egy negyed óra után azt mondta, apa, elfáradtam. Hiszen mibe a legózásba, hogy nem már. Belzegén a tekorodban, A lett volna Lego, ugye? de hát nem volt. 82-ben születtem Romániában, semmi se volt. Bementük a boltba, minden polc üres volt. Arra emlékszem, hogy a kirakatban volt egy pár ilyen cipőtisztító paszta. De annak ilyen szaríze volt, meg nem szerettük. Tehát. Ez a táplálkozás is annyit fejlődött, hogy most már vannak ugye vega gyerekei, amiket innevelnek a szüleik, hogy akkor ők vegák, és akkor nem esznek húst. Az én gyerekkoromban, vega gyerek, az verést kapott. <gül> az, nem kérek húst, nem kér húst. De hát ugye sokat gondolok a gyerekekre, mi lesz velük, ha felnőnek, milyen lesz. Előttem van mindig ez a klímaváltozás, hogy már most így romlik a helyzet, de szerintem amíg én élek, én még valahogy kihúzza, viszont a gyerekek ugye már lehet, hogy megfognak emiatt szenvedni, és akkor én stresszelem magam, hogy jó, mi lesz, nem tudom, ti aggódtok a klímaváltozás miatt? Igen, pára. figy, aki nem, az kezdje el most, jó? Tehát nincs, nincs sok időnk, jó? Most lehet ezzel foglalkozni. Én azt olvastam erről, hogyha másfél Celsius-fokot megnő az átlag hőmérséklet, akkor itt mindennek vége lesz. Mindennek. És a feleségemmel beszéltünk erről, ő nem értette, hogy másfél Celsius-fok az mi, de én meg értem, mert én férfi vagyok is, a nekem is megnő másfél Celsius-fokkal a testőmérsékletem. Én már végrendeletet írok. Tehát 38 fokon én már tollat kérek meg, de hogy tényleg, hogy működik ez, elmondom nektek három egyszerű lépésben a világ végét. Az első lépés az, hogy megnő ugye a globális hőmérséklet másfél Celsius fokkal, ezt ugye a méhek nem bírják, mert ilyen kis nyomorút állatok kipurcannak. Ha nem lesznek méhek, akkor nem fogják tudni beporozni a növényeket, például a kávékat. Nem lesz kávé, itt a világ végén. Nem az, lesznek még emberek, de mindenki zombi lesz, ilyen kávé, kávé, kávé... És onnan aztán minden megindul a lejtőn. Tehát elolvadnak a gletserek, ugye, a jegesmedvékből barna medvék lesznek, pingvinekből galambok, árvizek jönnek, de nem ilyen Duna meg Tisza, hanem az óceánok, a tengereknek ugye felemelkedik a vízszintje, lesz sok víz, de mindenki szomjazni fog, mert ugye sós víz, és akkor ez nem oltja a szomjat. Mondják a tudósok, persze, de kell egy kis trükköt alkalmazni, és akkor működik az, hogy a sós vízbe krumplit kell aprítani, meg fűszereket, is. Krumpli leves és tök jó lótya. A szó mi az? Szóval sokat gondolkozok ezen a témán, és arra jutottam, hogy a megoldás az az, hogy elektromos autót kell vásárolni, és nem szabad használni. Szóval van ez a klímaváltozás, és amitől én igazán félek, hogy majd a gyerekeim, ha megnőnek, mondjuk egy 20-30 év múlva, és nem lesz itt rendben a klíma, engem fognak letolni. Tehát engem fognak megszínni, hogy apa, hát semmit se csináltál. Azt ott magyarázkodhatok még is. Végül is a PET palackokat külön gyűjtöttem. Amióta fizetnek értem. Greta Thunberg-et lájkolgattam az Instagram-on, Félek, hogy ez kevés lesz, úgyhogy szedjük össze munkat, emberek. Köszönöm szépen a figyelmet, és boldog évet kívánok. Köszönöm. A neve összeforrt a klasszikus zenével, hiszen éveken át vezette a Bartók Rádió műsorait, rendszeres házigazdája volt a Metropolitan és a Bajorájti közvetítéseknek, mostanság pedig legújabb könyve kapcsán tart, rendkívül szórakoztató, ismerett, terjesztő előadásokat. Bősze Ádám! Jó estét kívánok mindenkinek! Hát ha már Péter említette az új könyvet, akkor valóban ezzel foglalkoztam a legutóbbi időkben, hogy megpróbáltam bestiákat, szörnyeket, mindenféle fura kreatúrát találni a zenetörténetében. Na lássuk, hogy mire jutottam. Először is csak azért, hogy legalább ezt az évet úgy zárjuk, hogy valami szépben legyen része a nagyérdeműnek, a férfiaknak. Elsősorban beszéljünk a tündérekről. Ugye mi magyarok eléggé büszkék lehetünk arra, hogy egy csomó tündérünk van. Ráadásul Erdély, a Tündérek őshazája. De tudják-e, hogy mit jelent az a szó, hogy tündér? A tűnik igéből jön, legalábbis az etimológiai szótár szerint, hirtelen előtűnő és hirtelen eltűnő szép nő alak. A tündérek tekintetében az erdélyiek azért is lehetnek büszkék, mert például Tündérországnak hívják erdét, Moritznak olvassák el a Tündérkert című nagyszerű regényét, ott van Tündérironának az őshazája is, ott van a két legfontosabb erdélyi tündér, tartód és firtos. Két építési vállalkozó tündér, mint Mészáros és Mészáros, de abban a tekintetben mások, hiszen ők folyamatosan civakodnak egymással. Sajnos róluk semmi nem található a zene történetben, éppen ezért egy kicsit el kell menni másfele most. Ahhoz, hogy egy szép nőről beszéljünk, meg kell említsük a nőnek a természetét, és meg kell említsük a nőnek az alakját, és ma ezzel nagyon kell vigyázni. Hiszen nem lehet egy nőnek a testalkatáról csak úgy beszélni. Az operaénekes nőknél ez külön problémát jelent, úgyhogy azt a kifejezést szoktuk mi használni, hogy kicsattanó, egészségnek örvendő operaénekes nő. Persze, ha már Péter említette a Bartók rádiót ezzel, a rádióban, pláne a közmédiában nagyon kellett vigyázni, mert akármit nem lehetett mondani. Egyszer egy hallgató, egy operaénekes nőre utalva, írt egy sms és azt írta, hogy Bőse úr, megnéztem a Traviata című operát, és benne Violetta, a főhősnő túlságosan fölslitzelt ruhába jelent meg a színpadon, és ez nem helyes, mert Violetta kitartott és nem kurtizán. Én viszont egy élőadásnak a műsorvezetője volt, voltam, muszáj volt rá reagálni, és hirtelen az jutott eszembe, hogy azt mondtam neki, hogy ne haragudjon, tisztelt hölgyem, de hát azért a kitartott és a kurtizán között a különbség az nagyjából olyan, mint a váltós és a nem váltós bicikli között. Mind a kettő bicikli, mind a kettő tekerni kell. És én akkor még nem sejtettem, hogy ebből közbotrány lesz. De nem abból lett közbotrány, hogy én egy hölgyet egy biciklihez, egy járgányhoz hasonlítok, hanem abból, hogy Bősze úr, hogy merészeli azt, hogy a közmédiában hirdeti a nemváltós biciklit. Amire, amire az ember fölül férfiként leszáll nőként. Na nézzük az első tündérünket. Az első tündérünket úgy hívják, hogy a Ruszalka, ő egy vízitündér. azaz a vízben lakik. Hol tud megjelenni a vízitündér? úgy, hogy lássa az embereket? Nyilván a városnak a főterén, a szökőkútnál. Ruszalka is azt csinálta minden nap, mint amit önök szoktak hévízen, hogy kijöttek a habokból, a kezüket, karjukat föltették a márvány patkára, és onnan nézték a férfiakat. Ruszalka is erre vágyott, hogy végre szerelmes lehessen egy földi férfiba is. Ott mentek el a fickók egyik, a másik után gyönyörűek voltak, és Ruszalkának megtetszett egy. Természetesen kitetszett meg? A herceg. Szólt Ruszalka gyorsan a vizimanónak, hogy én szeretném feladni a halhatatlanságomat, és én, mint tündér szeretnék egy földi férfivel együtt járni. Amire a vizimannó azt mondta, hogy te, ruszalka óva intelek ettől az egésztől, mert a földi férfiakban csalódni fogsz, és a földi férfiak meg fognak téged csalni. Szerencsére, teszem hozzá lábjegyzetben, ez egy mese, tehát a valósághoz semmilyen köze nincsen. A ruszalka is úgy gondolta, ha már a mesevilágban vagyunk, nem kell a vízimanóra hallgatnia, meg is jelent rögtön a boszorkány, és azt mondta Ruszalka nagyon jó, hogy vérpesek az ereidben, és a boszorkány megígérte Ruszalkának, hogy ugyan egy kis hendikeppel ellátlak téged, de mehetsz, föladod a halhatatlanságodat, és éj boldogan ezzel a herceggel. A handicap, amit a boszorkánytól kapott, az az volt, hogy elvette a hangját, ugye, mint a kis hableánynak. Ruszalka viszont boldogan indult a herceg után, a herceg meglátta őt a kastélyában, és rögtön szerelmes lett bele, és már az esküvőt tervezték. Csak hogy... Az esküvő előtt egy bált rendeztek, és ezen a bálon egy gonosz varázslat nyomán egy Ruszalkához nagyon hasonlító nő is megjelent. Ugye tiszta hatjuk tava, ott is van a fehér hattyú, és a bálon megjelenő fekete hattyú. A férfi, a földi férfi, mit csinál a bál után? Kivel olvas mesét? Hát nyilván nem a szíve választottjával, hanem a másikkal. És mire hivatkoznak? Bocsánat, rosszul láttam. Ahelyett, hogy az Isten elment volna az optikushoz, és akkor a mesének rögtön vége lenne. De mind a kettő a másik nővel állt. És a boszorkány megmondta Ruszalkának, hogyha másnap a férfi visszajö hozzád bocsánat kérően, soha nem történik meg ilyen, ugye? Hogy a férfi, ha megcsalja a nőt másnap bocsánatért esdekel, akkor csókold meg, és a férfi meghal, megy vissza a levesbe. Ez így is van helyén. Ez lett a Ruszalka operat borzsáktól. A másik történet a görög mitológiából származik. Ott is vannak szép női alakok. Nem tündérnek hívják őket, olyan szép női alakok, akik megtartóztatják magukat a földi szerelemtől. Többé-kevésbé. Az egyik ilyen, aki a zenetörténetben is megjelent, egy nimfa, szürinks nimfa, szürinks nimfa, este fél nyolckor indul haza. Érzi ám, hogy mögötte folyamatosan kopogó léptekkel jön valaki. Ez rettenetes lehet egy nőnek, amikor a sötétben valaki követi. Szőrings a szemes arkából hátranézett és látta, hogy egy alacsony, köldöktől lefele kecskelábú, köldöktől fölfele egy szőrös, kövér, részek, szarvakkal ellátott szatír követi őt, akit úgy hívtak, hogy pán ugye innen van a páni félelem, mindenkire ráhozza a frászt pán, és ment, ment, szüringsznínfa utány nyilvánvaló, hogy egyet akart a nőt magát. Szüringsznínfa elindult egy víz felé, hiszen tudta, ha eléri a vizet, akkor megszabadul, hiszen pán nem tud úszni. És szüringsznínfa loholt-loholt, megérkezett a partra, és azt mondta, hogy megmenekültem, de az a baj, hogy én se tudok úszni. És ekkor elkezdett imádkozni az Istenekhez, hogy ó Istenek, segítsetek nekem, szabadítsatok meg a szatírtól. És az Istenek meghallgatták az imáját, és szülinx nymphát náddá változtatták. Nagy kopogó léptekkel megérkezik Pán, látja, hogy a nő sehol, és a nád suhogásában hallja a nymphának a panaszos énekét. Fogja a bicskáját Pán, levág egy nagy adag nádat, sípot formál belőle, és ebből lesz a Pánsé, így van, az már nincs benne a mitológiában, azt már csak én mesélem önöknek, hogy Pán egy idő után kivándorolt Dél-Amerikába, ott megismerte a barátait, a 90-es években visszajött Budapestre, és az Asztória alul járóban játszottak, és CD-jük is megjelent. Az új évre azt kívánom önöknek, hallgassanak sok jó zenét, pánnal és russzalkával. Mindenkinek boldog új évet kívánok! Ezüst lakodalom, ugye? 25 együtt töltött év, szeretetben, boldogságban. Idősebb házas pár áll a disznó előtt, nézegetik a kövére hízott állatot, azt mondja az asszony, Apuká, holnap lesz az ezüst lakodalmuk. Öljük le azt a disznót. A férfi csóvája a fejét, miért ölnénk lesz szegény. Mit tehető arról, ami 25 éve történt? A jeles évforduló fecske Csaba, Miskolci író költőt is megihlette, aki egy rendíthetetlen focidrukker férj és sorstűrő hitvesének alakját festette meg, most következő írásában, melyet már is életre kelt Balsai Móni és görög László. Emlékszel, drágám, hogy mi történt 25 évvel ezelőtt? Hát hogy ne emlékeznék, ja. életem végéig nem felejtem el azt a gyásznapot, amikor kikapott a a liláktól, az ősi ellenségtől. Hát lehet ezt elfelejteni, jó? aranyos vagy, látom te sem felejtetted el, Úgy ja, is felejteni el az ember az ilyen nagy traumát. De Lajós, én egyáltalán nem erre gondoltam. Sokkal fontosabb esemény történt akkor az életünkben. Akkor vesztem olyan csúnyán össze az anyáddal? hát az anyád. Oh. Vele aztán nem nehéz összeveszni. Ő a kőszobrot is fel tudja idegesíteni, az anyát. Hmm. Na, le kell látnod, hogy az anyád csak azért, hogy engem bosszantson, az ellenfélnek drukkol. Kábé úgy ért a focihoz, mint az ABC-hez. A múltkor is kérdez, hogy mi volt az eredmény, mondom egy-egy, mire ő, kinek a javára. Nem, nem, nem, nem erre gondoltam. Hát már nem emlékszel. 25 évvel ezelőtt vezettél szép, fehér menyasszonyi ruhában az oltár elé. Én? Menyasszonyi ruhában. Nem te, én. Engem vezettél, mint később kiderült az orromnál fogva. Jaj, most már emlékszem, mert piattat késte le a fradi vasas becset. Jaj. Ah, drágám, hogy te milyen szemtelen vagy. Te nem emlékszel arra, hogy milyen szép voltam. Darás derekam volt. Tánc közben egy kézzel átfogtad a derekamat. Te meg fesvőlegény voltál. Nem egy bigot Fradi Drucker. Jaj, anyukám. Neked még mindig darás derekad van. Jaj. Csak most már ló darás derekad. És én már megbocsáss, de akkor is fradidrukker voltam. Mm. Szóval, 25 éve történt a dolog, hogy elcsavartam a fejet. Hát már a kiderült, hogy talán nem jó felé csavartam. Te csak a fradit emlegeted lépten nyomon, holott mennyi szép történt az életünkben a 25 év alatt. Megszülettek a gyerekeink, aztán az unokáink. Okos, szép gyerekek, tisztességtudók. Uh -huh, mondott te? Mind-mind árulok. Egy sincs közöttük, aki fradi drukker lenne. Uh -huh. Azt sem tudják, hogy eszik-e vagy iszák a focit. Hát mond, lehet az ilyen gyerekekben bízni, erre neveltem őket. Ha én ezt tudtam volna 25 évvel ezelőtt, jobban meggondoltam volna, hogy kifeszek feleségül. Kígyót belengedtem a keblemet. Uh, oh, a 25 együtt töltött év örömére igazán meghívhatnál valahová, valami klassz helyre. Édes kettesben töltenénk az estét, finomat vacsoráznánk, meginnánk egy pohár pesgőt, a fülembe súgnál valami izgatóan szépet, amitől liba Örös ja, Úgy lesz drágám. Elmegyünk kettesben a Fradi meccsre. Épp most játszik a Tiszta Füreddel Kupa meccset. Azt sugnám a fületbe, hogy hajra, Fradi. A szem ajándékot elképzelni sem tudnék, pláne a győz a csapatom, a csapatunk. Szóval gondolsz, hát én foci meccsre, egy elegáns étteremben, gyertyafényes vacsorára gondoltam. Meg lesz az is, drága. Ha Fradi megnyeri a bajnokságot, Dibusz fogja meggyújtani a gyertyát az asztalunkon. több, befizetek neked egy kezdőrugásra az idénnyító Fradi meccsen. Ja. Manapság egyre többen jönnek haza a család külföldön élő tagjai közül szilveszterezni, hogy az új évet itthon köszöntsék. Ilyenkor aztán megkezdődik az észosztás, hiszen meggyőződésük, hogy odakin külföldönök sokkal jobban tudják, hogy mi van itthon. Bészból sapkájában, pálmafás ingében, klott és trendi napszemüvegében most Dzsó bácsi Csattok be körünkbe, egyenesen hawaii -ról. Tisztelt hallgatók, a színpadon elmagánszám szerzője, egyben Jó bácsi megszemélyesítője, Nadas György. Hello! Hello! Hi everybody! Jó vagyok vagyok hamarról. Hát, kedves barátaim, először is köszönöm a meghívást ide a Szilveszteri Radio Cabaréba. Fiatalkaromban nem volt otthon Szilveszteri Radio Cabaret nélkül. Hát, kérem, sokan kérdezték, hogy én minek, és főleg, hogy hogyan kerültem én itt el egészen Haváig. Hát, tulajdonképpen úgy kerültem én bele a Honolulu-ba, mint Pilates a Krédóba. Szóval kérem, ez úgy történt, hogy én az Ikarusznál voltam Mátyás Földön, ott dolgoztam egészen a fiatal koromban, és akkor csináltuk a legerősebb busz, a 424-est és én próbálhattam ki az elsőt. Beültem a sofőrülésbe, és nyomtam neki, nyomtam, nagyon mentünk, már a kerepesi úton mentünk, igen gyorsan, már elhagytuk a Népstadiont is. Kellett volna fékezés, de nincs fék, nincs fék. Megy az autóbusz, megy az autóbusz, már elhagytuk az országot, elhagytuk Európát, és meg mindig nincs fék. Egyszer csak látom, ez bizony már Honolulu. Hát én így kerültem ki. Nos, hát kedves barátaim, hosszú idő után jöttem vissza ide az anya hazába, és egy nagy utazást tettem itthon in Hungary. Nagyon nagy élményben volt részem, nyár végén ugyanis meglátogattam a 9 kilenc lyukutavat. Aztán este elmentünk ott helyvízbe, a magyar csárdába, én nagyon szerettem a hungary ételeket, feleségem méri, meg rajong a Hortó bácsi palacsintáért. Én akartam kérni olyan ételt, ami a magyar, és van rajta az a bugyli bicska. De nem volt sajnos ilyen, mert megtiltották a bugyli bicskát, ugyanis sok ember elvitte magával, betette a bicskát a buliába, és ott meg bent sajnos balesetek történtek. Aztán kérdeztem a pincért, hogy van-e akkor legalább olyan igazi magyar étel, ami jellemző a csárdára. Kérdeztem, hogy van-e egy cigánypecsénye? A pincér mondta, hogy tudnak adni, csak akkor este nincsen élőzene. Úgyhogy inkább nem kértem. Nem. Aztán nemrégiben voltam Budapesten a híres városligeti biodómban. Hát ez a biodóm, ez egy csodálatos hely. A biodom ugyanazokat az összetevőket tartalmazza, mint Bécsben a Dom. Csak a biodóm az csak természetes anyagokat tartalmaz. Tartósítós, hát nem. Ez onnan is tudjuk, hogy még mindig nincs befejezve, tehát nem tartós. Na, voltam én a Budai Várban is, ott megcsodáltam a halászbástyát. Egyébként a váraián egy másik talponállóban tudtam meg, hogy a hallászbássa egy híres magyar színésznő, hallászsudit bátyáról kapta a így lett volna a halászbátyja, csak nehéz volt kimondani, így lett azt a halászbátyja. Na drága barátaim, nagy kedvencem volt jártamban kelésemben a tipikusan magyar hungarikom étel. Az ételnek a neve születése 1951-ben Budapesten a Lang gépgyárban volt, ugyanis egyszer egy stáhanovista munkás bizonyos Goss Kálmán, egy átmulatolt éjszaka után, melyet a mecsekpresszobban töltött hajnalig, elment a reggeli műszakba, a lángépgyárba, a De úgy kóhájgott a feje a sok pálinkától, amit hívott egész nap, egész éjszaka, egész héten, hogy nagyon. És ahogy ment a kokillák között, támolyogva, bódult aggyal, egyszer csak megsúszott, és beleesett az egyik kokillába, rettenetesen összeégett. Az emberek kivették a kokillából, és ilyen kis picike, volt maradt Goskálmánból, és az emberek mutogattak, hogy nézd, mit csinálta Langosból. Összevonták egyszer, így lett a finom étel, neve a lángos, ugye tudjátok. Na, aztán voltam a csodálatos Dunánál, Paksnál. Hallottam az otthoni talponálóban, hogy a Paksi csárdában kell enni, itt a legjobb a hal. Azért, mert Pakson a halak szinte sugároznak a boldogságtól. Egyébként most már építék a Paks két atomerőművet. Amikor az elsőt építették, mesélték, hogyha nagyon figyeltek éjjel a munkásszálláson a férfiak, akkor lehetett hallani a makasodást. <gül> hát évé ennyit mesélné nektek mára. Nem kell engem hívni, hazajök, máskor is jövök ide anyahazába. Ne felejtjétek, jó, jó bácsi, Happy New Year, azaz heti nyúl zsír. Feldoklik az öreg maffia főnök, ezért az ágyához rendeli kedvenc fiát. Gino, nekem már megvannak számlában a bőim, ezért úgy döntöttem, hogy ráthagyom legféltettebb kincsemet. Ezt a revolvert, amely nagyját tette a családunkat, azzal benyúl a paplon alá, és át is adja gino a pisztolyt. Apám, de hát mit kezdjek én ezzel? Nem hagynád rám inkább a gyémántokkal kirakott aranyórádat? Ne szomoríts, Gino. Egyszer majd te leszel a családfeje, az tudti kápi. Lesz nagy házad, lesz szép fiatal felesége, és egy nyári napon, amikor hozzáhetsz. Ott találod majd azt, az, hogy egy másik pasi van az ályban. Végis mit akarsz majd tenni? Előrántod az aranyúrát, és azt üvöltöd, hogy lejárt az idő. Az olasz vehemencia magyar változata érhető tetten bálintendre most következő jelenetében is, melynek a címes télszerűen Boldog Új Évet, és melyet már is felszolgál önöknek Bozó Andrea és Csőre Gábor. Véget ért ez a csodálatos év. Mm. Olyan volt az egész esztendő, mint egy megvalósult álom. Jaj, ahogy év elején egymásra találtunk, mm. aztán egyre jobban megismertük egymást. És minél jobban megismertük ah. egymást, annál inkább éreztük, hogy egymásnak lettünk teremtve. Ah, hogy mi ketten, egy Test, egy lélek vagyunk Hogy kimondatlanul is kitaláljuk a másik De, gondolatát Hogy két ember még soha nem illet össze jobban, mint mi ketten <gül> Boldog új évet, drágám Most mit kapkodsz? Hogy hogy mit kapkodok? Még nincs évfél, csak öt perc múlva lesz Na és? Most igazán megvárhattad volna, amíg elkongatják az éjfélt És kocintunk a pesgővel, hogy akkor kívánj boldog új évet Hát előbb kívántam. Na búm, és akkor mi van? A nyáméknál mindig kivártuk az éjfélt. A himnusz hangjaira kocintottunk, és csak akkor kívántunk egymásnak boldog új évet. De most nem vagyunk az anyádéknál. Na, különben is honnan tudjam, hogy az anyádéknál? Mit, hogyan csináltatok? Megkérdeztetek! Mondhattad volna magadtól, ha neked ez ennyire fontos. Miért nekem kell mindenre gondolni? Ha nem szólok az üzletben, elfelejtetted volna a pesgőt is a kosárba ratni. Akkor most kocinthatnánk bubis vízzel. Ha jobb is lenne, mert egy-két pohár pesgő után megint úgy fogsz viselkedni, mint múltkor az étteremben. Mi? Ha hagynom kellett volna talán, hogy az a pásás hangosan ajánlatokat tegyen nekem? Nem, de azért mégiscsak túlzás volt szétverni a pofáját. A mentők vitték el. Téged meg a rendőrök. Nem kellett volna, ha te nem adod alá a lovat. Milyen lovat? Én nem adtam alá semmilyen lovat. Láttam én, hogy egyre feljebb húzogatod a szoknyádat, meg még a szádat, én nem logattad. nagyon meleg volt abban a helyiségben. Jaj, többszer is kihívom, ködön ne logatj el, ide Hát mi? Hát mi? Elnyalógassam! Fogpiszkálóval! Ne idegejjél engem! Ha még egyszer eszmeret csinálni, eskücsöm, téged fogok elvinni a mentővel! El is hiszem, amilyen brutális állat vagy te, izomagyú bunkó! Repet, sarkú, Várj, várj, Úgy hallom, hogy elkezdett éjfélt ütni az óra. Akkor most már mondhatom? Ja, ja, ja, ja! Előbb fog gyorsan a pesgős poharadat, és kocincsunk, írni, Cing! És akkor a férfinak kell elsőként mondani ám az új évi jó kíványságot. Oké, okay, szívem, akkor kezdte. Na, jó van életem. Hát boldog új évet kívánok neked, egyetlen drága szerelmem. Neked is boldog új évet, édes drágám. Jaj, hát nem igazi csoda, hogy mi ketten ez a két szerető szív így egymásra talált. Mm. Tisztelt hallgatók, hölgyeim és uraim, mostanság van a céges karácsonyi bulik szezonja, melyeken rosszabb esetben előkerül egy-egy karaoki berendezés is. Már pedig a karaoki az egyetlen olyan szerkezet a világon, ami életveszélyes fegyverré képes változtatni, egy önmagában végtelenül szelíd mikrofont. Ha minden igaz, akkor a most következő csodálatos hölgy is túlesett élete első karaoki élményén, ezen kívül pedig a női álmok világába is elkalauzol minket. Redencki Marci! Jó estét kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Elérkezett az év utolsó napja. Ilyenkor az ember elkezd gondolkozni azokon a dolgokon, amiket megfogadott erre az évre, és nem kell nagy dolgokban gondolkozni. Én például megfogadtam, hogy olyan piskótát fogok sütni, ami nem esik össze, hogyha kinyitom a sütőnek az ajtaját. Ez nehéz feladat. De aztán így elrugaszkodtam egy kicsit, hogy egyedül fogom kicserélni az olajat a kocsiba. Történjék bármi azzal a kocsival utána. A férjem viszont tett egy ilyen kijelentést, hogy idén segíteni fog karácsonykor a konyhában. Bizony, ezt józanul csinálta, önként, nem kényszerítettem rá. Annyi volt talán a csavar a dologban, hogy néztük a tévében ezeket a mostani vetélkedőket, amilyen extrém dolgokat kell csinálni, elemekkel küzdeni, a másik csapattal, és azt mondta, hogy ez semmi. Ez neki csak egy új gyakorlat. Mindezt így a fotel ülve jegyezte meg, és mondom neki, hogy jó, hát akkor, amit ígértél a konyhába, akkor lássuk neki. Megmutattam, hogy merre van a konyha. Mert azt ugye nem tudta, de képzeljük el, fél óra múlva, egy krumplival, meg egy krumpli hámozóval a kezében, így áll a tévé előtt, pont a Ben Hurment benne, az a gáyarabos rész, és így nézi őket, és csak annyit mond, Istenem, de jó nekik. <Szorítan> csak eveznek a jó levegőn, nincs nekik semmi gondjuk. És így elgondolkoztam, hogy én ezt nem láttam jönni. Ezt a helyzetet így a házasságunk elején, és arra gondoltam, hogy azt fogadom meg, hogy elmegyek egy jósnőhöz. A barátnőm ajánlotta, és mondta, hogy ez tök jó, mert ő is hozzájár. Mondom, hogy oké, okay, azt mondja, nyugodtan bármit kérdezhetsz tőle, mondom, jó, akkor megkérdezem, hogy jövőre lefogyok-e, azt mondta: jó, hát azért mindenre ő se tud válaszolni. Ez egy olyan jósnő volt, hogy online kellett felkeresni, felvettem a kapcsolatot, fura volt, mert először csak hang volt. Kép nem? Egy férfi kiabált benne, hogy mi lesz vacsorára. Egy nő válaszolt, hogy honnan tudja. Én meg csak reméltem, hogy ez nem a jósnő nő volt, mert azért erre a kérdésre még én is tudok válaszolni esténként. Aztán lett kép. Mondanám, hogy egy rendezett lakás volt, de nem. És akkor megjelent egy hölgy, és azt mondta, hogy nyugodtan, bizalmasan tudunk beszélni. Ezt a beszélgetést csak mi halljuk. Erre megint megszólalt a férfi, hogy hol van az zoknim? De sajnos erre se tudott válaszolni, akkor már nekem semmi bizodalmam nem volt. Egyszer csak azt mondta a hölgy becsukta a szemét így, égnek emelte a kezét, és annyit mondott, hogy most a képernyő bal sarkában látsz egy kristálygömböt. Mondd el bátran, mit látsz benne? Hát mondom, figyelj, szerintem ez egy váza, és talán egy pár zokni van benne. És akkor így beleordított a képernyőbe, hogy megtaláltam az zoknidat. Én megmondom, szerintem én találtam meg. És azt mondta, hogy jó, akkor innentől kezdve kártyából fog jósolni. Szépen így kipakolta, és annyit mondott, hogy egy boldog, jó módú családot látok. Hú, mondom, ismerem őket. De nem értette a viccet, és folytatta, hogy most azt látom, hogy egy magas, jóképű férfi fog belépni az életedbe. Hú, mondom, lehetne tudni, hogy pontosan mikor, már csak, hogy a férje meg a gyerekek ne legyenek otthon. <SZítsz> és így rám nézett, láttam, hogy elbizonytalanodott, és annyit mondott, hogy te figyelj csak, te nem az a gazdag, butikos csaj vagy, akit inderezik, és akinek legutóbb géllagból és csillámporból jósoltam. Mondom, nem, nem, nem, nem. És aki tíz alkalmat kifizetett előre? De, de, de, mégiscsak én vagyok az. Á, de nem megyek, nem megyek. Többet pedig kíváncsi lettem volna, hogy jön-e a herceg a fehér lovon. Az ember álmodozik és a barátnai olyanokat meséltek, hogy ők híres színészekről álmodtak, énekesekről. És olvastam egy cikket, hogy lehet befolyásolni az álmainkat, hogy miről álmodjunk. Hát nekem a kedvenc színészem Leonardo DiCaprio, a Titanicból. Hát mondom, én vele szeretnék álmodni. Vasalás közben bekapcsoltam a filmet, elkezdtem nézni, de hamar elámosodtam. Hát mondom, meghagyom másnapra vasalni való másik felét, akkor a Titanic zenéjére aludtam el, és sikerült. Hát, egy dolgot elfelejtettem, hogy nem tudok úszni. Arra ébredtem, hogy küzdök az életemért, és akkor hirtelen egy kezet látok, én a szerencsések közé tartoztam, egy mentőcsónakba kihúztak, és csodák-csodája, ott ül a férjem, és azt üvölti, hogy miért nincs kivasalva az inge, mert kellene. Ó, oh, mondom, ilyet legközelebb nem szabad csinálni, hogy félbehagyom a házi munkát. Mondom, másnap megint megpróbálom, de mondom, most sokkal okosabban fogok dönteni. A Micsoda nő című filmből megvan a főszereplő, Ugye? Richard Gere, hát mondom. És úgy higgyék el, hogy sikerült vele álmodnom egy ilyen exkluzív étteremben, ülök az asztalnál, kinyílik az ajtó, ott áll ő abban a bizonyos öltönyben. Rózsa a kezében, meg volt a szemkontaktus, és így jön felé. Hú, mondom, mindjárt ide ér. Erre azt veszem észre, hogy egy pincér ott áll az asztalom mellett, és annyit mond, hogy elnézést, hölgyem, telefonon keresik. Mm, mondom, biztos nem fontos, majd visszahívom. de de a férje keresi, hogy hol van a gatyája. Úgyhogy én ezt már elengedtem. Elengedtem ezt az álmodos dolgot. Viszont tényleg van egy ilyen bakancslistás listás dolog, amit az ember így eltervez. És ugye a felkomba említették ezt a hát én eljutottam egy romkocsmába. Mondom a barátnémnek, hogy figyelj, mondom, nem én leszek ott a legidősebb. És mondta, hogy dehogy, a bútorok mind idősebbek lesznek nálam. Úgyhogy én nagy kedvel indultam el, és úgy higgyék el, hogy én rögtön otthon éreztem magam beléptem, belehuppantam egy vénuszülő garnitúrába, szembe velem egy Junosz TV volt a polcon, mellettem egy hokedli csipketerítővel, rátettem a táskámat, és rendeltem egy Éva Vermutot. Azt mondták a barátnőim most már ne égessem őket, jó? Mert ez így nem jó. És úgy higgyék el, hogy ezeken a rendezvényeken, én azt hittem, hogy félrészegen fog vonítani mindenki. Nem. Nagyon jól énekeltek. Úgyhogy először nem ismertem bejelentkezni, és akkor egyszer csak jött két csaj, akik komolyan, mondom, olyan dolgot műveltek, ott összeveztek egy pezsgősüvegen, és úgy vonyítottak, hogy szerintem azt se tudták, hogy ők már énekelnek. Mondom, megérkeztem. Felálltam, hogy bejelentkezzek. Erre oda jön egy srác, hogy néni, mennyibe kerül a mosdó? Mondom, apukám, én nem így dolgozom. Oda mentem, és Au Csillától a Vigyél El című számra bejelentkeztem. Szépen visszaülök a helyemre, mondom a barátnőmnek, te mit énekeltél? Ő nem énekelt. És te mit énekeltél? Kérdezem a másiktól. Ja, ő sem énekelt. Hát mondom, nem azt mondtátok, hogy régóta ide jártok? Ja, röhögni. De amúgy <Szül> ők nem. És akkor oda ez a két csaj, és azt mondták, hogy szeretnének velem együtt énekelni, hogy van-e kedvem. Nem mondtam neki, hogy anyukám, én hallottam, mit műveltetek, úgyhogy biztos, hogy nem. Gondoltam, én ennél jobb vagyok, és mondták, hogy egy tangcsapda számot választottak ki. Hát mondom, én aranyos leszek, mondom, figyelj, én nem vagyok az a tangcsapdás lány. Erre mondta a barátnőm, nem, nem, ő az az időzített bomba. És akkor következtem én. Na most elkezdtem énekelni. Az első percben, amikor tudatosul az emberben, hogy egész általános iskolában az énektanár átvágott az ötössel, voltak olyan magas hangok, amikor hallottam, hogy a dekorációs világítós boros üvegek eldurrannak. Vége lett a számnak, barátnő persze felvette telefonnal, hát én rögtön beküldtem a családiba, öcsém első hozzászólása, Istenem, de régittem már nyit. Mondom, ember, én ezt józanul csináltam. Következő gondolata az volt, hogy biztos zsarolni akarnak majd ezzel a felvétellel. Mondom, hülye vagy, én erre büszke vagyok. Azt mondja, akkor még esse. És figyelj csak, tesó, megkérdezem, hogy amikor azt üvöltötted, hogy vigyél el, vigyél el, ugye nem furcsáltad, hogy senki nem vitt el, ugye? Mert tudták, hogyha elvisznek, ott is ugyanezt fogod majd csinálni. De mindegy. Éjfél volt, hazamegyünk, beülünk a kocsiban, mondom a barátnőimnek, mondom, gyerekek, én rettentően jól éreztem magam, és ha nem szólal meg a tűziasztó, én még énekeltem volna egyet. Erre azt mondja a barátnám, szerinted kihúzta meg. Köszönöm szépen a figyelmet, és boldog új évet kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen! Hölgyeim és uraim, tisztelt hallgatók! Hosszú évek óta kampányol a rendőrség azért, hogy az emberek ne hívogassák mindenféle marhasággal a 112-es segélyhívót, főleg ne olyanokkal, hogy véletlenül feldobta a papucsát az olt tetejére, azt most nem tudja leszedni, vagy miként kell a káposztát úgy megfőzni, hogy a gyerekek is megegyék. Na, hogy legalább a sztárok... Ismert közszereplők lényegtelen hívásaitól megkímélje a vészhelyzeti problémákat megoldó segélyhívó diszpécsereit, állandó szerzőnk Móric Tamás megálmodta a VIP segélyhívót, ahová kifejezetten ők, a celebek szólhatnak be ügyes bajos dolgaikkal. Eredményeit már is prezentálják önöknek Bach Szilvia, Aradi Tibor, Varga Ferenc József és Vida Péter. Itt Pataki Attila, segítsenek, elraboltak. Egy gabonakör közepén álltam, és egyszer csak így ufuf, gyújuss, uf, uf, hát pontos nem tudom, hol vagyok most, de a Szaturnusz után balra fordultunk. Személyesen győzik-e? Jaj, segítsé ma amure, hol van a nafsürgősségi -e? Több órája kaptam egy kis gázsit, azt úgy nyom azt, hogy még mindig nincs befizetve az a vonzata. Szijjártó Péter vagyok, és sürgősen kellene nekem egy oltás fekete papagájkor ellen, ugyanis most indulok Kongóba, hogy aláírjak egy fontos államközi egyezményt, az albino jegesmedvék vadászati tilalmáról. Haló, Szoboszlai Dominik vagyok. Vészhelyzet van. Kiesett a tömítőgyűrű az új kabriom hajzselé adagolójából. Itt készeltünk, de... Azonnal kégyenek tűzoltókat. Hol van a tűz? Miféle tűz? Naptárfotozás lesz úgy, hogy filmezten elüljöjjenek ám. <tos> Haló, Magyar Péter vagyok. Segélyhívó hívását rögzítjük. Nyugodjon meg én is. Körgönségét essék. Jolika beszél A férjemnek a kámának faj mindenre pedig Még rontat se rá Még akkor sem Amikor a szomszéd Rózán átjött Filmezni És kámám betette neki A Kobra 18-at Szóval jajgat egész nap, na Érdemben mit tegyünk? Hát tudom is De innet vigyek elfele Hát engem ne zavargáljon Mindjárt kezdődik a diktévén A kis grofó Kapu Kaputelefon van? Hát ide be ne jöjjenek. Kalmant könnyen megtalálják, kiteszem a ház elé egy matracra. Hallo sürgősségi hallgatom. Haló, itt Karácsai Inge, Jó Jól van, mi történt? Elütött a metró. Hogy történt? Elindultam biciklizni, és döbbenten vettem észre, hogy a metróalagútban nincs kialakított biciklissá. Szavastok. Feri vagyok! Bocsány! Üdvözlöm! Mi a vészhelyzet? Hogy, hogy mi? Az ország. Egy veszett tehetetlen rozsdás, vasúti szerelvényként szágult a halál tátongó szakadékába, és maga azt kérdi, mi a vészhelyzet? A mindent elburító! Srácok! A... Készüljenek a kényszerzőbonyosokat! Címa szokásos Budapest apróvilla! Segei volt Geszti Péter vagyok, problémáim nagyok! Ez mit jelent pontosan? Borzasztó rimkénszer, naponta úgy négyszer. szer. Hallom. És ilyenből van egy hallom, hallom, hallom, hogy hallom. Elég már. Elég már. Elég már. Ne ugrálj, ez nem légvár. Nagy Feró vagyok, szavaztok. Van egy kis gondom. zuhanzás után észrevettem, hogy ilyen fura pöttyök jelentek meg a nyakamnál. Bocs, tártalom, most látom, hogy koncert után rajtam maradt a babos kendő. VIP segély, Hát szavaz, hát Kortát Gyuré vagyok, jó estét. Ó, Gyuri Vácsi, tisztelettel köszöntöm, parancsoljon! Hát. Tehát nagy bajban vagyok, mert ez a fránya öregség, ugye? Igen, Gyuri bácsi hallgató. Szóval mindjárt kezdődik a koncert, és elfelejtettem a egyik dalom refrényét, hogy mi jön azután, hogy lobog a szélben a szél, zsáll. Művész úr, nagy szerencséje van. Éppen itt a vezérlőteremben megy a rádiókabari felvétele, itt van a közönség, ők fognak önnek segíteni. Visszaszámolok, és kórusban el fogják mondani, hogy ugye lobog a szélben, az ér zsák, ha, ha, hogy mi illik oda, jó, kórusban, 3, 2, 1. Ja, Jaj, te drágák vagytok, egyen meg a szívek, köszönöm tündérek vagytok, tehát. Reptér, mamma Maria, ma reptér. Ha megkérdeznek egy tínédzsert, hogy na mi volt ma az iskolában, akkor rosszabb esetben azt fogja felelni, hogy semmi. Még rosszabb esetben azt, hogy főzelék. Mi is megkérdeztük, hogy mi lesz náluk ma szilveszter estén, és kevésé meglepő módon azt felelte, hogy semmi különös. Most azonban bővebben is beszámol arról, hogy mit is takar valójában ez a két szó. Úgyhogy már is következik Jolika, vagyis Bach Silvia. Storizabás si tud. Hát annyit el voltunk már így az évek alá szilveszterezni, hogy úgy döntöttünk, hogy nem megyünk idén siha se. Tavaly ugye Rudiékó voltunk, azt mi történt? Anyuka kiverte a biztosítékot, a négy éves Armando kezibű. Azt hitte a purdé ilyen, Playstation játék, vagy mi a rák, azt azzal szórakozok. Még meg vak sötétbe húzogattuk a malacvarkát, ha minden igaz, mert... Rudi párszor felsziszent! Na, szóval idén maradra megyünk szórakozni. Ha valaki hülye, legalább házon belül marad, ugye? Anyuka szemenként festegeti a lencsét, abból lesz a konfletti. Nem petárdázunk. Aki petárdázik, az nem normális, mit durrogtat, hogy mindenki kapjon egy hátsófali infrastruktúrát. Elmerod mind! Kálmán minden eszköz nélkül tud durroktatni. A főzök szilveszterre. Jennifer ke kedvéért, hogy rágjam szél az epevezeték ennek a jánynak egy olyan vegá csirkepörkőtöt, amiben nincs csirke, mert ugye ő nem hálózza a húsot, úgyhogy csak a csontját meg a bőrit teszem bele, jó, lehet, hogy egy kis zuzát is, mert azon ugye nincs hús. Kalmánom, ragaszkodik a malacho, anyukának, mert teljesen mindegy, mit teszik, mert úgyis turmixolja, szívosszálon kapja. Ja, két hete kivitte a húzat a szájából a fogát, hát azonta nem találjuk, se húsz karácsonykor is nagyon ízletnek neki a halászlé össze trutizva a mákos beiglivel. Csak úgy nyerte, mint kacsánok ellít. Jenniferke, jaj. Jaj, magára vállalta a sütést. Jaj, hát nem szóltam én semmit, de már előre rinyálok nagyon. A tavaly is ő sütött. Tudod mit? Tíos erdei párzsika szelet. Leöntve savanyított hóvirág pudinggal. Tetejére meg így rászult egy kis aranyeső szírmot moré. Ó, mondom, a bangomargit fogadná örökbe, tényleg? Leülünk a tévé elé, azt ki tud gyorsabban kapcsolni a reklámok alatt, ugye? Hát nem akarok gyógyszertárba, bankba, telefonosok menni, pingving járással... Hát nincs már szilveszteri műsorsa nem? Max Szilveszter Stallone. Tudod, hogy hívják a dublörgyit? Paul Át mondjuk lehet berakunk valami mulatosat éjfélig, akkor kocsintunk, mi hárman csajok, hanem mi addigra kámá nem bír. Vaksza fogát hát hát talál még egy kis szilmát a kis istibe. Aztán mindenki elmegy lefeküni, persze, hogy én, mint házszartási biorobot még mosogatok, porszivozok, a lencsét főszedem, a kiköpött aranyesőt, aztán elvonulok egy sarokba, és újévi fogadalmat teszek. Most azt fogadom meg, hogy a barátnéimat jó fő hízlalom, hogy vékonyabb legyek náluk. Megfogadom, hogy többet fogok óvasni, úgyhogy a tévén beállítottam az összes sorozatnál a feliratozást. Apropó tévé, megfogadtam, hogy veszek én egy új tévét, mert a régibe soha semmi jó nincsen. Fogadom, hogy anyukára jobban odafigyelek, mert lop. Megfogadom, hogy kálmány székire soha többé nem teszek rajszöget. Hát olyan kövér zsíros a valaga nem érzi. Idén jöhet az ácskapocs. Megfogadom, hogy Jövőre is fogadalmat teszek, mert a tavalyit se tartottam be. Na, bújjék, mindenki ahova akar, csumi! Azért is jó dolog apának lenni, mert az ember egy csomó mindent megtehet a gyermekével, amit ő maga is szeretett volna megélni kölyökfejjel. Valószínűleg ezért hurcolja a most következő fiatal ember is meccsekre a fiát, miközben sikerek és kudarcok is érik bőven a család fő szerepében. Úgy, ahogyan azt már is megosztja önökkel, Tóth Edu! Sziasztok, hát 2020 évben a legszebb, a legerősebb pillanatok ebben az évben számra ezek az apa-fia idő együttöltése volt. Állnom viszem őket kifocizni. Van egy 9 sem meg egy 4 sem kimentünk focizni, és hogy focizunk ott a parkban, látjuk, hogy egy 40-es pár szenvedésen csókolózik. Kicsi mondja, hogy apa, az ott anya? Na <Szorítás> no, remélem nem. És hát kivittem az összes magyar meccsre idén, kivoltunk a Magyar Litvánon Magyar Törökön, minden meccsen kivoltunk, hogy kézzetek el, hogy a gyerek a 9 évesem még nem látta a magyar csapatot kikapni élőben. Hát a magyar-német, magyar-holland is x lett, de hát nem látta még a kikapni a magyar csapatot. Ehhez képest nekem az első magyar váltott élményem 97. október 29. Magyarország-Jugoszlávia egy hét volt. És akkor csodálkozunk, hogy a dogok. Azon a meccsen volt az, amikor jött le Csankjön a fél időben, kérdezték 0-5-nél, hogy hát, mester, mit fog mondani az öltözőbe a játékosoknak? És azt felelte, hogy hát, nem az hogy csak így tovább. Ez van a másik kedvencé nyilatkozatom, Pintér Attila, nagy kedvenc edzőm. Pintér Attila nyilatkozta ezt egy meccs után, hogy bár kívülről nem látszott, nagyon látványosan játszott a csapatom. És a kedvencem ez a... Ma nem voltam ott fejben. Na most, ha valaki labdarúgó, igen, hát nem voltam ott fejben, de mi a tétje? De hogyha mondjuk valaki mondjuk légi irányító. Légi irányító az ademész, hogy Zoli, ez már a hetedik gép, amit a Ferihegy egyen tettél le, 14 éve bezárt. Most, ma nem vagyok ott fejben és hát, hogy a házasság, meg a gyerekek, hát és hadd edjek el a 9 évesemmel, emmel. Kérdezik, a 9 éves fiam kávét főz, reggel kötényben, felúz egy kötényt, megfőz egy kávét, tojás süt. És hogy a mama, azt látja, hogy a gyerek kávét főz, tojás süt, kötényben. Mama mondja, úúú, ez a gyerek milyen házias. Feleségem végig engem, uh -huh, muszáj neki. A másik, ami az évben, ami történt és nagyon tetszett, most voltunk Hollandiában. Hollandiában úgy köszönnek az a jó napot, hogy. Hát, mire? Na jó, de jó, végre egy országon meg engem is megértenek. És most elkezdtem kacsingatni, mondom. Azarja. Milyen Azaria azarja előzenekarra? Ott nem kell artikulálni. Lehet, hogy mondjam, hogy De igen, szakmai sikerekről akartam mesélni nektek, voltam gyerekek úszodában, oda egy fickó, hogy jaj, én téged már az elétől figyelek, annyira imádlak, annyira imádlak, gyere, gyere, közösségét, gyere, Móni, néz itt a hagydubolás. még azt akartam mesélni, de vannak az a gyűjtögetők, felhalmozók, és van a totális ellentét, a feleségem ez a dobjuk ki, foglalja a helyet. Kaptam a honvédségtől egy gyönyörű szép ajándék kosarat, feleségem dobjuk ki, foglalja a helyet. És hogy előbb hát figyelj, 98 kiló vagyok, 187 centi. Én is elég sok helyet foglalok, teti. Eljön még az én időm. Ja, az, az, az, szóval még egy friss élmény, és akkor elbúcsúzok az évtől. Strandon voltunk, és a strandon egy német kisfiú elvette a kisfiamtől a labdát, mindig oda ment, és így vegzálta. És elvette tőle a labdát, és jött egy másik magyar kisfiú, és mindig vissza akarta szerezni, és a apukája mindig mondta, hogy Vince, vissza kell szerezni, vissza kell szerezni, dukszint, kapd az a tok, És látom közbe kell lépnem, láttam, ott van az anyukája a német kisfiújra, mondta neki, hogy das is problem, Uh, du bist bald? Uh, no wunderbar. Das ist konflikt. Uh, uh, das ist konflikt. Das ist, ein problem. Uh, das ist big problem. Uh, no Geburtstag. Uh, das ist... Uh, das ist... Uh, no Tannenbaum. Vince uh, Vater? No happy. Uh, du Kinder? Uh, uh, no, no, no gut. Rannéz a ez nem az én gyerekem. <gül> Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, köszönöm szépen. Boldog új évet kívánok mindenkinek. Sziasztok, köszönöm szépen. A fotós arról értesül egy geológus barátjától, hogy perceken belül kitör az etna. Rádöbben, hogy ez soha vissza nem térő lehetőség. Megcsinálni élete fotóját, úgyhogy felkapja a gépet, bevágja magát egy taxiba, szédületes tempóban kihajtat a palermói reptérre, útközben pedig foglal egy magángépet telefonon, ami a kráter fölé viszi. A reptérhez érve kiugrik a taxiból, mindenkit félrelök. Eszeveszettem kirohan a kifutópályára az ott áldogáló kis repülőhöz, bevágja a cuccát beugrik. És üvölti, hogy felszállás a pilótának, felszállás azonnal. Mikor elérik az utazó magasságot, a pilóta hátraszol, és ö, hova megyünk? Ez, hogy hova mondtam a telefonban, az Etna fölé, most fog kitörni, el akarom készíteni életem képét a hamut lövellő vulkáról, én leszek az év természet fotósa. Mire a pilóta lefagy? Fotós? Ezek szerint akkor nem maga az oktató? Mi a tanulság? Sose cselekedjünk elővigyázatlanul, hölgyeim és uraim, ne rohanjunk, ne siessünk, mert a kapkodás akár végzetes is lehet. Nagy szerencsénkre a most következő fiatalember pontosan ismeri e fenyegető veszét, úgyhogy nála kimértebb ember nem él a földgolyón, hiszen ő Hajdó Köszöntök mindenkit, nagyon nagy szeretettel. Egy apró trükk karácsonyra, hát ha valaki akarja hasznosítani, hogy én nem veszek fát. És sokkal nyugodtabb a karácsonyom, ugyan nincs az, hogy nem találom meg a díszeket, mert nem is keresem. Nem kell feldíszíteni a fát, nem kell lefotózni a fát, nem kell a fotót kirakni, nem kell félni, hogy a fa, nem kell a végén levinni a fát, nem kell aggódni, hogy majd meddig lesz ott. Úgyhogy én ezt elég jót csinálom, ajándékok helyett pedig élményt adok. Ez a másik trükk, hogy ott vagyok. Aztán, hogy most jó vagy rossz élmény, azt mindenki eldönti majd. Meg próbálkoztam nővérem gyerekeinél bűvésztrükkel, és sikerült is a bűvésztrük, csak nem jött ki az alap. Nővéremnek van három gyermeke, ő szimbolikusan úgy magyarázta nekem, hogy mindig mikor született még egy gyerek, annál jobban belazultak gyereknevelésbe. Mit tudom én, hogy első gyerek megszületett, lenyelte az öt forintost azzal, amíg elrohantak a kórházba. Második gyerek lenyelte az öt forintost, ott már megválták, hogy kiszolja. harmadik gyerek lenyelte az öt forintost, azt meg már csak levonták a zseppénzéből. Csapongani fogok egy kicsit, mert kocsúval jöttem, most itt a kis utcákba is csapongtam. Ez a sok egyirányú, nem könnyű Budapesten eljutni egyik helyről a másikra, mert megnéztem mebs hogy ide eljutok, mondom két perccel hamarabb vagyok itt, mint hogyha gyalog jönnék, úgyhogy ez nekem már megéri. De tényleg ugye az van, hogy megérkezek, utána látom, hogy itt nincs parkolóhely, akkor keressük azt, és utána megbeálltam ide 500 méterre, de ez jó, hogy a séta is megvan, mert amúgy most már elég jó a főleg merőlegesbe, de ugye én, mikor kezdtem autót vezetni, a jobbra kisív meg az egyenes, ezt a kettőt használtam. Tehát körülbelül egy évre rá, balra nagy évre, amikor már nem izgultam. Most meg már ott tartok, hogy kedvencem a tolatás. Tehát ez, hogy melyek oda, ahol már voltam feladobja a napomat, persze kivéve amikor olyan helyre tolottak, ahol még nem voltam mert olyan is volt, mint tőle, ilyen garázskiáró. Nekem egy 30 éves autóm van, apukám vette 94-be jó, nem nekem, de így alakult, hogy ő már inkább felszáll a buszra viszont kicsit morcos vagyok azért rá, hogy nem gondoltál, hogy 94-ben megvette az autót, én 24-ben vezetem nyáron, nincs benne klíma és felforr az agyam, tehát Jobb lett volna még pár évet várni szerintem, és akkor egy klímás autó. Hát jó, feltaláltam magam, mert van egy pöcek, az, hogyha ha kékre húzom, nem csinál semmit, és akkor azt áltam ki, hogy a pirossal fűtök. Tök véletlenül jöttem rá, hogy egyszer véletlenül ott hagytam, és tényleg fűtök, és azzal is csökken pár fokkal a hőmérséklet. Matematikailag valahogy úgy jöhet ki, hogy mondjuk 50 fok van az autóban, fűtök egy 35-er, azt egy 43-ra. Az nekem már bőven jó, hogy ne. Egyébként ezzel a kocsival is lehet csajozni, csak villamossal kell menni. Erre is jöttem rá. Fú, most mondtuk egy nagyon hasznos adkönyv, gyorsan elmondom, csak előtte megkérdem, hogy van itt valaki, akit már a kígyó? Na mindig ez van, hogy nincs, ugye? Nem véletlenül nyilván. De régen, hogy ha barátodat az erdőben a kígyó, három lépésben tudod őt így, hát nem mondom, hogy életben tartani, mert ez ugye sok összetevős, de megpróbálni. Az első, hogy meg kell őt nyugtatni. Hát ez szerintem nem olyan nehéz. Infláció, öregedés, sok mindennel meg lehet nyugtatni szerintem. Más a kutya harapja meg. Na, ide, valahogy megnyugtatod. Azt akkor megmaradt a kígyó, de tök nyugodt. Ezért az már nem rossz kiinduló Utána a kávé, ami még fontos, mert hogy az a vérkeringésnek jót tesz, és ez fontos. Tehát legjobb, hogyha úgy mentek kirándulni, hogy mit tűnye ezt az eszpresszót beteszed a táskába, meg egy agregátort. Jó legjobb, hogyha a kávézóba meg, de hogy... Nem minden úgy történik az életben, ahogy azt szeretnénk. A harmadik pedig az, hogy szorítókötés. Azt én még sose csináltam, de esküszön meg fogom próbálni, hogyha valakit megmarad ki, gyózt pont elkapom. Mert ugye ez nehéz kiszúrni. Nem, hogy pont akkor odanéző, mikor éppen marja. A szorítókötés azért fontos, hogy azzal lehet időt nyerni, gondolom, amíg lefő a kávé. el, -e? Apukám volt szeptemberben a budapesti sakkolimpián segítő. Mert mondta, hogy tud nem vették észre, hogy azt merül mondja. Szőem <gül> szeretik megtartani a tárgyakat, de volt egy festmény, amit egyszer anyukám felajánlott Szentesen a Galaszbér a sakkemlékversenyre. De hogy ott meg apukám is elindult, és ilyen legjobb szenior versenyzőként megnyerte, és hazauztart. Szüleimnek nem nagyon kell amúgy ajándék, mert ők egyszer megvesznek valamit, aztán az ott van. Azt gondolják, hogy már mindenből vettek egyet, tehát mosógépük 41 éves, ez a hajdú. Azért kevesen mondhatják el, hogy saját készülékkel dolgoznak, de nemrég kiraktam a social felületemre egy videót is, ahogy anyukám mos, mert hogy tudod ez így ráz. Hát olyan, mint a robot porszívó, az is olyan, hogy beállja az egész lakást, és közben kiporszívóz. De ez ugyanaz, csak mosógépben. Köszönöm szépen a figyelmet, és boldog új évet kíván! Tudják, miért terjedt el Magyarországon a póker? Mert nem tudták kordában tartani. Sejtik miért jó a gél Memóriája. Mert amíg él, el nem felejtél. <gül> Miért dobta be az öreg székelyaparókáját a disznók közé? Mert nincs többé korpa, csak gyönyörű haj. Az a baj, hogy ilyen rövid agyölő viccből tudnék még rengeteget, viszont nagyon félek a lincseléstől, úgyhogy jöjjenek most inkább szabados Gábor apróságai. Szilveszteri parányait Máris önöke létárja Balsai Móni, Görög László és Vidapéter. Péter. Vajon milyen évünk lesz 2025-ben? Szerinted milyen évünk lesz 2025-ben? Fogálmám sincs. Miért? Szerinted milyen évünk lesz? Páratlan esztendő lesz a 2025-ös. Ja, de ezt miből gondolod? Nem gondolom, hanem tudom. Honnan tudod? 2025 az páratlan szám. Ezek szerint 2026, ami viszont páros számú év... Ácsi, az még 2025-nél is sokkal jobb lesz. Miért lenne sokkal jobb? Mert az meg választási év. Komoly műtéten esett át. Hallom, komoly műtéten estél át. Meggyógyultál? Igen, nagyon jól vagyok. Egy magánklinikán két és fél millió forintért beléműltettek egy mesterséges intelligenciát. Nem már! De! Egy mesterséges intelligenciát két és fél millióért? Hát nekem ez erősen szélhámosság szagunak tűnik. Ő most már nekem is, mióta belémültettek egy mesterséges intelligenciát. Western bugyuta kávbolyokkal. Te, Joe, az ott nem Bill, de Bill. Hány fok van náluk a lakásban? Hát, hogy nálatok hajfog van a lakásban? Hát, ha fiai, de nálunk otthon 90 fok van. Há ne egy hogy lenne 90 fok? Hát, már pedig annyi van, már többször nem értem. A falak pontosan 90 fokhoz zárnak be a mennyezettel. Hát én a hőmérsékletet kérdeztem. Nem. Te nem a hőmérsékletet kérdeztet. hanem Hanem? engem. Karácsonyi vásár. Voltatok a karácsonyi vásárban? Jaj, igen. Csodálatos volt. Nagyon jól éreztük magunkat. A Pesten voltatok? A Vörös Marti Tére? Jaj, az túl drága lett volna. Kimentünk Bécsbe. Kérdez a gyerek. Anya, te tényleg azért váltál el apától, mert megtanított téged korcsolyázni, meg úszni? Hát mondhatjuk így <gül> is. <gül> De még akkor egészen kisgyerek voltál, amikor egyszer télen lementünk a Balatonra, amibe volt fagyva. Oh. Apád bérelt nekem egy korcsolyát, és azt mondta, nyugodtan menjek rá a jégre, és lökjem magam előre, felváltva az egyik, aztán a másik lábammal. <gül> no, hát. Ő meg kint állt a parton, és onnan bíztatott. Én pedig egész ügyesen siklottam a jégen. Egészen addig, amíg egyszer csak a jég beszakadt alattam. Jaj, de szerencsére ki tudtál jönni, ugye? Apa segítek. Segített! Kiabálta kint, hogy Bözsikém, ússzál! A meghitt családi karácsony alatt sem szabad megfeledkeznünk barátainkról, szomszédainkról, már csak azért sem, mert milyen jól jön ilyenkor, szilveszterkor, ha nem egymagunkban kell ünnepelnünk. E hitvallás legnagyobb élharcosa a most következő fiatalember, aki az ilyen közösségi foglalkozások alkalmával különböző gyümölcspárlatok minősítését is elvégzi a címboráival, ahogyan arról már is beszámol itt önöknek a rádiókabari színpadán Szikra László. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök mindenkit. Igen, ahogy elhangzott így ünnepek alkalmával, mindig megígérem, hogy az új évben nem csak a közvetlen családtagokkal foglalkozok meg a velük való kapcsolattal, hanem a szomszédokkal, barátokkal is mélyítem a kapcsolatot. Ebben segít a pálinka. A pálinka ivás mélyíti a barátságokat. Igaz, hogy nem emlékszünk rá, de mélyíti. Papámnak nagyszerű pálinkái vannak, pont erre. A tavalyi annyira jól sikerült, hogy május elsőjén boldog évet kívántam. Az idei még jobb lett, másnap ettől a pálinkától szeptember végén ki akartam vágni a fenyőfát az udvaron, mert hittem, hogy karácsony van. Papa, meg eltűnt két napra. Két nap után előkerült, és hallom, olyan hülye hogy a pálinkám túl asszittet karácsonyba. Jó, mert én nem bírom úgy az italt, mint te. miért Hol voltál két napig? Locsókodni. Szomszéd Bérabá olyan magas szintre emelte már az ivás művészetét. Múltkor kérdeztem tőle a kocsmából, hogy iszik valamit Bérabá? Valamit? Mindent. <Színt> És szíveszterkor a rádióban, összes médiában súlykolják belénk, mindenkit biztatnak a kultúrát alkoholfogyasztásra. Bérabá meghallotta, kultúrát alkoholfogyasztás? Menjek a könyvtárba inni? És <Színt> papám barátság barátságmélyítő találkozókra mindig lovaskocsival megy, nem azért, mert lusta, azért, mert nem találna haza, és a ló meg tudja a hazautat, és most meg kellett újítani a lovaskocsira a jogosítványt, vittem a házi orvoshoz, vizsgálatra, papa nem is értette, lovaskocsira jogosítvány, gyimek, hovasz jó van, nem? Hát... Kérdezte a doktor úr, doktor úr, tudja, hogy hogy kell a lovaskocsin semességet váltani? Doktor úr, nézett, ostorral, amatőr, ha figyeljen, a lovaskocsi, hogy, hogy kell sebességet váltani, most megtanítom. Figyeljen. Ezt már raktam. És mi még köszöntjük a szomszédokat névnap, születésnap alkalmából, és múltkor mama szépen megkérte papát, hogy takarodját! Köszönj fel szomszéd Marikát, mert én most nem megyek. Úgyhogy papa ment ki a lovas kocsihoz befogni a lovakat, hogy haza találjon. Mama meg oda ment a kredencehez, kinyitotta a kulcsal, elővett egy konyakot, kezembe attól, hogy te meg kísérd át nagy a párlat, mert ha egyedül engedem el az konyakkal, akkor nem, hogy haza nem talál, oda se! Átmentünk, felköszöntöttük Marika nénit, és ahogy odaadtam neki az üveg konyakot, papa az üveget úgy kísérte a fejével, mint mozgó célpontot a föld levegő rakéta. Közben ment a lelki hadviselés, hogy ne cipeld azt a nehéz üveget Marika, kiúj a lumbágod, megfágyul a derekat, kell az neked, Töcsé belőle egy kicsit, könnyebb lesz. De Marika néni aurája áthatolhatatlan volt, mint a halálcsillag védő pajzsa, oda mentek a és nem csak a saját kulcsával volt bezárva, három lakattal volt védve. szomszéd Béla Bá miatt, mert Béla bám, mint minden rendes, normális falusi ember, az ő szívéhez is nem a gyomrán át, hanem a máján keresztül vezet az út. És láttam, hogy a lakaton ilyen karcolások voltak, annak a kulcsai. Marika néni nyakában lógnak egy madzagon, így bele a melltartójába. Így ilyen köldök tájékon. Egyszer hallottam, kérdezte Marikányi szomszéd biróbát, hogy Na, Béla, mit szeretnél szülni a podra? A kredensz kulcsait. <gül> és oda odament a kredencez, kinyitotta, és láttam, hogy rengeteg bontatlan üveg volt benne. elővette egy öntapadós cédulát rá, hogy Laci Tó, meg szomszéd Béla Tó. És berakta a többi közé, meg meghatótam hogy majd de aranyos Marika néni, hogy ennyire megbecsülik, hogy még rá is írta a nevünket, hogy tudja, hogy kit ő kapta. A túrót azért írtam rá, az írtam rá, hogyha majd menek köszönteni benneteket, ne ugyanezt az üveget adjam vissza. Köszönöm szépen, boldog új évet, viszontlátásra. Egy nő meg egy férfi találkozik a nudista strandon. Örvendek, mondja a férfi. Mire a nő? Látom. Sok mindenre panaszkodhatunk a 2024-es esztendővel kapcsolatban, de azt semmi esetre sem foghatjuk rá, hogy az idei nyár ne lett volna eléggé forró. Persze van, aki nem a strandon próbálta átvészelni a hőséget, hanem rendíthetetlenül igyekezett a közönséget szórakoztatni még a legnagyobb kánikulában is. Ezt tette a most következő fiatalember is. Hölgyeim és Uraim, a Rádió Kabarés színpadán Bellus István! Jó estét kívánok! Köszöntök mindenkit, nagy szeretettel. Fiatal ember, ez nagyon hízelgő nekem, hiszen december harmadikán volt voltam 57 éves, ugye... Nagyon kedvesek, tényleg nagyon erős nyár volt, nagyon meleg volt. Azért ettől függetlenül a szabati rendezvényekre azért csak eljár az ember, akár fellépőként, akár közösségként. És nagyon érdekes, amikor az ember megy, mert azért tényleg az, hogy mennyire lesz meleg, mennyi alkohol fogod fogyni nyilván a közösség között, az egy kicsit azért, hogy behatárolja a lehetséges kimenetelt. Hát volt voltam egy nagyon érdekes szabati rendezvényen, amit ráadásul 40 fokba sátorban tartottak, mert mi van a másik? Három hónapig nem esett, tehát azért jó, hogy féltek tőle. És előttem egy kutatóba feltűnt nagyobb darab ember énekelt, és mikor mentem a színpadra, volt egy hatalmas nagy tócsa. Én mondom, hogy értem, hogy tata a vizekvároson, de, hogy még a színpadra is jut belőle, nagyon durva volt, és... Tényleg az van, hogy az ember elmegy fellépni, akkor nem gondolja, hogy mi fog történni, mert Voltam olyan helyszínen, ahol nem volt színpad, hanem így lent a kedves közösség között, és Amikor mondtam így a kis műsoromat, akkor oldalról egy gyermek egy ilyen hatalmas nagy távirányítós autóval így a Jobb lábamat ötször-hatszor megküldte, és voltak fájdalmaim, mondom, ki ez a kisfiú, mellett, lehet, hogy nyakon vágom. Azt mondták, az ő apukája fog fizetni. Ha mondom, akkor Zolika gyere a másik oldalt is, gyere van. Én mikor megérkezem egy ilyen szabati rendezvényre, én általában megszoktam kérdezni, hogy milyen programok lesznek még, milyen utánam, és nyáron volt egy ilyen nagyon kedves hölgy, és mondja, hogy hát majd a, a Sipos F. Tamás lesz István ön után. Mondom, az egy nagyon jó kis énekes, mert ja igen, énekes? Nem tudtam. E, mondjam már egy dalát. Hát mondom, nincs baj, baby. Jaj, tényleg, ezt is nem tudna még egyet? Hát e, mondom, lehet, hogy a nincs baj, baby lesz egy fél óráig. És azt mondja nekem, hogy István képzelje el, mi olyan szerencsés helyzetben vagyunk itt a városban, hogy van két multinacionális cég, és hatalmas iparüzési adót fizetnek be nekünk, úgyhogy higgyél István, hogy ettől sokkal színvonalsabb műsort is megengedhetnénk magunknak. Mondja nekem, mielőtt megyek fel a színpadra, ám van, tényleg nagyon kedves. Voltam egy olyan, az nagyon érdekes volt azért, a falunapot és volt rotációs kapaverseny vagy hogy szegény anyám mondta régen, hogy dotációs kapa. Kérdezem ott a helyektől, hogy ez hogy kell elképzelni, hogy van egy ilyen terület, amit be kell szántani időre, és akkor nem, nem, nem, leveszik előről az eszközöket, és akkor ilyen szlalom, ilyen gyorsaság. Ja, az tök jó, van, és ki nyert? Hát, a Gyula nyert megint, de már egy negyedék éve ő nyert, már nagyon unjuk. Hát, van, ez olyan, mint a Form 1-ben Nem azt hogy még úgy is néz ki. <hállt> nagyon jó volt. A nagy melegbe egyszer föl kellett jöjjek Miskolcról Budapestre vonattal, és ugye nálunk az Intercity az körben megy, így a nyugatiból megy, cegléb, nyíregyháza is úgy, keleti. És volna, ami kassa felől jön. És pont egy olyan volt, ami kassa felől jött, fél órát késett, hát mondom, de jó, nagy melegbe itt átsorgok. Felszállok, jön a jegykezelő hölgy, azt mondja, művész úr, köszöntöm, amit amin hanyas járatom, mondom, egyszer ülök vonaton, akkor is fél órát késik. Azt mondja, nyugodjon meg, művész úr, minden nap vonattal járok, minden nap késik. Ó, mondom, tényleg... Megtetszett nyugtatni, Vanam neki, hogy esetleg tetszene tudni abba segíteni, hogy én ilyen szaunapórtjegyet nem vettem, hogy így a klímával kapcsolatban, így a bekapcsolására gondoltam. Azt mondja, ez egy szlovák szerelvény, ezen nincs klíma, ezen légjavító berendezés van. Mondom, az hogy kell elképzelni? Hát megy a vonat, és így a forró sinekről szívja fel a levegőt, és azt így... Mondom, lehet ez nem jó így. Hát nem tudom, milyenek a szlovákok, nem tudom. Volt olimpia is, mindenki olimpiai lázban égett, én is. Kicsit utána mentem így a mozgalomnak, és azt olvastam, hogy amikor ez az egész elkezdődött, akkor civilek is ugyanúgy indulhattak. Tehát nem kellett, hogy sportolók legyenek. És úgy bele gondoltam, hogy ha ez mondjuk ma is így működhetne, nem? hogy én is így Párizsban indulok a maratonon, és mikor így beélek a célba az Eiffel-Toronyhoz, akkor nem nagyon zavarom meg az adventivását, mert hogy kicsit így lassabban. Be. Az a lényeg, hogy legyen ilyen a célba azért készüljenek fel rám. És hát vége volt az Olimpiának kezdődött a tanév, a diákok ugye, azzal szembesültek, hogy idén ősztől, már az órákra nem lehet bevinni a mobiltelefont, és hát teljesen fel voltak háborodva a diákok is, a szülők is, és én egy TikTok videóban reagáltam a dologra, de úgy csináltam, hogyha az Oktatási minisztériumban dolgoznék, Fehérin Kék Zakó, és egy ilyen videót készítettem, aminek ez volt a szövege. figyelembe vettük a diákok és a szülők kéréseit, és módosítottuk a mobiltelefon iskolai használatára vonatkozó rendeletünket a tekintetben, hogy a jövőben a diákok a szünetekben használhatják a mobilkészülékeiket. A tavaszi szünetben, a nyáriban... Én nagyon szerettem suliba járni egyébként annak idején, középiskolában a testnemelés órákkal volt, gondom. Ez lehet, hogy látszik is, de a rádió kövérített, az a lényeg... A tesi órák úgy voltak megtartva, hogy valahogy nem találkoztak az én bioritmusommal, tehát vagy 0 órában órába volt, ugye az reggel 7 óra, az elég messze van az én ébredési fázisomtól, én még ott ilyen rendben vagyok szerintem, vagy volt, amikor tanítás után 8 órában, órába, hát mondom, az meg nem normális, aki ott marad, és nem nagyon jártam, viszont amikor azért voltak ilyen felmérések, akkor én is mentem, hogy legyen az érjegyem, az érettségéhez, és olyanokra bementem, hogy haslang, nem tudom, ez mondja valakinek valamit itt a kedves közönség között, hát ilyen párhuzamos rúdra föl és akkor az a lengés. Tehát, hogy nem tökéletes -e élethelyzetet elképzelni, hogy mondjuk egy kocsmából rohan utána valaki egy bicskával, én meg keresek egy olyan helyet, ahol lehet sasas csinálni, mert az úgy segítene, vagy a szekrényugrás, ugye? Hát ki az az elmébe, aki szekrényt ugrik át, nem? Tehát minek? Vagy lehet, hogy van olyan, aki így az IKEA-ba bejár, nem? Hogy így... én átugrom ezt a szöngyemből szekrény sort, mert ezt tanultam. Sulíban nekem az most nagyon kell. Az első tornóra az mindenkinek egy meghatározó, mert akkor még a tanárok ugye nem ismerik a diákokat, és nekem van egy gyerekkori barátom, őt Petőfi Sándornak hívják, és futóversenyen mérték föl őket, hogy milyen szinten vannak, és hát a többi osztálytárs azért látta, hogy ebbe van potenciál. Ugye be kell diktálni a nevedet, és az első mondott egy jókai mót és akkor így a... A tanár csúnyán nézett, jött a következő, bedobult egy József Atti, látott már így azért a tanárnak a szemöldöke felhúzódott. A annyi a harmadik helyen futott be is, mondta a rendes nevét, azt már kapta is a Sallert, úgyhogy az... Büszke vagyok arra, hogy már nálunk is van ott Borsod megyében zenélő út, ahogy az ember szerencs felé megy, a 37-esen van, nálunk érik a szőlő, hajlik a vessző, nyomocvonal rá kell menni és akkor lehet szépen hallani. Én így kíváncsi voltam már remix úgyhogy 140-le Nem rossz, hamar vége lett, mert ennyi volt, hogy tör törö Tehát ennyi az egész. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, boldog évet kívánok mindenkinek! Ifjú korában a máv vonalait erősítette, hajtott kutyaszánt, felfedezte magának Latin Amerikát, Bamakót, a távol keletet, majd idegen égi testek felé vette az irányt, de bármibe is fogjon számunkra, ő továbbra is a kifogyhatatlan történetmesélő marad, aki szentesi gyökereivel szívta magába a közép-kelet-európai létezés és a magyar humor lényegét. Tisztelt Közönség, Badár Sándor! Szép jósért kívánok mindenkinek. Közelünk az éjfélhez, és ugye mindjárt itt van a szilveszter. Kötelességem elmondani, hogy én hogy látom majd a, a jövőt. Hát a sajátomat természetesen, mert mások egyrészt nem is érdekel, másrészt meg a, az enyém a fontos, hogy nekem legyen. Ezeket is általában, ugye nagyjából mindig úgy szoktam szilveszterkor, hogy fogadalom tétellel, amit én magam sem tartok be, de nagyon jól esik, hogy egyáltalán fogadok. Ha megnyerem a fogadást, akkor már jól érzem magam a következő évben, tehát már megérte, és mindenféleképpen olyan dolgokat szoktam fogadni, amit talán sikerül megtartani. Ebből egy kis eszét most így el szeretnék mondani önöknek. Hát egyrészt, hogy ha rám néznek, látják, hogy nem európai szinten élek. Igen, mert megmondom őszintén, próbáltam én tartani, tavaly szilveszterkor megfogadtam, hogy egészségesen fogok táplálkozni, ami már ott rögtön megdőlt, mert sajnos lehet, hogy táplálkozni egészségesen táplálkozom, de fogyasztani nem egészségesen fogyasztottam, és ugyan nem tudtam róla, de állítólag megnéztem a tüzijátékot, ami nem szilveszterkor van, hanem augusztusban, de én akkor vettem észre is. Éppen ezért, amikor ezt elkezdtem megnézni, megfigyelni, hogy jaj, de szép, és mindenkinek bujékat akartam kívánni, kimaradtam abból az előadásból, amit a méltán híres mester szakács tartott lent egy pincébe a kisközösségnek, hogy a lencsefőzelék, amit fantasztikus eljárással készítette európai tudományos módon, magyarul olyan lencsefőzeléket készített, hogy nagyon durva... Egy biztos, hogy olyan halapenyó paprikát hozott hozzá, hogy az egyenlő az atomháborúval, mert hogyha véletlenül csak egy tűhegynél többet tesznek bele, amit hisz, el kell keverni, hogy ne is tudja, hogy mitől éget le a hátáról a szőr, akkor ott meghal mindenki. Hát ebből ugye én semmit nem tudtam, mert tüzijátékot néztem fent a fedélzeten, magyarul kimenekültem a pincéből a szabad levegőre, hogy az alkoholt ki tudjam bőfenteni magamból. Viszont amikor mentem vissza, mindenki szemmel láttára, az ujjammal a halakonyó paprikába ettem egy kisebb karét, most még mondja, hogy jé, lett volna ott. Most képzelje, aki mellettem állt, az is meghalt. Mert én nem belekevertem a lencsefőzelékbe, hogy ne tudjak róla, hanem így mindenki szemmel átára, így húztam végig az ujjamon, és azt várták, hogy most langolva fogok meghalni, viszont így körbenéztem tudományosan, és annyit mondtam, hm, igaz, jó. Anyám, miatt szokott a krémesbe tenni? Na most... Hát ugye én alapfődően nőttem föl szentesen, aki nem előtt még szentesi paprikát, az nem tudja, hogy milyen az. Az olyan, mi úgy hívjuk szentesen, hogy hónapos paprika. Mert egy hónapig eszed, mert csak kicsike kis szeleteket lehet vágni, és utána a kést is fertőtleníteni kell. <gül> és egyszer volt egy olyan, hogy lehúztam így a kést, és elfelejtettem megmosni a kezemet, viszont megtöröltem a szememet és utána a kórházba kellett járni, hogy csináljanak nekem újat, mert nem sírtam, hanem mindenem kijött belőről, nagyon-nagyon durva, de itt ez a halapenyó paprika, megmondom őszintén, ez nem szentesi Ez valahol ott halapenyóba készítették, vagy nem tudom, mert ez mire elhozták ide, elveszítette az erejét, ez ugyanolyan, mint az összes eu termék, hogy mire ide elér, addigra lesz, de nekünk még jó és Hát megmondom őszintén, ekkor változtattam meg, hogy én megmondom, hogy nem fogok enni ilyen zöld ződel, meg a mindenbe, meg ilyen picike kis falatkákat enni, hogy egészségesen legyen az ember. Hát a magyar ember az magyar, érted? Azért termel disznót, azért van neki otthon. Én egyébként megmondom őszintén, azt is már csak éjfélkkal merem etetni, ugye, mert nem lehet már moslékkal etetni, hanem csak így meg kell neki mutatni távolról, hogy látod, ezt tennéd, ha megkaphatnád. De most nem, mert a szabály tiltja, így aztán éjfélkor szoktam önteni, hogy egy de gyorsan, mert e vagy. És akkor ugye, mikor a felhízik akkorára, hogy már ő se tud járni, akkor kénytelen az ember megölni, mert szerencséten ne szenvedjen olyan sokat. És akkor készülnek belőle különféle monadságok, amit az ember előszeretettel fogyaszt, zsírral főzök direkt, most már, mert sajnálom a pénzt olajra, és csak a magyar ember annyira igazi magyar, hogy el is nevezi a disznót még mielőtt megöli. Nekünk is pocinak hívják. Mindenesetre ő fog bennünket táplálni a következő évben, de azért megpróbálok korcsúsítani, tehát tudományosan enni naponta csak háromszor. Tehát, hogy nem mindig, amikor a hűtő irányába járok pedig, csak úgy ránt magával a hűtő, mert azért tudom, hogy ott van bent a kolbász meg a hurka, hát ki tud annak ellenállni, amíg van. Amikor meg már nincs, akkor majd lesz, teszünk be újra, érted? Nehogy véletlenül kiürüljön a hűtő, mert akkor minek dugtuk be az áramba, tehát teljesen értelmetem. Valaminek lenni kell benne mindig, hogyha nincsen benne egy gépet, oda a szalonna, már tévedés történt. Tehát engem ezek a dolgok vezérelnek, de egészségesen természetesen, tehát csak úgy natúr a húst hússal, kicsi kenyeret azért teszünk bele, és azért a végén csak le kell fújtani valamivel, mert lehet, hogy menekülődíszno akar lenni, tehát... Egy kicsit nyugtatni kell őt, és tudom, hogy nagyapám is mindig akkor nyugodott meg, amikor megitta magájét, akkor nyugtassuk. Tehát én otthon egy kis bort azért mindig tartok a biztonság kedvéért, sőt, hogyha elmegyek nekem a kocsiba is van. Nem azért nem azért van, hanem azért, mert hogyha az ember csak úgy vizet iszik, vagy ezeket a cukros leveket, attól újra hízik, érted? Tehát próbálom a tudományos mértéket betartani a testemnek, nem akarom túl hizdalni, nem akarom túlfújtatni. A disznó éppen elég ott, hogy az embernek a gyomrát egy kicsit hígítsa, úgyhogy ilyen cukros leveket én már nem fogok inni. De nem csak azért, mert cukros, hanem elsősorban azért, mert műanyagpalaszkban van. Én jövőre megfogadtam már csak olyan üvegpalacból iszok bármit, ami üveg. Tehát, hogy nem nyomorítható össze, mert én még egyszer sorban nem fogok állni. A re palack nyomorítónál ugye Hát az észveszejtő, hogy az embernek ez a sors jutott otthon magyar, hogy állandóan sorba áll. Nekünk ez a mániák. Sorba kellett állni, akkor vettem. Az más kérdés, hogy hát de nem, amikor az eladótól megkérdez, hogy elnézést kérek, merre van az a kék, vagy lila, vagy nem tudom milyen színű biolé, amit meg kéne innom ahhoz, hogy lenyugodjon a szervezetem, de semmilyen szezfoka nincsen neki, ugye? Hát azért hagyd, hogy ne mondjam, hogy annak idején a franciáknál alakult ki a pesgő. De én most már jövőre nem fogok pesgővel kocintani. Nem azért, mert drága, hanem azért, mert pánikával is lehet. És az magyar. Azt majd ráírjuk, hogy pesgő. Mert... Mert most már a pesgő aranyé rárulják, és annak idején, hogy alakult ki a Pesgő francia szerzeteseknél, hogy megtiltották nekik, hogy igyanak, azt ugye rájuk rohadt, ott pimpósodott meg az üvegbe, az mikorra észrevették, akkor már csak annyit tudtak mondani, ez egy különleges ital, mert nagyon drága. Ugye, és nem azért, mert már rossz. Ugye, nem romlott itt, ittak, ugye ebből alakult ki a pesgyó, hogy túlél lelték, és akkor te elkezdett pesegyni, vagy nem tudom, mit csinált. Hát most én a pár linkát tudom nézni olyan sokáig, hogy meg De egyébként nem pesgyül, meg megmondom őszintén pedig, hát ott szentes környékén már botból is főznek, sőt már csirkében is tudnak pálinkát készíteni. Úgyhogy minden ezeket én már nem szeretném visszavinni, hogy még megnyomorítsam a palackot, még álljak sorba újra, nem elég, hogy én megszereztem, sőt hát hónapokon keresztül gyűjtöttem, mert azt hittem, hogy milliomos leszek, és megmondani őszintén felfedeztem egy olyan helyet, ami nem ABC és nem üzlet, mert ezeket úgy kell megtalálni, ezeket a visszaváltó helyeket, hanem ráakadtam egy benzinkútra a világvégén, ahol csak én viszem vissza a saját palackaimat, a saját visszaváltómba szinte, mert csak a kutasok vannak ott, meg én. És hát így is megőrültem, mert ugyan nem kellett sorba állni, de én durtam bele, és lőtte vissza, mondom, nem kell, írja nekem ki, azt mondja, felismerhetetlen a palac. Mondom, persze, mert nincsen benne, ami benne volt, azért felismerhetetlen. Mondom, adja ide az ötvenes, fene egyen meg, mert annyi hiányzik hozzá, hogy tudjak pesgőt venni, és nem adja, mert neki nem kell, mert nem ismeri fel, hogy dögölj meg, amikor adtátok el, akkor nem mondtad, hogy felismerhetetlen palacban van. És túlom bele és csak lövő visszaérte. Hát nem mondom, megbolondulok Na mondom, jó van, félre tesszük, azt érlelem egy kicsit, hát, ha majd később jó lesz neki. És túrom bele a másikat, ping, így lőtte ki, hogy nekem jogurtos palackot ne adjál vissza. Hát nem is gondoltam volna, hogy azt már az EU se fogadja vissza, érted? Hát ugyanolyan műanyagból van fene egyen, megmondom. Hát mondom, ez miért nem tetszik neki? És akkor nézem, forgatom, addig forgattam, annak bódba is úgy adták el, hogy már nincsen rajta az ötvenes se. Tehát már azt is lenyálaszták róla, azt is mellé tettem. És gyakorlatilag, mire vissza tudtam váltani, öt pet palackot a teljes autónak a hátsó csomagtartójából, addigra maradt nálam még kettő mázsa, eladhatatlan petpalack. Mondom, ez maximum csak arra jó, hogy magamra kötöm és átúszom el a Dunát. Tehát egy... jó lesz, Jó -e még úgyis. Úgyhogy ez óriási fogadalom tétel, hogy innentől kezdve nem gyűjtem a PET palackot, érted? Amit majd nem tudok felhasználni semmire. Hát jó, bele lehet önteni pálinkát, de megpimpósodik. azt előbb-utóbb csak pesgő lesz belőle, úgyhogy inkább nem... Úgyhogy én nem, én úgy vagyok vele a malacra, az üvegpohárból nagyon jó, jön az a kis anyag, attól még lehet nyugodtan boldog új évet kívánni, mindenféleképpen. És én nagyon boldog új évet kívánok, Lehetőleg télmenteset, mert már azt is elvették tőlünk, de ha véletlen egyszer betörne egy keleti szél, és egy, nálunk egy olyan hóvihar, ami nem enged ki a házból, mint annak idején gyerekkoromban, akkor már nem lesz gond, mert én nem lapátot vettem, pedig ott felejtette a szomszéd az utcán, csak mások is voltak kint, és így nem tudtam vetenni a kocsival. Én vettem malaszpörzsölőt, én most már azzal megyek előre. hogy csönget a postás, úgy megyek ki a kapuig, hogy előttem tél van, mögöttem meg tavasz. Én ezzel kívánok önöknek nagyon boldog új évet! Egészségükre. Köszönöm szépen. Kriptovalutát találtak egy budapesti temetőben. Immár negyedik napja tart a számháború két matematikából felmentett osztály között. Porcicák születtek a kisvánkosi állatkertben, illetve medvét láttak szarvason. Csak néhány a Maksa havonta jelentkező kiadásainak idei szallak címei közül. Javaslom hát, most vegyenek még egy nagy levegőt, mi alatt színpadra szólítom a szilveszteri Maksa három értelmi szerzőjét és előadóját, Aradi Tibort, Maksa és Varga Ferenc Józsefet. szíveszteri híradónk elején köszöntjük hallgatóinkat, a végén elbúcsúzunk. Egyelőre csak Maxa Zoltán és Varga Ferenc József köszönti Önöket, mert Adadi Tibor nem érkezett meg. Bocsánat, ebből a pillanatban értél a stúdióba. Tibor, hol voltál? Hú... Kipróbáltam a kávé gép mellé beállított szilveszteri pesgőautomatát. Jó ég, itt áll! Nem, mondom, hogy a kávégép mellett áll, hát. Ott a büfébe. Bocsánatot kérünk a kedves hallgatóktól, folytatjuk a híradót közlekedési hírekkel. Na hát akkor neki itt Az ittas vezetés visszaszorítása érdekében a rendőrség a tafipaxok mintájára szondafaxokat állít fel, nagyon mutak mentén. Ezek csak úgy, mély, mély a sebességbérők, a ittas vezetőket szűrik ki távolról. Köszöntöm a stúdióban Hadnagy Tibor rendőr balok Balog Tibor rendőr hadnagy. Jó, hogy nem ért rá a kollégája, vagy Maga ittas? Ú, ráadásul! attassé, M milyen a megsizteltetés? Magsa, Magsa úr, miért engedték be ezt az embert részlegen a stúdióba? A főkapitány veje? Ö tessék parancsolni, Aradi úr. Hát akkor, kedves Aradi úr, várom a kérdést. Oh. Tehát, kedves Tamás. Tibor. Az én vagyok. Meg én is. Ma is! Olyan Olyanról még nem hallott, hogy magánkívül mást is Tibornak hívnak? Hát az apúsom a főkapitány is Tibor. Ja, ő tehát ott tartottunk, hogy. Eh, eh, kedves Tamás, igen, parancsoljon. Na, tehát, kedves Tamás, emlékszik-e még, hogy miért hívtuk ide önt a stúdióba, mert én már azt tudom, hogy fiú vagyok-e vagy lány? Hát akkor rengeteg film szerep van róla a Netflixen. Tessék? Az ittas vezetés ügyében hívtak ide. Ja, hát az már van intézve. Hívtam az apósomat, suzuki isnak volt elsőbségre, de közöltem vele, hogy kinek vagyok a veje, és mondta, hogy semmi gond, úgyis harmonikát akart tenni a fia születésnek. El. Én az új ittas vezetést kiszűrő rendszer miatt vagyok itt. Ezek milyen gépek? Nem gépek, egyelőre 30 olyan házi asszonyt állítottunk az utak mellé, akik egy kilométerről kiszagolják, a férjük részegen közelít haza. Kedves hallgatóink, a híradó folytatásának érdekében megpróbáljuk Aradi Tibolt kiózanítani. Tibi, azt Nem. fizeli a feleséget, hogy mindjárt itt lesz a sodrófával? Ö, vizet találtak a marsom. A Náza marsjárója egyelőre csak fél deci vizet talált a vörös bolygón, amit azonnal analizáltak is, és kiderült, hogy a vizet egy Mária Bügykösi borozóból köpte oda valaki első felindulásában. A Kőgazdag Fiatalok című hiánypótló tévés reality mintájára hamarosan elindul annak testvérműsora a templom egerei melyben a szegénységben élő magyar állampolgárok mindennapjábbra tekinthetünk be a kamerák segítségével. A csatorna munkatársainak egyelőre még némi gondot jelent a 9,5 millió szereplő napi szintű bemutatása, így arra kérik a nézőket, hogy a tévé helyett nézzenek a tükörbe, ha szeretnék látni a műsort. Újabb botrány a fővárosi szemétszállítás körül. Egy budapesti háziasszony ma feljelentette a fővárosi közterület fenntartót, mivel férje három napja áll a kapuban részegen, de még mindig nem vitték el azt a szemetet. Az elmúlt hónapban jelentősen lassult a növekvő infláció gyorsulásának stagnálása. Miközben nagyot csökkent a gyorsan stagnáló gazdasági visszaesés növekedésének lassulása, jelentette be a gazdasági miniszter, aki később elmondta. Lassult a forint erősödésének gyorsulása, gyengült az erősödés, ezzel együtt erősödött a gyengülés. A gazdasági elemzők egyelőre még nem végeztek az iménti mondatok értelmezésében. Egy felhívás a kábeltolvajokhoz, leszakadt egy felső vezeték a 68-as vonalán. Újra megjelent az ötön feletti korosztály régi kedves gyermeklapja a pajtás újság, A tartalomból. Címlapon a nyolc éves Balogdomi Három hónapja tiszta vagyok. Mobil nélkül mit érek én. Elfelejtette a mobilja nyitókódját a korábbi távolugró a négy éves Zümcsik Berci fejbevágták a Mikulást és elosztották a puttony tartalmát a Teremtés utcai bölcsödében. Dolgozzon a halál! További terveiről mesél a hatodszor frissen érettségizett kolos. Több kereskedelmi üzletlánc a karácsonyi forgalomra való tekintettel meghosszabbította a november végé Black Friday időszakot egészen az ünnepekig. A Jupiter üzletlánc vezetőjével beszélget riporterünk Órosi Big Melyik a legkelendőbb termékük kérdezem Malacka Tibor ügyvezetőt? Hát, ami, ami nagyon megugrott az utóbbi időben, az a Römid... <sínt> rövid... Röviduljú ténylik a váltán igazuk van azok van a vásárlóknak, hiszen egyik a plusz 15 fogva, a Máhila minusz kettő. Mekkora volt a legnagyobb árzohanás Önöknél a Black Friday első napján? Férem, ez egy több funkciós kínai hajszállító volt, amelyet 49.999 forintról, 19.999 forintról értékeltük le, vittek mint a cukrot. És mennyi a hajszárító rendes ára? 6.900 Van olyan termék önöknél, ami nincs? Természetesen van, de azt jelenleg nem is gyártják. A 2024-es év utolsó Maksa híradójának végén szívből kívánom, hogy az új esztendő már ne csak a családtagjainkra, hanem a humorunkra is próbáljunk vigyázni. a viszontallásra. Tisztelt közönség évtizedek óta mondogatja a legönzetlenebb pedagógiai szándékkal, hogy szilveszterkor csak az amatőrök hörrentenek be, hiszen arra ott az esztendő összes többi napja. Fogadjuk hát meg ezt és minden további tanácsát, mert nem csak végtelen bölcsesség, de egy rendkívül szórakoztató és sajátos világkép is kirajzolódik a szavaiból. Hölgyeim és uraim, Fábri Sándor! Jó esnét kívánok! Hát valóban, úgyhogy most egy ilyen történelmi, jogtudományi, csoportszociológiai kis dolgozatot vezetnék elő önöknek, amelynek a legnagyobb része valóságos ellen. Ez mostanában eszembe jutott, mióta itt vannak a felvételek a téli kertbe, mert nagyon gyakran itt az utcába parkolok, és ott volt nekem egy kis legénylakásom 1823-ban, mégpedig úgy, hogy a szüleim nagy lakását elcseréltük erre, és akkor együtt ők beszálltak egy ilyen társas házi lakásba. Marha vicces különben, mert ezzel készült 73-ban, és a 82 négyzetméteres lakáskának mennyi volt a végára? Mert erre véletlenül emlékszem, 285 ezer forint. Ma már ugye kicsit humorosan hangzik, de hát persze mások voltak az anyagi viszonyok. Na most addig, amíg én Pécset folytattam tanulmányokat, addig két haverom csövezett ott. Lacika, aki kína szakos volt, és nem lehetett vele beszélni, mert egész nap kínai jeleket ért katalógus kartonokra. Na mindegy, időközben ezt a lakást én fel is újított például a kokáért fűrészporos, úgynevezett raufázer tapétával kis anyi barátommal, amelybe bekapcsolódott Ágika, akit egy nagyon keskeny derék és egy nagyon impozás Alváz jellemzett, és hát ahogy a földre leterített tapétákra ágika kente a ragasztót, hát mondtam, engem már úgy a tapéta nem is köt le olyan jelentős mértékben, de hát képzeljék el, hogy ez majdnem öt méteres belmagasság, két marha nagy létra, a plafont is letapétáztuk, tehát az azt jelenti, hogy állni kellett ott, nem tudom, egy fél órát a létra a fejeden ezzel a tapétával. Ja, hát volt egy építész barátom, nagyon híres, ma is nem is mondom a nevét, ő ilyen makacs ember, megnézte a lakást, ugye ez egy nagy szoba volt, és azt mondja, hogy te fábri lassan beszél, te Fábré konyha, és a fördőszoba, az helyet cserél. De abban nem gondolt bele, hogy ennek micsoda technikai következményei vannak, csak annyit mondok, hogy egy gássövet kellett fölhozni három lakáson keresztül. És az összes lakásban ugye az előszobbát tönkretenni, egyáltalában oda bekéreckedni, tralala, -la, -la, -la, la Szóval rettenetes volt. Na hát aztán kellettek könyvespolcok, meg kellett volna ugye bútor, amihez egy másik Sanyi barátom segített, annak idején a filmgyárban dolgoztam, és hogyha filmgyárban dolgoztál, akkor fél méter bontott anyagot igényelhetsz. Ugye ezek általában ilyen elbontott díszletek, amiből egyébként nagyon jó könyvespolcot lehetett csinálni. Na hát itt a telepen ismertük meg császár urat, aki hát az éredbezsgyevizmusnak egy olyan figurája volt, akiről érdemes megemlékezni, tehát, hogy valaki érdek nélkül lopjon. Ez a kategória ma már nem is létezik. Tehát ő poétikus alapon lopott, először nem is értettem. Kiválogattuk ugye a fegyőfát, azt mondja, nem tesznek alá egy kis keményet? Könyörű körtefám van, de volt ott tölgy, mi végül is, ugye mi politikus lelkek, a körtefát választottuk, és császár úr nem nyugodott addig, míg a fenyő alá egy negyed körte árud bennem csempészünk, és kérdeztük utána császár urat, hogy hát hogy tudnánk ezt kompenzálni, azt mondta, hogy szeretem az édeset a fele gondolta volna róla, és akkor vettünk neki egy körteli kört, ami hát kvázi az ő nevét viselte, amit ő aztán el is fogyasztott. Na kérem, tisztelettel teltek múltak az évek, egy Pista nevű grafikus haverom lakott ott, én viszont nem. Na most itt a egész történethez azt kell tudni, hogyha van egy lakásod, a felét kiadhatod, tehát, hogy papíron, mi kvázi pistával együtt lakunk. De a lényeg az, hogyha kiderül, hogy én nem lakom ott, ez addig nem volt probléma, amíg Pécset voltam diák, az alatt legálisan kiadhatod. De ha ezt megtudják, akkor a lakásodat elvileg elvehetik. Úgyhogy hát ennek a gigantikus harcnak próbálom most egy-két állomását földobni, Pista oda egy mucikát, én mondtam neki, Pista, ne hozd ide a mucikát, mondom, én egy bugyit meglátok, akkor hát egyrészt izgalomba jövök, másrészt kidoblak mind a kettőtöket a francba, tehát én tudtam, hogy ez nem jó. Na hát történt pedig, hogy a tanácstól kijött két nő, Pista otthon se volt, ez a grafikus barátom ellenben mucika arra a kérdésre, hogy sa nyelvtárs itt lakik-e, közölte, hogy nem lakik ott. Summa-summárom kaptam egy papírt, hogy bérleti jogviszonyát megszüntetjük. Hát bejött egyből a sorszimfónia, én pedig hát elkezdtem magam kiképezni. Azt kell mondjam, ez az életem egyik legnagyobb harca volt, olyan részletekben mennően ismertem meg a jogszabályokat, és próbáltam mindent megtenni. Ugye először abból indultam ki, hogy hát mire alapszik ez a határozat? Hát mondom, mucikkának megmondjuk, hogy tévedett, én ott lakom. Ugye tehát, hogy ő ezt először is sürgősen vonja vissza. Na most egy-két lakóval ők még tárgyaltak, de nem tárgyaltak a lakóbizottsági elnökkel, győzővel, 1985-öt írunk, és nem tárgyaltak a csúcs koronatanóval, csorvási néval, akinek a neve kiejtése láttán is, ugye már lábremegés jön rám, Hát mondom, nekem itt van két minősített tanúm, hát majd szépen megdolgozom én őket, és természetesen Pista, aki nem nyilatkozott, őt úgy készítettük fel, mint a tanúci filmben Pelikán elvtársat. Tehát, hogy adja elő ezt a szegény, megtévedt dolgozót, a kicsit kekjós művészt, stb. stb. Elmentem, Csorvási úrhoz először azt gondoltam, hogy ő legyen a tanú, felkészítettem győzőt, akivel attól fogva a gangon minden nap. Minden elő volt készítve a tárgyalásra, ez egy több fordulós tárgyalás volt, a pontos részletekre már nem emlékszem, arra emlékszem, hogy a tárgyalás előtti estén elmentem Csorvási úrhoz, aki akkor már a köröndön lakott, félméteres hó volt, és kiderült, hogy Sorvás úr itt a sállapotban közben durván összetörte magát, és ott feküdt a családi ágyba a felpockolt lábbal, mint Norman Vencdom a Ne hagyd magad pétként című filmben. Hát most képzeljék el azt, hogy itt van a koronatanum, aki mindent megígért. Tudta pontosan, hogy miről van szó, és nincs és akkor én már legalább három üveg barackpálinkát beleinvesztáltam Csorvási úrba, hogy mégis legyen egy kis motiváció, és akkor ott át kellett a tanút állítani. Azt mondta Csorvási név, Fábri én elmegyek? Hát, hogy Csorvási mit rendezett a bíróságon, ezt még korai lenne elmondani, de hihetetlen volt. Beállítottam még előzre este Pista jelmezét, látogatást tettem Győzőnél, Másnap jött a tárgyalás. A tárgyalással párhuzamosan durva alfejezetekig statódtak be. Egyrészt tudtam, hogy be lehet menni a tanácsra irat tanulmányozásra. És én el voltam határozva, hogy megeszem ezt a jegyzőkönyvet. Ez egy papír. Erről nincs másolat, tehát ha én ezt a jegyzőkönyvet megeszem, és nagyon jól emlékszem rá, hogy előző este próbanyelést tartottam. Még hozzá víz nélkül. A lényeg az, hogy viszonylag gyorsan háromán égyes 4 es benyeltem. A harmadikat már egész gyorsan. Tehát rájöttem arra, hogy nem az a jó módszer, hogy apró darabokra széttéped és beteszed, mert ezt az egészet minél gyorsabban kellett volna megtenni, tehát hogy így lapozol, hal bent ugye feltűnés nélkül tömöríted, beindítod a nyálelválasztásodat, és egy adott ponton lenyeled. Hát nem kell mondanom, hogy nem mertem megcsinálni. Volt egy Andrea nevű barátnőm, aki jelentkezett a tanácsnál mint iratrendező munkatárs, tehát belépett volna, ha van felvétel, hogy majd ő ellopja a jegyzőkönyvet. De a legjobb nem ez volt, jó ötletnek tűnt, akkor még nem tudtuk, hogy ezt nem tehettük volna meg, de ez az Andrea barátnőm, aki a legnagyobb kavarógépek egyike volt, szerzett egy vidéki csajt, akit elveszek feleségül, papíron, utána egy pár hét múlva körbekergetem a gangon, és elválunk. És akkor ráhagyom a lakást a váló perben. Kvázi, hát leutaztam Szegedre, felöltöztem rendesen, basszus, hát leánykérőbe megyek, hát ezt akárhogy is nézzük. És hát nem tudtam, hát mondtam, hogyha olyan a csaj, mint a bányarém, az érdekel, már, hát ez csak egy jogi tranzakció. Azt lehet látni, hogy nagyon féltették ezt a kis csajt, mindent megadtak neki. Vattában nevelkedett, előjött a kis csaj. Hát úgy nézett ki, mint Nastassja Olyan gyönyörű volt, olyan gyönyörű volt, hogy mondom, hát... Szóval úgy nagyon komolyan elkezdtem gondolkodni, annyira komolyan, nem? Aztán édes volt, mert Pesten évek múlva találkoztunk, és addigra már kicsit így megvagányult. Most láttam ki ezt a szót, de akkor értjük. És azt mondja, hogy Sanyika, nem is lett volna rossz ötlet. Na, kérem szépen, tehát Házasság, ami azért nem működött volna, ezt nem tudták. A jogászok se pontosan, mert ilyenkor nincs már bérleti jog, viszonyod nem rendelkezhetsz róla. Már pedig a csajra való ráhágyás az rendelkezés jelentett volna Na mindegy. Próbáltam megenni a jegyzőkönyvet, próbaevéssel, eseség került, Andrea barátom próbált elhelyezkedni a tanácsnál, eseség került, de maga a per, a konstrukció az nagyon jól izmosodott, és gyakorlatilag két koronatanúval, ugye, mint a kártyában, ugye, a két ásszal oda ballaktunk a bíróságra. Szereztem egy nagyon rendes ügyvédet, győző enciklopédikusan elmesélte, hogy mennyit segítettem a bizottság munkájában, fali készítettem, részt vettem az önkéntes hólapátolásban, rendszeresen lesöpröm a lépcsőházat, akkor is, ha erre nem vagyok beosztva, vagy ez nem kötelező, és a többi, és a többi. Majd megjelent csorvásiné, aki mint annak idején Dimitrov Velf társa Batman szószéket ácsolta a vádlottak padjából, és szabályosan letámadta a bíróságot. Nem így kell a fiatalok lakás problémáját megoldani. Hát a rendesebb figura, mint a Fábri úr, hát olyan nincsen, mindig pontosan fizette a lakbért, ő volt a Mikulás, a háztömbe, és a többi, és a többi, és a többi. Úgyhogy az ügyvéddel kicsit így intettünk Csorvási Nénak, hogy vessen vissza a lendületből, mielőtt megveri a bíróságon. Na kérem szépen, bár mindenki azt mondta, hogy ez megnyerhetetlen, megnyertjük a pert. Gondos előkészítési munkának köszönhetően, és akkor még voltak ilyen ügyvédek, kérdeztem, ügyvéd úr, mivel tartozom? Azt mondta, semmivel, ezt ön nyerte meg. Köszönöm szépen! Kedves közönség, már is folytatjuk az újévi kiképzést, és egyben fokozzuk is a tempót, hiszen a olyan falatkák következnek, vagy ahogyan Horváth Tibor nevezi őket, szilveszteri sziszenetek. A rádiókabari színpadára érkezik Balsai Móni, Bozó Andrea, a Csőregábor és a Revicki Gábor. Kezdőházi asszony. Drága, mi ez a rettenetes füst a konyhában? Odaégettem a süteményt. Most, te hívjam a tűzoltókat? Isten mencs! kettőnknek is alig maradt. Feleségek beszélgetnek. Erzsikém, ha hiszed, ha nem, az én uram már se nem iszik, se nem dohányzik, és nem is néz a nőkre. Igen? És mikor halt meg? <Szorítan> Divatáró üzletben! Mondja kérem -e, hogy is hívják azt a nadrágot, ami olyan rugalmas anyagból készül, és rásimul az ember testére? na nadrág. És ha erreped! <Szorítan> Akkor rács nadrág. Jelen és múlt. Mond, Katikám, a te férjed változott a megismerkedésetek óta? Ó, hát az nem kifejezés. <gül> Ezt hogy érted? Annak idején a csillagokat is lehozta volna nekem az égről. Most meg már a szemetet se hajlandó levinni. Úti <gül> beszámoló. Na, milyen volt a tengerparti nyaralásotok? <gül> Horrorisztikus! Hogyhogy? Képzeld, az anyósom egy szikláról belezuhant a vízbe, és pont a cápák közé esett. Te jó ég, de ugye nem történt tragédia? Szerencsére nem, mert a cápáknak sikerült elmenekülniük. <tos> Öregedés. Ma reggel tisztára töröltem a fürdőszoba tükrét. Nem kellett volna. Öreg otthonban. Béluskám, te tudod, mi az a Hangos könyve? Hogy ne tudnám. Én is szoktam olvasás közben pukizni. Csend! Drága, elhallgatnál végre. Elriasztod a halakat. Megörültél! Most nem a tóparton vagyunk, hanem a nappalinkban. Nem és az akvárium a <laughs> Kedves közösség, most pedig felkérem következő fellépőnket, hogy tartsa meg szokásos évértékelőjét köz- és magánéleti témákban egyaránt, érintve az új palack visszaváltási rendszerünket, az amerikai elnökválasztást, a férfiúi és női hazugságok szövevényes rendszerét, továbbá az idei esztendő egyéb fontos aspektusait. Hölgyeim és uraim, Orosz György! Nagyon szépen köszönöm. Vége az évnek. Én már a legtöbb karácsony ajándékot elhasználtam. Kaptam ajándékba nagyon érdekes dolgokat. Kíváncsi vagyok, hogy Önök furcsának találják-e esetleg az első ajándékomat. Az pedig egy napalemes viharlámpa. Igen, azt gondolom, hogy amikor szeretném használni, akkor nem lesz a megfelelő energiaforrás jelen. Öcsémtől kaptam egy ilyen vacsora utalványt, hát szerintem olcsó lehetett, mert amikor megérkeztünk az étteremhez, az üvegre ki volt írva, hogy szakácsot keresünk. <gül> Ettől függetlenül nem volt olyan rossz. Keresztapám még mostanában vatikáni konyhát visznek, valaki ilyet nem csinál? Keresztapám kiül egy kempingszéken a kertbe, és elkezdi nézni a kéményt. <gül> amikor felszáll a fehér füst, elindult a vacsora. Amikor megjön a fekete, kész. És lehet enni. 2024 legfurább híre, amit én találtam. A következő volt. Így jelent meg a hír. Egy nagy repülő le volt fotózva, és az volt aláírva. Ez a legnagyobb repülő a világon, ami tud repülni. Hát most akkor, ami nem tud repülni, azt tudjuk repülőnek hívni. Csak kérdezem, mert akkor a mi 8 emeletes panelünk is az egyik legnagyobb repülőgép a világon. Megtaláltam 2024 legrosszabb viccét. Ez egy felmérés alapján volt. Gyerek hazamegy az iskolából, és mondja, hogy kapott egy hármast. Mondja az anyukája, hogy tudod, hogy egyes kellett volna hozni, különben nem kapsz kiskutyát. Ez az, amikor anya köti az ebet a karóhoz. Hát ez lett az év legrosszabb vicce. Innen már csak felfelé van. Tehát ez nagyon fontos. Sok fura dolog történt még 2024-ben. Én megtaláltam például a világ leghülyébb emberét. Pamela-nak neveztem el. Ha van Pamela, akkor szóljon, mert Jenniferről változtatom. Hát Pamela egy hosszú fekete hajú nő. Nagy ilyen paplanszerű szájjal. És szerintem a szemöldökét elronthatták, mert folyamatosan csodálkozik. És én sokáig nem tudtam, hogy Pamela hülye. Csak amikor rájöttem, hogy rosszul használja a közmondásokat, Beszállt a liftbe és láttam, hogy egyik lábáról a másikra toporog. Én nem mondtam semmit, de ő így azért kényszert érzett rá, hogy mondja, mi történik. Azt mondja, ne haragudjon, uram, de rohanok oda, ahova a király is, lovon jár. Csata van a negyediken, majd mondom. És akkor beszállt egy nagy zsák palackkal a liftbe egy ember, vitte vissza ezeket a palackokat, és akkor így ránéz a Pamela, azt mondja, ja, ezt folyam a középkorban, hogy oldották meg. És gondolom mindenkinek a szem előtt van, hogy Mátyás király egy dobozos sört felsziszent a trón szélén. Én nagyon sokat hallottam elő a parack visszaváltásról. Tapsoljam már, ahol férfi viszi vissza a palackot. Páran, de azért úgy látom az arcukon, hogy én, én viszem, hol viszik vissza a hölgyek, tapsoljanak. Nagyon jó, látom a mosolyokon ezt a... Ma is kerestem, ma így, ugye? Így jönnek haza, ma is kerestem egy kis pénzt. Hát ezt már kifizettük a boltba, de ti tudjátok. Párom valamelyik nap, mert úgy voltam vele, hogy Csaki kéne ezt próbálni, ezt a palac visszaváltás, amúgy jó ötletben védjük vele a természetet, és mondom páromnak, hogy akkor próbáljuk ki, mondta, hogy jó, mondtam, a COVID már le, és hát a túléli, akkor én is fogom csinálni, és hát az otthoni ruhájába mentő le, Ellevitt 60 darabot, mondom, az 3000 forint. Hazajön, na mondom, mennyit kerestél? 4800 Nem Mondom, 4800. Mondom, hogy lett ez 4800? Hát bejött egy ilyen öltönyös ember a boltba, azt a kezembe nyomott egy rohadt nagy zsákot. Mondom, egyedül álltál a sorba? Azt mondja, nem, előttem is állt egy hajléktalan, meg mögöttem is egy hajléktalan. És mondom, miért neked adta oda? Hát egyedül én nem voltam berúgva. Ha már ilyen őszinték voltak velem, hogy tapsoltak erre a kérdésre, azért vizsgáljuk már meg a hölgyeket, meg a férfiakat, ugye hát egyformán szoktunk hazudni. Legább a hölgyek vetnek a férfiak ilyen meret tartal, És Én... sose hazudok. A nő élő hazugságvizsgáló, hát a férfiak ezt megtanulták már ennyi év után, se levegőt nem veszel, nincs púzus emelkedés, meredtem magad elé, ártatlan, érzelemmentes, mosolyjal nézel és mondod, nem, igen, nem, szép a ruha, igen. Leggyakoribb női hazugságok, mert volt egy ilyen felmérés, képzeljék el. a harmadik helyen áll, hogy a hölgyek súlyban szoktak hazudni. Ezt elhiszem, mert most kidobtuk a digitális mérleget, és párom mondta, hogy törjük is össze, mert lehet, hogy kinyerik az adatokat. Állítólag második helyen áll az életkor. De nem tudom, szerintem magyar ember annyira nem tagadja az életkorát, de azért szeretjük, hogy kevesebbnek néznek, ugye? Mert a nőknél van ez a kis szemétkérdés, hogy szerinted hány éves vagyok? Oh. És akkor megnézzük, lemonunk tizet, ugye hát akarják, hogy... Mondom, negyven. Honnan tudtad? Oh. Jújj... És állítólag, de ez is egy felmérés, és szerintem ebben mi magyarok is kilógunk, mert ez egy nemzetközi felmérés, hogy állítólag a nők sokszor hazudnak arról, hogy ők jól tudnak főzni. És egyébként meg nem. De lehet, egyébként ez a mi hibánk. Én ezt minden férfinak tanácsolom, ha nem jó a kaja, mondd meg a legelején. Mert életed végét fogod enni azt a borzalmas ételt, 10 tíz év múlva nem mondhatod a levesre, hogy hát ez nem olyan jó. Hát ez tíz éve ilyen. Hát tíz éve nem olyan jó ez. Ezt miért nem mondtad az elején? Hát, mert akkor még szerettelek. És akkor egy férfi így kész, kibaxolja a dolgod. Egyébként férfiak harmadik helyen áll képzeljék el, férfi hazugságban, a nem vagyok részeg. Van olyan férfi annyira hülye, hogy még azt mondja, hogy <gül> nem hittem semmi. Második helyen áll, nem aludtam. Nem tudom, láttak már férfit, ahogy forma egy alatt Horkolva aszik a tévé előtt, a nyála ilyen online kapcsolatban össze van kötődve a pulóverével, és így meglököd, nem aludtam, hát néhely vezet a Fradi, hát a... Ja, a Ferrari, a Ferrari. És a leggyakori férfi hazugság, na, ezt nem fogják kitalálni, az igazad van drágám. Köszönöm szépen a figyelmet, boldog új évet kívánok! Reméljük, hogy mostanra azért már tetőfokára hágott a hangulat szerte az országban, hiszen egyre jobban közeledik az éjfél. Ideje hát, hogy kicsit körülnézzünk, hol miként búcsúztatják az óévet a különböző mikroközösségekben. Ebben lesz segítségünkre a most következő szilveszteri körkép, melynek értelmi szerzői és egyben előadói is Aradi Tibor és Varga Ferenc József. Köszönjük Önöket! Ez itt a Lencse és Dúranás, a Panel TV szilveszteri műsora. Én Fucskó Trimmel Gabi vagyok. Én leszek ma Önökkel magukkal veletek itten. Telefonszámunk a képernyőkön. Látható az Önökén nem. Mikrofonunkkal körbejártuk a szomszédokat és megkérdeztük, tudják-e mit ünneplünk szilveszterkor? Elsőként a harmadik emeleten bulizó fiataloknál jártunk. Sziasztok! Ahhoz képest, hogy szilveszter van, és ilyen szépen összejöttetek, hát elég nagy a csend. Ja, buli van. A szobában? Nem, TikTokon meg a Instán. Kik vannak itt? Hányan vagytok? Ja, azt nem tudom, mert még nem néztünk egymásra. Én is csak telefonról tudom, hogy a csajom itt ül mellettem. Akkor azt se tudjatok, hogy mitől fontos a mai nap. Hát de, hát szilveszter van, fészen írták ki. Uh -huh. És mit ünnepünk szilveszterkor? Hú, figyú erre majd rákeresek, most hadd bulizzunk, mert a üzi. Jó napot, uram! Tudja, hogy mit ünnepünk ma? De én nem tudom, hogy most költöztem ide. Asszonyom! Azt mondjam, ne arraudjon! Ön szerint ma milyen ünnep van? Hát nem tudom, december vége van, akkor biztos karácsony, nem? De az most múlt el? <gül> Jaj, ma elmúlt! Az én még szedem a gyógyszert rá, nehogy visszajöjjön. <gül> Szia, honnan jössz? Mi kér, kis trendi hóemberkék vannak a ujjaimban. Ugye tudod, hogy ma szilveszter van? Júj, tényleg, Muti? Önök továbbra is a panel TV szilveszteri műsorát látják, kapcsoljuk a földszint kettőt, Nagy József és Józsefné kis nyugdíjasok lakását. Papa, gyere, megkezdődik a szilveszteri tévéműsor! Ez ma annak kabaré? Igen, de nem annak szánták. Papa, ez ki? Ez? Hát ez a izé, na, mondjad ma ez a ezé, az a hülye abból a szarból, na, ma. na, na, na néma, ha itt van a nyelve, men. Na, fog van? Nem, az a izé, az a hogy híjálak, aki, aki, abban a műsorban volt, amiben az a hülye, aki a másik csatornáról gyűlt át, na. na. Csatornáról ah. jött? Találj nem, tudod, tud, aki énekelt azt a, mit tudom én mit, amikor az a mellette ülő nem énekelt, hanem csöndben volt, na. A tudod, akinek az a szőkehajú, magas nő a felesége, aki elváltatott a énekestől, akivel a jövő héten fog együtt élni. na. na. Abba az éneklős, állarcos műsorban nő volt a oroszlán alatt, na. A Antilop? Oh. Na mindegy, nézzük tovább a tévét. Akkor bekapcsoljam. Nem, így jobb! S ez itt még mindig a panel TV. De vajon mit néznek azok, akik nem minket választottak? Jó, melyiket nézzük? Ezen mindjárt kezdődik a különbendűbben jövünk a másikon meg a kincs, ami nincs. Ó, oh, ötösen mi megy? Az ördög jobb és bal keze. Oh. Nyolcason? Nincs kettő négy nélkül. Tizenkettesen? A mondja, szilveszteri kabaré. Na végre! Önfelett poénok és jelenetek bác Spencer és Terence Hill filmében. Na jó, nekem elegem van, megyek a konyhába. Mi a vacsora? Hagyj más bab. Nyugodj kérlek, és ne beszélj jó? Na, gyere szépen! Vele ülj, le. Mindegy, hogy melyikre csak ülj le, és próbálj nyugton maradni, jó? Előre nézel, tehát a két kezed a térbedre, és bármi történik, nem mozogsz, és nem beszélsz, jó? Ne kacagdj az Istenért! Kérlek szépen ne kacagd, mert még egyszer nem csinálom meg! Egy pillanat jövök! Próbálj nyugton jó, és bármi történik, nem mozogsz és nem beszélsz. Uh -huh. Jövök! Ja... jaj, jaj, fogom Ó... Jaj, Istenem! Ja. Jó napot! Ja. Itt lesz a rendelő, emlékszem voltam a tavaly is. Jézus Mária! Áááá. Kossa mindenit neki! Sír, hogy fáj! De annál jobban félek! Jó Istenem! Mit évő legyek majd? Jó, hogy félek! Oh. Ah. Ah. Jézus már, jó, hát ez nem lehet igaz. No. Siú, hát én nem maradok itt, az biztos. Na, ha ma egyszer itt vagyok, akkor itt vagyok, hogy egye meg a fene az egész fogáltati rendelőt minden estő, úgy, ahogy van. Én... De nem igaz, na, hogy lehet ilyen? Súlyt, de hogy milyen meleg van itt a minden, itt neki, na, hogy lehet ilyen meleget csinálni, egy rendelő termébe könyörgöm, aztán mi ez itt? Hú, oh. érdekes. Ha már nem is fáj! Nem tetszik tudni hogy régen vannak, Ben? Kegyed is a vár? Aha. Biztosan ennél is húzás lesz. Aha. Nekem gyökérhúzásom lesz. Igen. Kettő! Csíja mindenit a teszék! Hát, mi baja van ennek? Hát, ez hülye? Vagy süked néma? Nem tetszik tudni, hogy hány óra van? Hi, hát, ez belém akar kötni! Na, de tőlem megkaphatja, az biztos. Hí, de fura egy figura a mindenit neki, tessék? Úgy hallottam, mintha te tetszett volna mondani valamit. Nem? Tetszett? Nem tetszett? Soha nem tetszett, mi? Kedsz idegesíteni egy ez az ember. Mert, bocsánat, még be sem mutatkoztam, Pemete aladár vagyok. A vidékről tetszett jönni? Há, vagy inkább külföldről? a ja, biztosan kalócsáról. Tetszik tudni nekem, ott vannak rokonaim. Biztosan tetszik ismerni a Brindolcékat. A föltéren van az üzletük. Hát tetszik tudni nekem onnan rokonaim, hogy a Brindolc Pali sógora az én nagyapám első házasságából való egyik lányát, a Linanénit. Haja! Engem ne ugrasson! Ha velem ne kezdjen ki, mert tőlem megkaphatja. Hát hogy jön magához vele ezt a piszok hangot használni? Mi? Ha ki vagyok én magának? Ne feleseljen. Fogja be a száját! Kus! Értette? Na! Disznó! Az! Híja mindenik neki, mégis csak disznóság, hogy minden ok nélkül inzultálni egy vadidegen embert! Az én becsületembe maga ne gázoljon! Én be fogom perelni magát maga, szemtelen fráter! Sőt, még egy pofont is kaphat tőle. Igen? Még egy pofont is... Ne, ne, ne, ne, ne részzel! Hiába néz, de még nincsen intézve! Maga nekem ezért még felelni fog érti, a törvény előtt fog felelni ezért! Igen, a törvény előtt... Pemete! Szervusz, Kerekes, ne jó, hogy szervusz. össze! Szervusz! Hát te mit keresel itt? Hát micsoda hülye kérdés ezt te? Hát mit keresett az ember a fogászaton? Hozentráger-t akarok menni, igen? Agen. Ó, van, hát aztán ne idegeskedj! Mi, nekem nem fájhat a fogam. Te tiltott. Na, azért mondom, te nekem nem tiltott meg, amikor fájjon a fogam, érted? Az én fogam akkor fog fájni, amikor én akarom, érted? Nem amikor te akarod. Most például azért fáj a fogom, mert akarom, hogy fájjon, érted? És te nekem nem tithatod ezt meg, Soha nem tilthatod. Mi től lettél, te Soha ilyen ingerült? Ingerült. Mi mi az, hogy ingerült? mi, mi, mi az, mi az, mi az, Mi, mi, mi, mi az, hogy mitől lettem? Úgy nézek, ki, mind aki ingerült lenne te. Kerekes! Én úgy nézek ki, hát te nagyon jól tudod, hogy egy egy szegény... Csendes, bétis, nyugos, így, barátságos... Kiegyensúlyozott ember vagyok, kerekes! Te nagyon jól tudod, egy engem nagyon nehéz kihozni a sadromból, kerekes! Te nagyon jól tudod, hogy nekem direkt őzik természetem van, kerekes! Tudod vagy nem tudod? Tudom, tudom, tudom, csak gyere ülj már le, mert minden vérzés kapsz! Mitől lettél te ilyen ingerű? Kerekes! Ki ez az ember? Mit tudom én, biztos most van itt először. Mit akarsz tőle? Kerekes ez, az ember védig sértett! értett! Ezért vagy úgy Ön oda... Hogy a bevete! Hát nem ismerek rá! Te! Hát nem akar beszélni! Kicsoda! Ő! Ő! Ő! Hogy? Hogy nem akar te, beszélni? Egy fél óra óta nem válaszol, te! A tüdömet kiordítom, és nem válaszol! Amióta itt vagyok, egy hang nem jött ki belőle, te csak ül egy helyben... De lehet, hogy nem csinál. tud Magyar, és nem ért mit akarsz tőle? Kerekes! Kerekes! Hogy ez nekem eszedbe se jutott, tehát igazat van! Na, csak azt mondd meg most nekem, hogy én milyen nyelven szóljak hozzá. Ha? Természetesen németül. Igazat van te! Hát németül mindenki tud! Na! Há, sok azt mondja hogy... Sprekenzi Deutsch! Sprekenzi két k Sprákkakkenz Sie Deutsch? Sie wagen Sie? Wagen. wagen Sie? An, zwei, Polizei! De hogy is te drág? Vier, 6, hat, hat. No szex! Na ennek már annyi! Sön szex! Bitte szex! Guten Morgen! Morgen szex! Akten akten szex! Guten tag! Nagyon tag! Hogy nem tag! Miért nem érti, hogy tag. de nem. nem érti, hogy tag! Nem, nem német! Nem. Akkor angol! Most lehet, lehet, de te tudsz angolul? Ha hogy ne tudnék? Csak tudjon én! Ennyi az egész. Azt mondja, hogy. Azt mondja, hogy... Tudod, tudod, du Tudod, du, -dui, du, -dui, du, -dui, du -dui. Hau, hau. How do do... do die very nice... Nice, nice very, Mac very... Men, men. Nice art, very... Men, men, men. Yes, I am... You are... She... He... Is... bar. Jam... Wifi... Na, azt mondja, hogy very cheap... Very cheap cheap. Very chip chip! Very chip chip csoka! Vagy bajotka! Eset se se se se se se do, se se se se se se se se se se se se No, az lehet-e az lehet? lehet. tudsz olaszul? Ha hogy ne tudni? <gülüyor> Csak tudja, ő is. Azt mondja, hogy Parlare italiana! Parlare. Parlira Italianne. <gülüyor> Pizza. Macaroni! Ferde toroni! Spagetti! Lasagna! Fusilli! Azt mondja, hogy a Roma! a Amore! Venezia! Oh sole mio! La la la la la... La la la la... La la... Nézi, de te nem értite! Gyere ide! Mi van? Nézd meg innen! Mi az? Látod, amit én? Mi? Hát ez... Orosz! Igazad van te! Ez egy jó nagy darab, orosz! Mi? Te tudsz oroszul? Ha hogy ne tudnék te? A oroszul mindenki tud. Karandás! Kurica! Az. Voda! Vodka! K kalinka te! Tényleg Kalin kalinka! Kalinka! Kalinka! Kalinka! Kalinka, kalinka, kalinka, kalinka moja! Kalinka, kalinka, kalinka, kalinka moja! Hé! Hey! Zdravstváte, taváriščí! Taváriščí! Gáváriš pa-ruski-puszki! Tolstói! Lévi, Tolstoy. Té, intudok pravózni! Muntja! Ja cittájú, ty cittájš, ona náčitáját! Ja píšu, ty píšš, ona napíšet! My píšítem! Büpiszit! Ani pisut! Napisut! Sújpisut te! Vagy va típ, típ, típ, típ, típ, típ, típ, típ, típ, típ, típ, típ, típ, típ, típ, típ, típ, típ, típ, típ, te? Nagy bálsoly szamovár! Benne sok-sok csája! Bábuskának, s a te anyádnak! Annak! Anyád csája! Nem! Nézd, te te nem érted, mi a csája? Nem! Nem orosz? Nem. Nem. nem. Akkor, uh, akkor spanyol. mi? Spanyol! És légy Te tudsz spanyolul? Ha, hogy ne tudnod, te? Csak látod, hogy tiszta hiába tudok nyelveket. Ha ő nem tud, azt mondja, hogy. Gavari, Spanish, Spanish, Spanish, Ola, Hola Hola Ola, Madrid, Real Madrid, Barcelona, Barcelona, Toledo, Castañetata, Castañetata, Francia Castañetata, Castañetata, Tudsz Castañetata, Castañetata, Castañetata, Castañetata, Castañetata, Castañetata, Castañetata, Castañetata, Castañetata, Castañetata, Castañetata, Castañetata, Castañetata, Castañetata, Les enfants de la patrie, la parole est arrivée. Napoléon Bonaparte, bonjour, qui jours, oh, Bishop Pino, a-t-il tué, a-t-il tué, S'il voulait la voir, la Mais voir. la voir? Oui, oui, oui, c'est très bon. Ce n'est pas possible. N'est pas possible. Belle, belle, Billy, belle. Oui, oui, dans les yeux de la grande Sanax. Oh, Sanax. Bonjour de la, dans les yeux de la foule azolidon. Oui de la bon dieu de la paracétamol. Paracétamol. Oh, non, non, non, c'est pas de la tetracicline. Tetracicline. Oui, pour toi, de dulcolax. Dulcolax. Pour toi, prostamolulot. De pyramidon, te. Esos, te, egyiptomi. Ha t'hott a pyramidonok? Igos, igas, a pyramidonok, hott vannak? A kicsit, na lássuk. Azt mondja, hogy Gábor is egyiptis. Egyiptis, nézz ide, de nézz ide, hastánk, tehe hastánk. Ne fertíti, tuden kámi. Ez indiai. Indiáne? Indiane. Apacs, Manitú, Vinetú, Vinetár, Zakuska. <treeksz> Nézteták, te! Nézd, te, hogy nem indián, te! De. Nem indián, meg kell bolondulni. hú, Megvan, te! No, Hát ezt tudod mi? No, mi az, mi az? Ez egy jó nagy román! De. Azt lehet, te! Az... Tudsz románul? Egy kicsit! Azt mondja, hogy dadá! Nunu! Sita-sinyú! Sinyú! misi visi Vihi! Esti! Usti! Násti! Romunesti! Komunisti! Kusti-padarábi! Ugh, azt mondja, csappa! Puliszke! Ugh! Mama vigye! Fuzuik! Filipesku, Popescu! Stéphanescu! Antonescu Macsakescu! Néz, ide te még romás se te! De, Meg te bolondul! Ez, ez nem hír! De! Faki! No, Oda, Odessüket még valami! Könyörgöm, hogyha nem akar megszólalni, akkor tudja mit? Ha koradok magának papírt és ceruzát! Írja le, amit akar mondani, jó? Írja le. Majd bólincson. Bólincson, csak egyet bólincson. Jé, bólincson. Te nem bólincson, te nem bólinc. Te nem bólinc. Ha meghűlök, akkor se bólinc, te. Juhu. Ez nem is ember. Hát akkor mi? Robot. Miféle robot? Mesterséges. Olyan intelligencia. Az lehet, te az lehet. De, de, de! forgatja a szemeit, te. De, de, forgatja Látta? a szemeit. Könyörgöm a harobot, ha szólaljon meg. nézem ide, nézem ide, mit adok én magának? Én adok magának 10 pengöt, ha megszólal. Hát bármelyik tisz, hát 10-et én is adok, tessék! 20 ja. pengőt csak szólaljon meg! Tudja mi? Adok szóval. magának 30 pengőt, 30, csak szólaljon meg! Tessék, 40! Hát ennyiért már egy halott is beszél! <gül> nem szólalj meg, te nem szólalj meg! Ha belek kétülök, akkor se... Akasz fel magad? Ah. Hú, te! Jú, megyünk bele hogy a fogam, mindegy neki. Mióta fáj? Hú, tegnap este óta, egész éjjel nem aludtam. Alsó, felső! Nem, királyász! Hol <gül> lehet ilyen hülyeségeket kérdezni? De? csak azért kérdem, mert hogyha alsó, akkor nagyon veszélyes mi? a húzás, a sógoromat gutta ütötte a húzás ja. közben. Na nekem felső! Az nem beszélget! Ha nem kapsz vérmérgezést, hamar helyre jöhet. Mi te? Hangulatot akarsz nekem a húzáshoz te? hogy is csak be akarnak nyugtatni, a... ne idegeskedj. Ráharadtál! hogy is kiütötték! Mikko? Az este. Hol? Hol? A számba? Hol? Hogy lehet ilyeneket kérdezni? Jó, ja, de hogy, hogy kiütötték? Hú! Úgyhogy moziba mentem, tudod? Lekéstem az előadást, aztán bevezettek egy páholyba. ott már bent ült egy hölgy. Én a sötétben azt hittem, hogy egyedül vagyok vele. Aztán egyszer csak figyelmeztettek, hogy nem vagyunk egyedül. Hogy figyelmeztettek? Hát valaki jól pofon vágott. Jó, és te hagytad. Te hogy is hagytam te, de mégis pofon vágott. Nem hívtad ki. Hová? Pár bajra. Há, de, hogy nem hívtam, de aztán mielőtt világos lett volna, mégis elmentem. És akkor most ah. fogalmad sincs, hogy kivágott pofon. Nincs, de gondolod, hogy érdekel? Nem. Szóval maga inzultálta a feleségemet. Mi mihogy maga volt a párhújba tegnap? Miért nem szólalt? Ah, meg ah, a györgök. Mert gipszvinta volt a számban. Ah, de most tönkrement. Mi folyik itt? Jó. Itt az a gazember, aki a tegnap téged. Aha. Szóval húzás lesz. Jaj, nem, nem, nem, nem, nem. Kettő? Nem. Na, gyerünk a műtőbe. Ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ah. Az elmúlt ünnepekre való tekintettel felszeretnénk hívni mindenki figyelmét, hogy a túlzott zsíros, sós vagy cukros ételek ártanak az egészségre. Továbbá szintén itt szeretnénk felhívni a figyelmet a túlzott alkoholfogyasztásra is, ami nem csak az egészségre lehet ártalmas, hanem a családi állapotra is. A problémák és kellevetelségek elkerülése érdekében kérjük konzultáljon kezelőorvosával, gyógyszerészével, feleségével, szeretőivel, gyermekeivel, jó szomszédokkal, barátokkal, rokonsággal vagy velem. <gül> Mert ahol van alkohol, ott van baj is. Én beszélgettem egy barátommal, így panaszkodott. Egyszerűen nem bírok a feleségemmel. Állandóan zaklat. Folyton azt kérdezi tőlem, miért iszól. De mindig próbálok neki válaszolni, ő sose hallgat végig. A múltkor is este épp aludt, gondoltam, megiszom valamit, kimegyek a konyhába, nyitom a hűtőt, előveszem az üveg bort, mikor hallom a szobából, már meg is szól. Igen, drágám, miért iszol állandóan? Azért iszom, mert. És már aludt is. Akkor azt mondta a barátom, nagy elhatározásra jutottam, ceruzát fogtam, és leírtam egy levélbe, hogy miért iszom. Gondoltam, oda teszem a feleségem éjeli szekrényére, reggel, amikor megtalálja, elolvassa, és végre meg fogja tudni, hogy miért iszom. De mielőtt odaadnám neki, odaadom neked, mondta nekem, én pedig elhoztam és felolvasom, döntsük el együtt, hogy a levél jó-e. Miért iszom? Drágám! A tavalyi év folyamán 365-ször próbáltalak elcsábítani. 36-szor jártam eredménnyel, ami átlagban 10 naponként jön ki. Mellékelem a leggyakori bokok egzékét, ami miatt nem járhattam sikerrel. Félelem, hogy felébred a gyerek 17 szer Túl késő volt 23 szor, túl meleg volt 15 ször, túl hideg volt 14 szor. Úgy tettél, mintha aludtál volna 49 szer Fájta hát a 18 szor, fájta fogad 14 szer Nevető görcsráz 13 szor. Túl sokat ettél, 21 szer új a frizura, 15 sző. Görcsált a lábadba 22 Harminc 36 alkalom, amikor sikerrel jártam, a művelet egyszer sem volt teljesen kielégítő, mert kétszer úgy döntöttél, hogy ki kéne festeni a mennyezetet. Négyszer a tévéműsort nézted a hátam mögött, egyszer a lábújjaddal igazítottad a festményt a falon, 18szor mondtad, hogy siessek és fejezzem már be, de hatszor én ébresztettelek fel, hogy megmondjam, hogy vége. Egyszer pedig. Azt hittem, fájdalmat okozok neked. Mert úgy tűnt, mintha megmozdultál volna. Ezért iszom. Hát akkor legalább te légy férfi. Hmm. Adri van szerencsém? É, maga egy másbista. Nekem még annyi szerencsém sincs. Ilyet nem láttam. A maga mindig rossz kedvű. Hát mitől legyen jó kedvem? Talán örököltem. Nem. Vagy kihúzták a sorsegyemet? Nem. Vagy megszökött a feleségem? Ó, dehogy szökött. Hát az nem fog megszökni soha. Látja. Nekem még ez a kicsi örömöm sem lesz meg ebben az életben. Kinek viszi azt a virágot? Kinek, a feleségemnek. Ki akarom békíteni? Haragba vannak? Hát én nem haragszom, csak ő. Miért? Maga mit csinált? Én a szokásosat. Semmit. Ő mit csinált? Megpofozott. Megpofozta? Ő magát? Persze, hogy ő, hát idegentől én nem hagyom magam megpofozni. Vagy ő, vagy az anyósunk. <gül> Legfejebb a sóborom. Na, esetleg mondjuk az apósunk, de idegen, nem, az nálam nem. Megáll az eszem, magát az egész családja veri. Ugyan, hogy képzel ilyesmiket? Na, hát példának okáért a 7 éves kisfiam még soha egy újra sem hozzá. Hát szép tőle. Uram, ha engem a feleségem, hát én megfolytanám. Hmm, kapna érte tíz évet? <gül> hát az ilyesmit nagyon szigorúan büntetik. Hát képzelje el, a szekeres bezárt a feleségét a lakásba és öt évet kapott. Menjen már! Ami bezárt a feleségét a lakásban öt évet kapott, ahogy lehet az? A lakásban ciánoztak. <gül> Miért nem ezzel kezdtek? Apropó, nem is tudtam, hogy a szekeres ül. Na, most képzelj el ezt a hatalmas szerencsét, na. Hát most neki öt évig szép, csendes, nyugodt, kiegyensúlyozott élete lesz. Na, tegnap ótam benne a látogatóban. Már hízott két kilót. Igazán, Nem hmm. volt. Jó, na mit gondol, hogy kivel találkoztam a folyóson, ment leülni a büntetését? Na, kivel? Találja ki. P-vel kezdődik, és intérrel végződik. A pintér? De, hogy a pintér? A Harsányi. Miért mondta, hogy p kezdődik, és intérrel végződik? Mert a Harsányi megkért, hogy legyek diszkrét. Lehetetlen ember maga, kedves Bodri? Na látja, a feleségem is ezt szokta mondani. Na. Csak sokkal hosszabban. És aztán ő még kellékeket is használ, tudja? Seprünyél, sodrófa tányérok, jaj, nem válogat. Ami a keze közé kerül, érti? És nagyon precíz. Magának emletmódna szabad megnősülni. Eee, igaza van, Kenéz. Magának tökéletesen igaza van. Csak hát. Ez az áldott jó szívem azok a mindennek, na. na. Hát képzelj el, én vidéken voltam egy családnál látogatóban, Igen. és kilencen laktak egy szobában. Hát. És? És én az egyik lányt feleségül vettem, hogy jobban férjenek. Hát. Miből élnek meg? Keres maga egyáltalán valamit? Ne is kérdezz, ne is kérdezze, Kenéz, -e, amióta kidobtak a bankból, az ott egy fillért se találok, pedig hát egész nap keresgélek. Jaj, látja, pont emiatt vannak a veszekedések is otthonna. Már egy hete kikapcsolták a gázt, a villanyt, elsőim meg szépen, kitesznek az utcára. És ezt ilyen nyugodtan mondja? Igen. hát milyen férfi maga? Hát milyen? Ilyen. Csinosnak mondott, középkorú, barna, hirtelen kopaszodó. Nemint hülyést tegyen. Most már nem csodálom, hogy a felesége megpofozta. Maga nem férfi. De miért ne lennék én férfi? Mert nem az, érti? Nem az egy férfi, nem várja meg ölbetett kézzel, amíg a bútorait az utcára rakják. Segítse ki hordani! Hűjéskedjen! Majd én a kezembe veszem a maga sorsát. Meglátja, két hét alatt férfit csinálok magából. Úgyhogy maga? Igen. Megalapítom az egzisztenciáját. Kegyeret adok a kezébe. Geniszkem, ja, ez igaz. Na, maga viccele. Nem viccelek. Most fél tizenkettő. Igen. Maga azonnal elmegy a központi klinikára, Igen? felmegy a második emeletre a sebészetre. Megfigyelmeztetem, én operálni nem tudok. Fogja be a száját! Jó, ezt csak azért mondtam el, hogy hogy véletlenül sebésznek ajánlni mennyi! Na, mert én egy zápfogat se tudok kihúzni, szóval nem úgy egy vakbelet kivenni. Maga Kászoni professzor urat fogja keresni. Igen. Megmondja neki, hogy én küldtem, Igen. és ő alkalmazni fogja magát gondnoknak a rózsadombi villájába. Gondnoknak? Kell is, mert házmester legyek! Nem kell csinálnia semmit! Jaj, hát abban én profi vagyok! A professzor úrnak kell egy egyszerű, megbízható ember, aki vigyázzon a házára, amíg ő bent van a klinikán. Én ég, hát én vigyázok, Igen. hát én egy megbízható ember vagyok, hát maga tudja nagyon jól, Na, amit beszéltek rólam, hogy én a bankból, hát abból ez szó sem igaz. Hát különben is a családom visszafizette az egész pénzt. Erről egy szót se senki, jó? Maga csak hivatkozzon rám, és mondja azt, hogy vidéki. Na jó, csak milyen vidéki. Mit tudom én? Szagymazi. Szagymaz? Hát kenéz, én ott soha nem jártam, na. Akkor mondjon olyan vidéket, ahol járt. A lényeg, hogy a professzor úr szereti az egyszerű vidéki embereket. Éh, falva jó lesz? Járt már ott? ne bugyiba már jártam, persze. Akkor jó lesz. Öltözek el le Érhal Istába, így, hogy... Nem, nem, elég ha, elég, ha dialektusban beszél, úgy ővel. Ővel? Úgyhogy jönnepet kevenek el férvesenek a Vagy jó napot komolnak a forvasorod, korosom a nyitokat. Nem jól, na! No. No. Hát elröntja az egészet! ha ne felejtse! A maga ezentúl férfi lesz! Igen, férfi leszek! Ha valami nem tetszik rácsap az asztalra! Igen, rácsapok az asztalra! És kiabálok! És kiabálok! És pafanüti a feleségét! És pafanütem a... Hogy hát azt is szabad? Persze! Férfi lesz a talpás! Mi? Hogy a talpamon nincs! Éh! Hát akkor én rúgni fogom a férfias talpammal! Kettőt a közepébe! Ez már beszéd! Az anyósomnak elharapom a torkát! Ez az! A sógorom a tekerrúgom! Tökéletes! Mondtam én, hogy két hét alatt férfit csinálok magából, Kenész, hogy köszönjem ezt meg magának? Nem felejthette el? Nem. Kászoni professzor úr, központi klinika, második emelet és sebészet. Amíg maga odaér, én addig telefonálok. Jaj, kenész! Kenész, hát maga egy angyal kenész! Tudja mit? Hálából a maga anyósát is agyongveren! Galamnék rotilt amária! Nagyon sajnálom, asszonyom, hogy az ilyen plastikai műtétekért nem vállalunk felelősséget. Az nem úgy van, kérem! Engem elcsúfítottak! Hát ilyen orral nem mehetek emberek közé! A műtét előtt még csúnyább volt. Ki? Ma. Az orra. Ezt kikérem magamnak! A férjem direkt az orrom miatt szeretett belém! Akkor miért nem tetszett olyanak hagyatni, amilyen volt? Ahhoz semmi közük. Engem tönkretettek, fizessenek nekem, tönkretettük! Ne tessék kiabálni, de igenis kiabálok. Max, mit csináltak belőlem? Fizessenek, vagy tegyék vissza a csontot ide az orromba. Felszólítom azt mondjam, hogy azonnal hagyja a klinika területét, ne kívánja, hogy erélyesebb módszerekhez folyamodjunk. Úgy, szóval kidobnak. Ki? Rendben van. De ha a férjem meglátja az orrom, amely olyan volt, mint Marilyn monroe nem na majd ő fog idejönni. Kicsoda Marilyn Monroe? A férjem. Oh. És szétveri ezt a maguk kócadáját, amit klinikának csúfolnak. Szóval nem hajlandó távozni. Nem. Megyek. Na. Megyek. De az én orromat megemlegetitek, amíg éltek. Még a temetőben is. Hát, ha ilyen orrom lenne, én is kiabálnék. Keresett valaki? Igen, Marilyn Monroe az orrával, de már elment. Hamarosan megkezdem a műtétet a 36-osban. Senkinek nem vagyok itt. A telefont se kapcsolja. Értem. Ha a mára előírt beteg megérkezik Kecskemétről, azonnal csöngessen. Nyugodjon meg, professzor úr! Úgy érzem, hogy egy kicsit idegesnek tetszik lenni. Nem minden nap adódik egy ilyen világra szóló operáció. Hát, ha bármi gondodódik, a professzor úr számíthat rám. Tudom, kedves. Jó napot kívánok! Á, a szerkesztők is a yes. De tűnjön el gyorsan, a professzor úr nagyon ideges, úgyhogy most szó sem lehet interjúról. T talán ön is mondhatna néhány sz sz szót. Hát, ilyen nagy jelentőségű műtét esetén szó sem lehet róla. Kö könyörgöm legalább annyit áruljon el, hogy má, milyen műtétrek készülnek. Hát jó. Annyit elárulhatok, hogy egy 40 éves hölgyet fogunk férfivé operálni. Ennyit már tudtunk. Oh. Igaz az, hogy az illető hölgy már régen férfi ruhában jár. Igaz. Ez az első jele az ilyen átformálódásnak. Ha a beteg észreveszi magán az átváltozás jeleit, akkor rendszerint az új nemének megfelelő ruhákban kezd járni. Így fesztelenebbül érzi magát. A beteg arcán lehet látni valami jelét annak, hogy az szervezetemére készül. Téldául megjelenhet a Bajusz vagy Szakár. Nem, ez általában az operáció után szokott megjelenni. De erről nem nyilatkozhatom, a beteget még nem láttuk, most érkezik kecskémétről. Kecskémétről? -ke -kecs Igen, de kérem, menjen, ne derüljünk hogy ennyit is beszéltem. Jó napot kívánok! Jó napot! Én Kászonyi professzor urat keresem, Söm. Most jöttem vidékről. Kecskemétről? Ha mondjuk a négyel! A beteg? A be beteg? A énnek b b b bajusavon, ha ha Na, hát ilyen. Jó, Jó ez, ez világszenzáció. Na, hát ilyet! Ennek sőrű bajusza van. Mit akar ez a bajussomtól? Csodálkozik rajta. Megjegyzem, engem is meglep, hogy ennyire előre van. Hogy mi van ennyire előre? Az átalakulása. Na, fogd le jó helyet, kisasszony! Mit keres? Nézem, hogy kihez tetszett szólni! Hát, magához szóltam! Á, vagy már nem is reagál a kisasszony megszólításra! Mit, hogy én? Kisasszony? Hát kérem, a bajusz az még nem minden. Jaj, az még nem! Az még nem, na, na szolgálja. Mi az, hová megy? Én megyek a sebészetre. De hát ez a sebészet. Biztos? Biztos. Ez nem az élme osztály. Nem, kérem. Ó, nem. Na jöjjön, a professzor úgy mindjárt jön. Igen. Hát, csak üljön szépen ide le, jó? Jó. Egy pillanat. Igen. Igen. Igen. Jaj, és szóljon a professzor úrnak, hogy a kecskeméti beteg megérkezett. Igen. Na, kegyedi, ide való? Igen, én vagyok az osztály főnővére. Igen. Igen? Na jól van, akkor én magának odaadhatom. Kérem szépen, én ezt a női karórát találtam a lépcsőn. El van törve, nem jár. Na már véletlenül ráléptem, na. Odaadtam, kérem-e, nekem nem köl a mási, Én egy böcsületes vidéki embőr vagyok. Redben, majd odaadom a portásnak. Jó. Na, hogy érzi magát? Köszönöm, jól. Jól. És kegyöd? Jól. De azt hiszem, ez nem fontos. Ha persze, hogy nem fontos. Na, de ha már ilyen udvarias volt, hát én is megkérdeztem, tem nem ideges? Ne. Ha mitől lennék én ideges? Hm. Hát kérem, én nem ijeszteni akarom, de nem kis dologról van szó. Jaj, de még mennyire, hogy nem kérem? Hát nekem ettől függ a jövőm. Ha ez sikerül, újra férfi leszek, szök, szök, szök. Újra, hát Igen. nem újra, de férfi lesz. Férfi, férfi! Na, mióta jár ebben a ruhában? Hogy ebben? Igen. Két hete. Két hete. Igen. Két hete. Igen, a sógoromtól kaptam. És addig szigorúan szoknyában járt. <gül> Á, vagy időnként viselt férfi ruhát és igen. Micsoda, kérem, hogy hogy van ez még egy szeles szíves. Azt kérdeztem, meddig járt állandóan szoknyában. <gül> Kereken egy éves koromig. Ne vicceljen, kérem ezeket, fel kell jegyeznem a professzor úr számára. A tudományos szempontból nagyon fontos, hozzátartozik a teljes kortörténetéhez, érti? Értem, értem, hogy a professzornak a kortörténete. <gül> Na, mit akar ez tőlem? Érdekes eset, így ahogy elnézem úgy néz ki, mint egy tökéletes férpi? <gül> És hogy bajusza van? <gül> hát erre még nem volt példa. Világra szóló szenzáció lesz, az biztos. Na kérem szépen, én most egy kicsit elmegyek, aztán nem sokára visszajövök. Jó? Na, te de is hova megy, jöjjön vissza. Biztos magabban, hogy ez a sebészet? Hát persze. Akkor miért tetszik tőlem folyton ilyen marhaságokat kérdőzni? Na jó, nem kérdezek. Na mér. jó, Jó, hétköznapi ember, ugye el tud szakadni a tudománykutatás világától. Na, vetközzön le! Hát, ki kicsoda. Maga? De kérem szépen, ön csak a professzor úr, Tudom, hogy a professzor úr mindjárt jön és megvizsgálja. Hát, de mi kell engem megvizsgálni? Mert anélkül nem tudunk csinálni semmit. Úgy is le kell vetköznie. Vagy talán ruhában akar a műtőbe a Szigorúan tilos. Mit? Hogy a műtőbe? Igen. Hát, kérem, hát én mondtam szépen a kenéznek, hogy én nem tudok operálni. Nem maga operál, hanem mi operálunk. És én nézzem, mi? Hogy nagy a végén még rosszul legyek? Nem fogja látni, mert elaltatjuk. Hogy elaltatnak? Igen. Hát szóval akkor miért akarják, hogy ott legyek a műtőben? Hát szóval aztán a operáljanak nélküle. És nézzék ügyesen magunkat. Látom, hogy magánál agyátváltozásokat okozott az átalakulási folyamat. I... Igen. Ja, hogy a professzor úr inekciót kira a beteg számára. Rendben, jövök, sietek. Igen, jövök. Na, maga csak maradjon itt szépen, Igen. jó, és üljön. Jó. Ülj! <gül> <gül> Ül! Ül! Ülül! Júj, hogy a nyavaja törje ki azt a hülye kenészt! Hát hová küldött engem? Hát én nem maradok itt tovább, az biztos. Jó napot! Na viszont látásra! Álljunk meg egy szóra. No, no, a hát milyen szóra? Egy polgári szóra! Maga kicsoda! Én bodri vagyok! Kus! Nem a kutyáját kérdeztem! Én galamb vagyok. Galamb? Na hát kérem én még ekkora galambot nem láttam. Maga kicsoda! Maga is valami professzor, mert nagyon úgy néz ki. Hát az biztos, hogy úgy nézek ki, mint egy professzor, de én csak egy egyszerű polgár vagyok, és én ide csak a Rózsadumbi Villa ügyébe jöttem. Na, tetszik tudni. Én a feleségem miatt jöttem. Igen? Hmm. Na, hát az most nincs nálam. Ez a szerencséje. A feleségem idejött a gyönyörű szép orrával, és maguk itt tönkretették! Jaj, hogy maga az óra miatt jött! Kérem <hállal> szépen! Hát én véletlenül ráléptem! Ne vicceljen velem, mert magára lépek! Én nagyon el vagyok keseredve miatta! Ó, no, hát ezt egy olyan vacak miatt! Ha aztán 10 pengőért különbet kap a takáról! csoda, így beszélsz te? Mi bassz? Dööööö! Ne átcigáj engem! Döööö! tettétek. Ezért 5000 pengőt fogtok fizetni. Mennyit? 5000 pengőt? 5000 pengőt egy olyan ócska krumpliért! Krumpli? Az, krumpli! De ti csináltatok Örül. itt krumplit belőle? Örüljön, hogy visszakapja! Ha főorvos előtt nem kellett volna bizonyítanom, hogy én egy becsületes ember vagyok, nem adtam volna vissza! Itt nem adott volna vissza? Az órát! Hát ott feküdt a házban. Nyugodtan zsebre válthattam volna! Mi feküdt Házba. Mi az óra?! Hohohoh! Hohoh, barátom! No, no, no. Nem fogsz ártéteni! Valóban te tetted magad, mi? Kicsoda te, kicsoda. kicsoda, kicsoda. Maga? Te, te, te disznó! Először is én nem te tettem magam. Másodszorban, nem, de mi ne veszélj így velem te, te! Malac! <hazit> Azt akarod bemesélni nekem, hogy a feleségem levágott orra! Ott meg itt a lépcsőházban! te vagy a jó ember, mert te vartad vissza, te vaddisznó! No. Na, tudod mit? Én azt hiszem, hogy te vagy a bolond, te vadmanac! Hol van a professzor? Hülyénkkel nem tár dolog! Ben akarok beszélni! Itt nélkül nem lehet sétikálni! Más vissza az erneosztályra! Megyek! Megyek! Sipírc! Majd az ügyvédem! Elintézi ezt a klinikának nevezett Kuplerajt. Na mals vissza az ártákba! Még álmotokban is a feleségem arra fog kísérteni! Még szerencse, hogy ránéptem. Még álmotokban se fog bűtödni! Hűlj a mindenit neki! Hát én még ilyen klinikát nem láttam! Hát itt egy normális ember sincs. Jó, én nem maradok itt, az biztos. Jó. Jóóóó! Ilyen ja, sze, sze, szerencsé, hogy még itt találom mag magát. Na mi van? Megint a bajuszomon akar csodálkozni? Na tessék, itt van! Jóóóó! Hát, tulajdonképpen kicsoda maga, mi? U újságírónő nő vagyok! Drága hölgyem! V vagy uram! A jövőmről a boldogságomról van szó! Jújj! Még egy bolond! De mit akar maga tőlem, mi? K két felvételt akarok magáról készíteni! Aha. Duplájára emelnék a fizetésemet a lapnál. Mit, ha engem lefotografál? És igen. Na az igen. É, én hoztam magának egy női ruhát is. Jú! Hát ez veszélyesebb, mint a többi. Hát mit akar maga ezzel a ruhával, mi? Ebben fogom lefotografálni. Kiújja mindenit. A ba bajuszát majd kiretusálom. jó ez igen, a minkőcsapjon abba a hülye kenészbe. Mi kellett nekem ide jönnöm? Én anyagi áldozatra is ha -ha hajlandó vagyok, kérem. Igen. Ha felteszi ezt a k -k -k kalapot, igen? adok magának húsz pengőt. Micsoda? Maga nekem ad húsz pengőt, hogyha én felteszem azt a kalapot? Igen! És utcára nem kell menni vele? Nem! Hát akkor gyorsan id azt a húsz pengőt! Parancsoljon! Ba, ba, ez az! Na és most jöhet a kalap! Hű. Jaj! jaj. A növérem legszebb a kalapja? Igen? Na hát, ha ez magának megír 20 pengőt? Hát a jövömről a boldogságomról van szó. Minden pénzt megér. Ta ta talán még osztályvezető is lehetnék. Igen? Na akkor adjon még 20 pengőt. N nincsen csak őt. Az is elég ide vele. Na, majd, ha meg lesz a felvétel! ha hogy közben bejöjjenek az ápolok, és aztán elvigyék a pénzzel együtt. Na, idaszt az pengőt, hamar! Ez az Tudja mit? Ha ad még húsz pengőt, én esküszöm, hogy felveszem ezt a ruhát is, és táncolni is fogok benne! Jaj... Ó, de nincs több pénzem. Én csak egy csóró újságíró vagyok. Igen, na jó, akkor gyerünk a felvétellel! Üljön, csak le Jó! Ah, na, na, na, na, nem lesz jó. Nem lesz jó? Na, akkor. Tudja mit? Mit? Jöjjön csak ide, ide, Igen. ide, hehe, hehe, Jó! hehe, Nem, nem, nem, nem! Nem? Ha, ha, ha... Ha, ha, ha... Ha, jó! Den, forduljon doe je nou oldad? Oldad! spitz ah. ah nem, na na na na jó nem, nem jó Hát szinte gondoltam na ja ja ja jó nyolc já ide ide jó nyolc fel fel na tessék! na í mit csináljak? te te csak chipőre chipőre ah Inkább nincsen. <zamk> jó. pop pop pop pop. nem, meg, meg, Csak meg, meg, meg, meg, meg, meg, lesz. meg, Tudja mit? Próbáljon egy kis ba Hogy itt a hegytetőn? Itt a hegytetőn balett mozdulat, ne félj! Ehh, piruett dehogy ah, ne, nem jó nem nem se hogy nem jó hát szinte gondoltam na Me meg volt igen hát, csúcsú jön itt ez az na végre visszaértünk a Kaj hoz ez lesz az ez lesz az ugye jó ja. Mozolygjon, baba baba jól meg volt, meg meg köszönöm. Sí, a műtét után megcsináljuk a másik felvételt. Jól is. van, de az már 50 pengybe fog kerülni. Ja, talán még bevódó is lehetek a radionál. Ne látja! Az papa papa magának való! persze ja, köszönöm! Hallja! Ha még akad más is az árkájában, aki fényképezni akar, küldje csak ide! Júj, hát ez nekem ez a hely tetszeni. Még két bolonds meg van a házbérem! Hú, te egy üzlet. Mi az maga még mindig nem vett között le? Na most jön az igazi üzlet! Tudja mit? Na. 30 pengőért nevetkőzöm. Mi csoda, magárből üzletet akar csinálni? Na miért ne, ha lehet? Mm -hmm. Hát egy másik bolontok már kaptam 25 pengőt, pedig csak egy alapot tettem a fejemre. Na hát egy vetkőzését, igazán családjár 30 pengő. Hát nem találok szavakat, megáll az ész. Hát az már rég megállt. Na tudja mit, az utolsó ára 25 pengő, mm -hmm. gyakorlatilag csak a kabátomat vetem le, és nem alszom, csak szundikálok. Maga meghibbant. Na, ezt jelentem a professzor úrnak. Ilanka! Igen? Ilonka! Itt egy tévedés történt. Most táviratoztak Kecskemétről, hogy a beteg csak holnap indul erre. Holnap? Holnap. És akkor ez kicsoda? Kicsoda maga? Kérem szépen, én Bodri Ede vagyok. A Kászoni professzor úrhoz jöttem. A kenész küldött, hogy tessék engem alkalmazni gondoknak a villába. Miért nem rögtön ezzel kezdtek? Hát én azt hittem, hogy tudnak róla, én csak egy böcsületes vidéki embőr vagyok. <gül> jól van, na, jól van, jól van. Hát ugye a kenész küldte, akkor én alkalmazom magát. Tényleg? Kapok lakást, fűtést és világítást? Igen. És hogyha becsületes ember, a feleségem majd mindennel ellátja. Juuu! Hogy minden, ne! Jaj, köszönöm szépen, professzor úr. Na Isten áldja magát! Magát is, professzor úr! Jöjjön, kedves! Hogy minden, ne! Na én azért előbb megnézem magamnak a nagyságos asszonyt! Istenem, hogy ez milyen jó. Íha. Íha. Új, de jó esik. Jaj, hát ez nagyon jó. Hát komolyan mondom, én ezt minden nap fogom csinálni. Nekem ez kijár. Íha. Istenem, de jó. Hú. Jaj, de jó a habós sütemény, magyoró van az ő tetején, Ilyet én nem kapok, s ha ezért zokogok. Jaj, de jó Istenem, de jó. Állj, Istenem, te jó! Ödön! Jaj, de jó! A habos sütte Olvasol Ödön? Ne. Velencében a sóhajók hídja előtt fel és etetem a galambokat. Ödön, majd ha megetetted a galambokat, szeretnék tőled valamit megkérdezni. Csak ja, vár fiacskám, mert gyilkosság történt. Na nézd oda te, most olvasom a bűnügyi rovatban. Milyen gyilkosság? Egy férj meggyilkolta a feleségét. Miért? Mert zavarta őt újságolvasás közben. De Ödön, én csak kérdezni szeretnék. Hogy te csak kérdezhetsz nyugodtan. Ödön? Igen? Tényleg kérdezhetek? Persze, hogy kérdezhetsz. Ödön! Nos? Én kérdezek. Ne őríts meg, ha nem kérdez már. Mondd Ödön, hogy áll most az Eszkudo? Hogy mi áll? Az Eszkudo. Hol áll? Itt Pesten. Hogy itt Pesten? Hogy áll az eszkudó? Igen. Mond fiam, mi az az eszkudó, ami áll? Pénzettség Portugáliában. Ja. Ami nekünk a pengő, az a portugáloknak az eszkudó. Ja, értem. S te most azt kérdezed tőlem, hogy ez a portugál pengő hogy áll itt Pesten a magyar eszkudóban? Igen. Na, hagyd nekem békét, fiam, jó? Jaj ide jó! A habos... Ssss! Ödön! Gessék! Mond Lisabonból Liszabonból évente hány tonna kappant szállítanak Angliába? 42 és fél tonnát! Élve? Nem. Akkor fagyasztva? Élve fagyasztva! Te, hagyj már abba ezeket a hülye Portugál kérdéseidet, mert nem tudom, hogy mit csináloknak Hát hallottak már ilyen? Portugál kapom. Eu digo... Você diz... Ele diz... Nos dizemos... Mi az a kezedben? Nyelvtan. Nyelvtan? Você Milyen nyelvtan? Portugál. Portugál? Hogyha hát te tanulsz? Portugálul. Nos gizemos. Miért tanul az én feleségem Portugálul? Szép nyelv! Te hazudsz! Nekem tetszik. Jaj, nem abban hazudsz. Na, hát, te nem a nyelv szépsége miatt tanulsz. Hát, ha egy pesti asszony elkezd portugálul tanulni, akkor annak valami oka kell, hogy legyen. Oka? Aha. Éj, te. Neked van egy portugálod? Nincs portugálom. Na, vald be a portugált. Ödön. Én esküszöm neked, hogy nincs portugálom. Hát persze, hogy nincs te csacsi. Hát te sokkal okosabb vagy sem, hogy ilyen ügyetlenül elárulnád magad. Lisszabon, Eskudo, portugál kappon. Hát ha te ennyire felhívod a figyelmet arra, hogy neked van egy portugálod, akkor neked portugálod nincs. Nincs. Nincs bizony. Nincs bizony. Eu estou andando, você está andando. Na most mit csinálsz, kérlek? Tanulom a portugál mellékné neveket. Új, Úgy! Szóval te ragaszkodsz ahhoz, hogy elhigyem, hogy neked van egy portugálod. Na hát le fiam, hogyha fejet fejed tetejére állsz, én akkor se hiszem el neked ezt a portugált. Pedig lehetne egy portugálom. Lehetne? Mert elhanyagolsz. Fiacská. Fiacskám, hát aztán én egy elfoglalt ember vagyok, na. Hát te látod nagyon jól. Hát én nem érek rá mindenre, mint azok a portugálok. Soha nincs egy jó szavat se hozzá. Csak egyszer mondanád, hogy csinos vagyok. Hogy tetszem neked. Észre se vetted, hogy jól áll az új kalapó? Pedig jól áll? Jól. Csak egyszer vinnél el valahova táncolni, vagy Budára egy kis cukrázdába, kis linzerre, kis pistáciára. Megőrültél, fiacskámnak, megőrültél. Hát én most öt éves házasság után menjek veled Budára romantikázni! Naj, romantikázni, igen, igen, igen. Bújkáljak veled, kis cukrázdákban! Jaj, cukrászdákban? Igen! Mint tanár a gimnazista lányja. A gimnazista lányjal? igen, igen! Ó, menj el, mi ezeken már rég túl vagyunk! Látom, <gül> ez vagy te! Azt hiszed, hogy azzal a kis házassággal minden el van intézve! Megesküdtünk, hogy a tied leszek! Az lettem! Elfelejted, hogy egy nőnek lelke is van. Nem csak mosogat. Én a lelkedet is feleségül vettem. Hozományt nem kaptam veled, de a lelked az veled együtt nekem jár. Ostoba vagy. Látod, ez az, amiért megérdemelnéd, hogy megcsaljalak. Talán épp egy portugállal. Igen, ha tudni akarod, épp egy portugállal. Mert egy portugál az, az, az, az... Portugál! Az, az az? Az, csupa tüzes temperamentum, csupa, csupa erő, csupa, csupa ferdiasság, csupa portugál! Csarj, istenem, na milyen kár, nincs egy portugál! Hát mindjárt nem éreznéd magad ilyen elhanyagolva! <gül> Szóval így beszélsz velem. Így Hát akkor vedd tudomásul, hogy igenis van egy portugálom. Nem veszem tudomásul, mert nincs. Van, nincs. van, nincs. Van, nincs. Van, nincs. van, van, van. Te, ha így beszélsz velem, én bebizonyítom. <gül> hát az nehéz lesz. Miért? <gül> mert nincs. Úgy. <gül> Na hát akkor majd megmutatom neked. Mit? Hogy van? Álvarez, Joaquin, Alberto, Jesus, dos Santos, de Ferreira. Hát kik ezek te? A Portugálom. Hogy és mindig vannak az összesen? Itt van. Mert szeret, és mert én is szeretem, vett tudomásul, hogy imádom Alvarez Akin, Alberto Jesus dos Santos de Ferreira-t. Tehám baj van! Milyen baj? Hát ez a Jesus-rác se heverít. Hiába hívod, mert nem jön. De jön. Csak nehezen mászik ki az ágyalól. Hogy honnan? Az ágyalól. Az ágyalól? Igen, az ágyalól. Álvarez Joaquín Alberto Jesus dos Santos de Ferreira. Itt van Álvarez Joaquín Alberto Jesus dos Santos de Ferreira. Itt van mi egyém szeretme. Hé, hey, hey, hey, mi ez? Ki lenni, kívánni az idegen? A férjem. És itt, uh, mit akárni itt? Nem én mit akarni, hanem maga mit akarni itt? Én szeretni maga kicsi feleség és magammal cipelni Lisszabonba bele. Csak én tiltakozom a cipelés ellen. Ott várni jött tenger, holdogság, enyém szerelmem, enyém eszkudó gazdagság. Csak hogy én nem engedem, érti? Akkor én törni? Zúzni, rabolni, gyilkolni, erőszakkal cipelni magammal! Ja, pardon! Na, az erőszaknak, annak engedek! <gül> én cipelni gyönyörű az, hogy erőszakkal lisszabonda bele! Uram, kérem! Mikor parancsolnak indulni? Ödön! Ödön, hát elenged! Fiacskám, ez az úr magával akar cipelni téged lisszabonda bele? De Ödön, én nem így gondoltam! Én csak egy kis romantikát akartam, kis buda, kis cukrászda, kis linzer, kis pisztácia, de nem lisszabon, Soha nem akarsz menni. Ödöd én úgy szeretnék maradni. Akkor én törném, zúzni, rabolni, gyilkolni, megnyúzni. Elég! Elég Álvarez! Joaquín Alberto de Santos de Ferreira! Na, mondja csak, mivel tartozom magának, kelemen. Hát, nagyságos uram, jár nekem jár. háromnapi napi lázas udvallásért napi tíz, azaz harminc pengő. Igen? Ja. Mi ehhez? Finjacskám, hagyjál minket elszámolni, na? Ha van egy kis közös üzletünk, tudod? Portugál nyelvtan, három pengő nyolc van. Igen? Lázas kézcsókok a nagyságos asszonynak át 70 félér, azaz 14 pengő. Igen. Kicsit tapogatás. Hatvan pengő, hmm. Nagy tapogatás. Nem is volt nagy tapogatás. Mi, hogy nem volt nagy tapogatás? Nem. Ha miért nem volt nagy tapogatás? A nagy tapogatás a szerződésben nem kötelező, de legyen magának 80. Igen, hmm, rendben van, itt van a többi a magáé, és elmehet Alvarez Joaquín, Alberto de Santos de Ferreira. Kezei csókolom, bocsánat az alkalmatlankodásért. Nagyságos uram, aztán ha az szükség van rám, én jövök. Rendben. Én tudok spanyolul, olaszul, franciául, svájciul, argentinul, brazilul. Jól van Elvika, jó van. És románul is. Románul én is tudok. Lár meg a derre! De mi volt ez? Hogy, hogy mi volt fiam? Hát a te portugálod volt? Hát a te portugálod. Fiacskám, hát én egy okos ember vagyok. Én észrevettem, hogy te nagyon, de nagyon elhanyagoltnak érzed magad mellettem. Na, hát gondoltam, hogy miért keresi te magadnak egy portugált. Hát inkább kerestem én neked egyet. Hát ez így nem praktikusabb. Az ember. Egyébként, ha érdekel a dolog, fiacskám, Pesten egyeszkudo 86 fillér, és Lisszabombon Londonba élve szárítják a fagyasztott kappant. Ja, igazgató úr! Igazgató úr! Mi a ja, én nem verem elmondani, én nem alá Ember, beszéljen már! Én teljesen oda vagyok! Hát nekem végem van! Legyen, férfi, ne áldozzék. Mi történt? Hát, Don Diego! mi van vele? Nem lép fel! Lehetetlen! Teljesen lehetetlen, és mégsem lép fel! Don Diego nem lép fel! Igazgató legyen férfi! Hogy legyek férfi, mikor Don Diego nem lép fel? Mi történt? De Don Diego megszöktetett egy Pesti úri asszonyt, és a mai Bika viadalnak futcs. Mindent el kell követni? Igen. Mindent el kell követni? Ó, Hagyja abba a szöktetést, jöjjön ide egy fél órára, szúrja azt a bikát, aztán mi szöktese tovább azt az asszony. Igen, csak én attól tartok, hogy ő már nincs is Pesten. Csak a kifizetetlen számlát is a hagyta a szállodaszobában. Szobában három ezer ember tombolva követeli a viadal kezdetét. Megőrülök. Á, azt mondom, nem nem igazgató. Nekem volna egy mentőötletem. Na, halljuk. Fizessük vissza a belépődíjakat. Ezt maga mentőötletnek tartja. Igen. Barátom, egy cirkuszigazgató lehet sikkasztó, csaló, bankrabló, apagyilkos, pedofil, de könnyelmű soha. Pénzt vissza a mi nem létezik. Hát, jó. Akkor mit akar csinálni, igazgató úr? Valaki be fog ugrani Don Diego helyett. Oh. Igazgató úr. Ebből botrány lesz? Miért lenne botrány? Ki ismeri Pesten Don Diegót? Senki, aki felveszi a Torreátor jelmezt, az maga Don Diego. Mondja, van magában bátorság? Van igazgatós, van. Ah! Én bátor vagyok bevallani, hogy én nem ugrom be Don Diego helyet. Magának oda kéne állni a bika elé. De én egy férjezett asszony vagyok. Ezt majd közöljük a bikával! Különben is vagyok én is annyira nős, mint amennyire férjezett maga. Ez igaz, én ismerem az összes nagyságos asszonyt. Az alkalmazottak között nem volna valaki, aki esetleg vállalná? Kizárd dolog. Meg kellene próbálni. Meg kellene ígérni neki, hogy ha vállalja a fellépést, megkapja a teljes gázit. Ez nagyon kecsegtető, de lehetetlennek találom. Kérem, én az igazgatót keresem. Ön az? Akkor talán ön. Csendes Izabella vagyok. Igenis. parancsol Parancsoljon, igazgató úr! Kérem, én egyelőre nem parancsolok, csak kérek. Ha teljesítik a kérésemet, rendben van, ha nem teljesítik, ám ne teljesítsék, de teljesíteni fogják, de is tiltakozzék. Én megnyugtatom Önt, hogy ön teljesíteni fogja. Kérem, miről van szó? Sajnos nekem nincs időm, tessék a tárgyra térni. Már rátértem. Ez már maga a tárgy. Most csak az a kérdés, hogy teljesíti, vagy nem teljesíti. Nincs kertelés mellébeszélés, vagy igen, vagy nem, és passz. De könyörgöm, árulja már el, mi az, amit teljesítenem kell. Ó, oh, pardon, azt még nem mondtam meg. Na hát, velem ilyen még soha nem fordult elő. Én ismerem magam, velem minden csak egyszer szokott előfordulni. A múltkor például... Hagyjuk ha... a példákat, azt mondja meg mitóhajt! Én az Állatvédő Liga tagja vagyok. Kérem, én a Bika nevében jöttem. A Bika nevében? Úgy van, a Bika nevében. Mi van ezen csodálkozni való? És mint ligatag, ezennel felszólítom önöket, hogy a viadalt ne tartsák meg. Tessék kihirdetni a jegypénztárnál, hogy viadal nem lesz. A liga megvédi a bikát, a pénztárnál mindenki visszakapja a pénzt és hazamehet. Uh, és ki fogja visszafizetni a közönségnek a pénzt? A liga? A liga! Ugyanis a liga nem fizet, a liga csak vég. A Liga megvédi a Bikát. Kérem, én a Bika nevében jöttem. Én pedig a saját nevében kérem, hogy kérésével együtt szíveskedjék az irodámat elhagyni. Ezek szerint ön még nem szánta rá végleg magát arra, hogy ne tartsa meg a Bika viadalt. Én végleg rászántam magam arra, hogy megtartom a Bika viadalt. Csak hogy abba én nem egyezek bele. Viadalt nem lesz, a Bika életben marad. A liga gondoskodik majd róla, és élni fog az emberi és állati korra legvégső határáig. Szíveskedjék az irodámat, elhagyni. Hogyan ön engem kidob egy állatvédőt? Na most aztán pláne nem lesz viadal. Mi az, hogy viadal nem lesz? Batrány lesz! Holaton a torreádor? Én vele akarok beszélni. Majd én megmutatom, hogy egy állatvédő ligatag mire képes. Különösen, ha is ta maga. Csendes, Izabella! Hát igazgató úr, én ahogy elnézem, ez a nő mindenre képes. Ne legyen már ilyen vénasszony. Inkább azt mondja meg, honnan szedjek én most össze egy torreádort. Kárkeresni. Ki lenne olyan ostoba, hogy odálljon a bika el és kockára tegye az életét. Az előtt egy állatvédő, most egy embervédő. Jól el vagyok én ma látva magukkal, de megmutatom én magának, hogy találok egy olyan embert, aki kimerálni a bika elé. Tessék! Alá szolgálja igazgató úr! Jó napot! Én a Kovács és a Beterti cégtől vagyok. Vanília Alajos. Az inkasszás. Talán tetszik emlékezni rám. A múlt héten már jártam itt, de nem élhettem hivatásomnak az igazgatúrnál. Igen, valamire emlékszem, most mitó Én kérem szépen, hoztam húsz pengőt az igazgatúrnak. Maga hozott nekem húsz pengőt? Igenis kérem, hogy legyen visszaadni százból. Szóval, ha nem tévedek, magasza szeretne tőlem 80 pengőt kapni. Jaj, kérem, én többé szeretnék, én akarok! Én most nem fizetek, érti? Én most a fizetéshez túl ideges vagyok. Mit csinál? Megvárom, amíg letetszik csillapodni. Nem csillapodok neki nem csillapodok le, a ideges vagyok, hogy vigyáll szétrobbanok. Földhöz vágni? Fölthöz de hát az jót tesz az idegeknek. Föltöztetszik vágni, jól kitetszik tombolni magát. Vihar után mindig kisüt a nap. Az igazgatór megnyugszik és fizet. Nem fizetek. Igazgatór? Hát ez nekem az állásomba került. Hát az egyik főnököm azt mondta, hogy ha ma innen pénz nélkül távozom, akkor tekintsem maga munkanélküli segélyre szorulónak. <tos> és a másik főnököm helyeselt neki. Nagyon sajnálom, nincs pénzem. Hát az lehetetbesség kérem, hát itt ma bika viadal lesz. Hát az arena zsúfolásig van közönséggel! Hát aztán a kasztában is kell, hogy pénz legyen! Hm. De nincs pénz! Mert a helyzet egyelőre az, hogy nem lesz bika viadal! Hí. Nem lesz! Sír! Különben. Várjunk csak! Én azt hiszem, Mégiscsak lesz, Bika viadal! Há, hogy lehet valaki ilyen határozatlan? De hát az előbb azt tetszett mondani, hogy nem lesz, most meg azt tetszik mondani, hogy lesz! Há, mit szól ehhez a Bika? Iszike hagyjon magunkra egy keveset. Én is mondja csak barátom! bátor ember maga? Mi? hogy én egy pesti inkasszáns? tsshíííííííííííííííííí! Hát tetszik tudni, hogy mennyi bátorság kell a visszakmánkhoz! mint az oroszlán Mert! Mit csinál egy oroszlán vadász? Na mit! Na mit! Az csak szép nyugodtan megvárja, míg az oroszlán kisétál a varlandjából! De egy pestinka szánsnak be kell menni az oroszlán barlangjába. De ám, hmm. Mert most egy kis bátorsággal nagyon sok pénzt kereshet, ezért, mennyi az a kis bátorság, és fölkint, mennyi az a sok pénz? Mondja csak, vanília, barátom! Látott már maga Bika viadalt? Moziba! Jött a Bika! Neki annak a szegény Torreádornak! Jú, rossz volt nézni! De a Torreádor elugrott! De a bika meg utána? nem sí, nekem ne is tessék róla mesélni! De mesélek vanília, barátom! Mert most itt pont erről van szó! Há, miről? Maga kap tőlem száz pengőt! Azért, hogy végignézzem! Jú, nincs az a pénz! Nem, nem, barátom! Magának ezért a száz pengőért csinálnia is kell valamit! Én rosszat sejtek! Ez egy olyan lint-pesti bikaviadal. Itt elsze nincs bika. És az igazgató azt akarja, hogy én vegyek fel egy bika bőrt és menjek döfni? Nem, barátom. Bikám az van. Bika van? Hát ha. akkor mi nincs? Törreádor! Ha ki a bika elé! lija Istenem! Az nem is lesz! Hát rossz rá gondolni. Jön a bika, fel akar döfni! Nem fogja magát feldöfni! Miért olyan messze nem tud döfni, a leszek? A bika itt, én óbudán! Uram, maga nem ismeri ezt a bikát! Én nem ismerem, de nem is fog neki bemutatni! Az hát biztos! Ez a bika végelgyengülésben szenved! Örülünk, ha kettőt tud ugrani! Na, nekem ez a bika ne ugráljon, jó? Mert én úgyse csinálom, Hi. Uram, értse meg, hogy ez a bika már annyira gyenge, hogy napok óta injekcióval tartjuk benne a lelket! Igazgató úr! Tessék sietni a dolgokkal! A bika nagyon rosszul van! Rosszul van a bika! Az állat agonizál! Ki segény Biko? a barátom, ha maga most nem megy, és nem döfi az a Bika végelgyengülésben fog kimúlni. Igen! Na, tudját mit? Várjuk meg, ami kimúlik! Aztán úgy ledöfen, mint a pincs. Uram, értse meg ez a bika, semmiféle veszélyel nem fenyegeti magát. Vállalja vagy nem vállalja? Hii, -e, biztos, hogy nem fenyeget engem semmiféle -e. veszélye. Abszolút. Hogy abszolút? Hii, -e. milyen összeget is tetszett mondani az előbb? Száz pengőt. Uram, életében még ilyen gyenge bikát nem látott. Hii, -e, én az összeget találom túl gyengének. ha azt mondom, hogy... Uh... 150? Hogy 150? Hi, hát akkor én azt mondom, hogy azt mondom, hogy kettőszáz. Uh, Jól van, rendben van, megadom, Gizike. Szaladjon gyorsan a szállodába és hozzá el onnan Don Diego ruháit. Attól tartok, hogy oda az igazgató úrnak kell menni, mert másonnan pénz nélkül nem hozzá el. Jó, akkor én no. megyek, hogy... Oh, oh, oh, oh, oh, oh, de ugye, elfelejtsük, a legfontosabb. Igen? Maga, amikor kilép a közönség elé a porondra. Igen. Akkor maga híres, Jó, ja, igazgatúr, csak hogy én nem tudok spanyolul, talán csak egyetlen egy szót. melyik az? Kopenhága. Lehet, hogy ez sem spanyol. Na fele. Mindegy, mindegy, maga némán ledő igazgató Igazgatúr, csak nehogy baj legyen ebből az egész dologból, nehogy baj legyen. Nem baj lenne, ki ismeri festen Don Senki! Hát, engem ismernek, igazgatónk! Hát, engem ismernek! Hát, én attól tartok, hogyha én belépek a parondra, a fél a feláll és kirohan! Miért? Hát, aztán azt hiszik, hogy inkasszálni jöttem! Nyugodjon meg! A torreádor elmezben senki nem fog magára ismerni! Na, rohanok három perc és itt vagyok! Én csak egyet nem értek érem! Miért nem maga Don Diego döfile lesz a gyenge bikár? a fá. Na most hagyjuk a fákat, jó? Beszéljen nekem Don Diego-ról! Mondom kérem, sérd a fá. Keresd az asszonyt! Keresd az asszonyt? Uh -huh. Ha te ha! Keresd az asszonyt. mi van, mi már olyan jobban vagyunk, hogy tegezi senken. Hát különben is, mi az, hogy keresd az asszonyt? Hát én örvendek, ha nem látom az asszonyt, nem úgy még keresgélem. Nem érti, kérem. Asszony van a dologban. Don Diego egy Pesti úri asszonyt. Jó, hát most már értem. Hát most már értem. Szóval... Választania kellett egy pesti asszony és egy bika között. Pontosan! Hí, bátor ember lehet! Honnan tudja? Hát a veszedelmesebbiket választotta! Na jól van uram, most menjen betközzel le, hogy aztán minél hamarabb magára tudja menni a torreádor Jó, jó! Megálljon, megálljon! Csak én addig nem tudok betközödni és öltözködni. Meddig! Hát, ameddig a 200 pengőt meg nem kapom. De hát ismeri az igazgató urat. Na azért kérem előre. Bikát a semmi. De ettől az igazgatótól pénzkatni, na oda kell egy igazi torrrejádor. Jól van, uram, megkapja előre a pénzt, csak most siessen, mert a bika nagyon rosszul van. Álljon meg egy seppet, na. Jöjjön vissza, Nézz, én úgy látom, hogy maga majdnem teljesen becsületes, rendes asszony, na, mondja, hogy nekem négy szem közt, de őszintén nem csinálhat nekem az a bika valamilyen meglepetésnál, vagy két harapást, vagy van egy gyöfést, vagy valami ilyesmit, ha? Örülni fogunk, hogyha a bika betámoljog az arénába. Na mert én kijelentem, hogy az első döfési kísérletnél, részemről a viadalnak vége. Csak nem fog gyáván meghátrálni. Meghátrálni? Jaj, kérem! Hát bika még olyan rohanást nem látottam, jót lesz. Na legyen nyugodt erre, nem fog sor kerülni. Nézze, minden a bikától függ. Hm. Tessék vele elintézni, hogy ne legyen ideges! Na, mert ha döf, én rohanok. Ha nem dőf, lesz egy szép síma bikaviodal. Na jól van uram, de most menjen a folyosó végén, jobbra van az öltözője. Jaj, és ne feledje! Igen. Felemelt fejjel és büszkén kell a porondra állni. Na, ez bizza csak rám. Mi torrejádorok, tudjuk a magunk dolgát. Föltörra Töltdlávikát! De előveg fel a 200 pengőt! Kérem, én a hívásra ismét itt vagyok. Oh, és kihívtak egyedet? A lelkiismeretem. És én a hívószóra hallgatva itt vagyok ismét a válaszért. Az igazgató úr az imént megadta a választ. Azóta biztosan meghányta vetette a dolgot. Á, de nem hányta. Hát, ha? Mondom, kérem, hogy nem. Szóval szerinte lesz Bika viadal? Hát, nem csak szerintem, hanem lesz. Már pedig én azt mondom, hogy nem lesz. És ha valamire csendes Izabella azt mondja, hogy nem, akkor maga arra mérget vehet, hogy nem. Igen, kérem, csak nekem most arra nincs időm, hogy mérget vegyek. De eleve felszólítom a nagyságos asszonyt, hogy hagyja el az irodát. Ha nem tévedek, ismét kidobnak. Egy kegyed, nem téved. És mit gondol, mit csinálok erre én? Hát képes megint visszajönni? Ha, nem kérem. Én el sem megyek. Oh. Engem hozzanak össze Don Diego-val, azzal a vérszomjas torreádor Mert itt már nem a Bikát, hanem a Torreádort fogják ledökni. Igen, csak értsen meg, nagyságban. Én nem, nem értek meg semmit, torreádor. nekem adják ide azt a Don Diego-t. Jóval kérem, majd mindjárt megért mindent. Ne félj, Bika, most jó kezekben vagy. Kezeit csókolom. Jó napot! Kérem szépen, én az igazgató urat keresem. Én is. Na hát akkor jó helyen járok. De leginkább úgy is lehetne mondani, hogy Don Diego urat keresem. A Torreador! Talán kegyed az? Én Torreador. Csak a fellépés miatt gondoltam, kérem. Azt hittem, hogy árruhában tetszik lenni. Ön miért keresi Don Diegot. Talán ön is állatvédő. Ja, nem kérem, nem. Én kocsmáros kelemen vagyok. Csendes, Isabella! Jú. Igen, kérem. Az ügy, ami miatt én Don Diego urat keresem, az roppant diszkrét. Diszkrét? Jaj, hát akkor halljuk! Halljuk, csak jöjjön bátran, bátran! Parancsoljon, foglaljon oda a helyet! Én vagyok, kérem, az áldozat. Azt látom. Na de kinek az áldozata? Don Diego úr áldozata. Tudni, illik, kérem, én vagyok a férj. Kinek a férje? Hát a feleségemnek. Ne beszéljen a saját feleségének, a saját férje. Na hát, maga a meglepetések emberre. Kérem, én eddig zavartalan boldogságban éltem, Éfjú Hitvesemmel. Én imádom őt. Ő lehet mondani, hogy szeretett engem. Na de aztán megjelent ez a Don Diego, megismerkedett a feleségemmel, és az én tudtom. És beleegyezésem nélkül megszöktette. Megszöktette? A beleegyezésem nélkül megszöktette? Na no, hát ezek szerint ez a Don Diego, nem csak a bikákhoz, hanem a nőkhöz is ért. És hozzá ilyen ellenállhatatlan nőcsábász mindjárt szöktet. Ahol csak tudnék már vele találkozni. Megszöktette. És maga ezt csak így mondja. Hogy mondjam, kérem? Uram, maga egy megcsalt férj. Én is attól tartok. De lehet, hogy még nem történt köztük semmi? Mikor szöktek meg? Még csak két napja. Csak? Csak két napja? Na, hát csekészség! Hogy mekkora szarvai nőhettek magának két nap alatt? Mit gondol maga, mit csináltak ezek két napig? Talán kosztok, a, a feleségem szenvedélyes sakkozó. Na, hát én még egy ilyen buta embert nem láttam. Na, de magának szerencséje van. Maga összetalálkozott velem, és én nem csak a bikasorsát, hanem a magáét is a kezembe veszem. Van magának valami határozott terve? Hogy akarja maga visszaszerezni a felesége kezét? Hát, ahogy elment tőlem. Hát ez nem terv, ez a marhaság. Én azt kérdeztem, milyen eszközzel akarja maga visszaszerezni a feleségét? Eszköz? De kérem, nekem nincs semmiféle eszköz. Kérem, én egy békés ember vagyok, én meg fogom kérni Don Diego-t, hogy ne csinálja velem ezeket a dolgokat. Megkéri! Megkéri! Uram! Magát a legnagyobb sérelem érte! Ez a Don Diego belegázolta maga férj! Fer új becsületébe! Ne tessék mondani, na! No. Itt csak egy revolver golyó segíthet. Van magának revolvere? Nincs. És golyóm sincs. Szinte gondoltam. Tudna szerezni valahonnan gyorsan egyet? Ott a szomszéd lakásban lakik egy barátom, talán neki van, de, de, de minek az a revolver? Maga rá fog lőni Don Diego. Ó, oh, na ne ki ezt, na! Maga rálő és passz. Nem lőni arra nincs szükség és abból baj lehet. Elég, ha megsebesíti. Big egy golyó a lábába és kész. Pék-pak melyik lábába? Az mindegy. A fontos az, hogy megsebesüljön. Így a maga ügye is megoldódik. És a bikám is életben marad. M Milyen bika, kérem? Itt a feleségemről van szó. Aga, most nem kérdezősködik. Rohan, és minél hamarabb visszatér a revolverrel. Jó van, kérem, hát rohanok, na, rohnok. De hogyha véletlenül a barátomnak nincs revolvere, akkor kérek tőle egy kötelet, mert az biztos van, mert tűzoltó. Mit ér maga a kötéllel? Meg fogom kérni Don Diego t hogy Akassza fel magát! Kegyet még mindig itt van. Mi az, hogy itt vagyok? Csak most kezdek igazán itt lenni. Csak annyit mondhatok, hogy az igazgató úr mindjárt itt lesz, és nem ajánlom, hogy találkozzon vele. Én nem is vele. Én a Don diego akarok találkozni. Hallom, hogy nem csak Torreádor, hanem veszedelmes nőcsábász is. Reménytelen, de majd meglátja. Nekem adják ide azt a Don diego Na majd akkor megkeresem én magam. Fel torrrejador la la lam La-la-la-la-lam! La-la-la-la-lam! Pam-pam-pam-pam! pam pam van veled, Lajos? És mi ez a maskara rajta? Júj, hogy ez ez izé! Ezt tudod mi ez ez izé, hogy is mondjam, csak neked gyakor, evedd haz a fiacskád, Lajos, most azonnal mond meg, hogy mit csinálsz te itt. Én inkaszállni jöttem. Lajos, hazud! Nem, nem. Vagy bevallasz mindent, vagy olyan botrányt csapok, amilyet poron még nem látott. Én inkább bevallok mindent. Fiacskám! Itt én vagyok Don Diego! Lajos, nem igaz? A bikám életére esküszöm! Te vagy Don Diego? Igen. A spanyol torreador. Igen, csak spanyolul ne kérdezz tőlem semmit! Úgy! Igen, úgy! Na, hát akkor Lajos! Igen! Add elő a nőt! Hát miféle nőt? Hát nincs ha semmiféle nőt! A nőt, akit elcsábítottál! fiacskát te tévedsz! Lajos, te feltultad egy házas pár boldogságát! Nem igaz! Hát szoktam mint dúlni, fiacskám! Hát szoktam! Én a férjel beszéltem! Ő mondta, hogy elcsábítottad a feleségét! Nem igaz, hiszen te nagyon jól tudod, hogy én már régen nem csábítok! Otthon, Lajos, otthon! a te éned! Ketté hasadt! Na hát akkor hát nem tud hasadni, hogy én csábítsak! Fiacskám, itt 200 fengőről van szó, amit azért kapok, mert a valódi Don Diego helyett leszúrok egy végelgyengül bikát! Szóval te nem a valódi Don Diego vagy? Ne viccel, fiam, ne viccel, Hát tíz éve élünk mi együtt! Ma, Hát én döftem le valaha is csak egy bikát! Hát te bikát ledöfni most sem fogsz, Lajos! Nem szégyelled makad! A feleséged, az Liga egy díszes pozíciójú tagja. És te bikákat akarsz ledöfni? Én 200 pendütt akarok ledöfni. Százat már le is döftem, százat mi után döfök. Na hát az ilyen úton szerzett pénzzel nekem nem kell. Na de ki beszél itt rólad, fiacskám? Lajos! Ne téj tovább, töltözzed és gyere! Anyukám, drága, érts meg, hogy most az egyszer, véled most az egyszer nem te parancsolsz nekem, hanem az igazgató. Az igazgató? Igen. Hát ki a te feleséged? Ő vagy én? se, hogy te de ne kiabálj, na mert ha valaki meghallja, még azt hiszi, hogy otthon is így parancsolsz! Talán nem parancsolok? Persze, hogy parancsolsz, de mit hallják ezek itt? Na. Hol az igazgató? Én vele akarok beszélni. Majd én megmutatom, hogy nem lesz itt semmiféle viadal. Az állatvédelmi mozgalomnak itt diadalt kell aratnia. Nem hagyd már azt a mozgalmat, na én keresete 200 pengőt. Hát ezt nevezem én diadalnak. Lajos, Igen. én csendes Izabella. Isten és ember színe előtt esküszöm, hogy a bikát nem hagyom cserben. Chiu! Na hát nehéz dolga van pesten egy torreadornak. Új a mindent. Na gyorsan gyakoroljak egy kedveset, mielőtt még a porondra lépek, azt mondja, hogy gyere, bika, gyere! Ne félj semmit, hülye! Azt mondja, hogy pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Szolgája! Bocsánatot kérek. A, -a, A Torreádor úrhoz van szerencsém? Van szerencséje! Kedves Torreádor úr! Igen? Én csak annyit vagyok bátor önnek megmondani, hogy én kocsmáros kelemem vagyok. Ezt tudomásul veszem kocsmáros Kelemen! És akkor mi van? Hm? Kedves Torreádor úr, én nem követelni jöttem. Uh -huh. Én egy csendes, békés, nyugodt adófizető polgár vagyok. Én, én csak pihenni szeretnék, de meg szeretném akadályozni, amit talán tán még meg lehet akadályozni. Hmm, olyat, ez is egy állatvédő! Hát biztos, hogy a bika nevében jött. Hát talán, tán még meg lehet akadályozni. köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Mert én férfiasan bevallom, hogy szeretem. Mi? Hogy szereti? Jú. Hogy egy ilyen mozgalom mire képes? Te jó ég. Wow. Uram, kedves uram, jöjjön, jöjjön, kérem, jöjjön, foglaljon helyet. Uram, beszéljünk úgy, mint férfi a férfival. Na, beszéljünk. Na, Nem? Nyúltöm még hozzá? Nem! nem. Meg sem csókoltak? Nem! Hálja, hogy a fele meg magát! Ne vicceljen velem! Hú! Csak sakkoztak? Igen! Sakkoztunk és málmoztunk! A bikával! hú, hát ez totál hülye! Mert én bevallom, hogy egész nap csak becézgettem, csókolgattam, ölelgettem. Na, aztán az igen! Hát szép kis guztusa van magának is! Hát jó, hogy az ölébe nem ültettem! Mindig úgy becézgettem, hogy Kicsi nyuszikám! Hogy kicsi nyuszikám! Azt a nagy marhát! Hát miért nem szólította inkább bocsikámnak? Amikor először megláttam, teljesen meg voltam babonázva. Mitől? Hát a két gyönyörű szemétől. Na halljam, most már aztán elég legyen, érti? legyen! Látod volna bennünket a mézes heteinkben? Hát szép pár lehettek maguk együtt, az biztos. Az emberek utánunk fordultak az utcán. Na, ezt nem is kell mondja. mert el tudom képzelni. Hát én is maguk után fordultam volna. Jó, ja, tud mi hol voltunk nás úton? A Vágóhídon. Na, de most már tűnjön Elinem, tűnjön Elinem, érti? Uram! Mégis elkerget! Kihez forduljak, ha nem magához? Kihez? Orvoshoz maga betegembe! Orvoshoz! Hát, hogy lehet egy állatot így szeretni? Amikor megkértem a kezét, és, és nekem adták, én voltam a legboldogabb ember a világon. Milyen kezét? Talán a lábát kérte meg. Valamelyiket a négy közül. Nem kérem. Mi felénk a kezét kérik meg a nőnek? Miféle nőnek? Ha kinő beszél maga tulajdonképpen? Mi? A feleségemről, akit ön megszöktetett. Jújj, de buta ember! Hát éppen mindjárt ezzel kezdte. Hát én azt hittem, hogy a bikáról beszél. Csak nem tetszik azt gondolni, hogy a bikára mondtam, hogy egész nap becézgettem, csókolgattam, ölelkedtem. Hát én így, ahogy elnézem. Magátok kitenik az biztos. Lajos, minden rendben. Igen. Közöltem az igazgatóval, hogy én nem lesz viadal. Gyerünk, mehetünk haza! Igen, egyságos asszonyom! Itt állok a revolverrel, nőhetnek! Nyaj nem kell! Ez nem a valódi Don Diego! Ő a férjem! De őt majd én otthon elintézem! Hát löljön inkább! A jobban jövök ki! Vanília úr, gönyörgöm, ne hagyjon cserbe! Az arénában három ezer ember tombolva követeli a viadal kezdetét! Adok még száz pengőt, csak jöjjön! Megyek! Lajos, nem mész! Nem megyek! Vanília úr, adok még kétszáz pengőt, csak jöjjön! Megyek! Lajos itt maradsz! Nem megyek! Hát, hogy én ma milyen határozatlan vagyok! Menni vagy nem menni? Na, ez itt a kérdés! Paníria úr, könyörgöm! Mondjon egy összeget! Mennyiért vállalná? Hát aztán azt mondja, hogy az nekem körülbelül... Lajos! Ha vállalod, Többé nem vagyok a feleséged! Ígyen vállalom!